Ши чайтання чаритамрита. Аді глава сьома. Господь, читання у п'яти аспектах. Вірш перший. Агатєйка кагатим натва тва Хінартадіка садакам Ши чайтанням лікєтеся Прейма бакті ваданнята Пусідний переклад. Агатій найбільш пропащого Ека тільки одне Гатім призначення Натва поклонившись. Гіна не цей. Арта інтерес. Адика більший, ніж те Садакам – хто здатний виконувати шичатанням Господу шичатані. Лік'яте – пишеться: Ася Господа шичатані Махапрабу Прейма – любов, бакті, відне служіння, та великодушністю. На перед я складаю шанобливі поклони Господові Чайтані Магапрабу, найвищій меті життя людини, позбавленої будь-яких статків у матеріальному світі і єдиному смислу існування того, хто йде шляхом духовного розвитку. Нехай же з-під мого пера з'явиться опис його великодушного дару, відданого служіння в любові до Бога. Пояснення Істота в зумовленому стані матеріального буття, цілковито безпорадно. Однак під впливом ілюзії зовнішньої енергії має зумовлена душа гадає, що перебуває під надійним захистом держави, суспільства, дружби та любові, не розуміючи, що в час смерті ніщо з цього її не врятує. Закони матеріальної природи такі могутні, що жодні матеріальні статки не здатні врятувати нас від жорстоких рук смерті. У Бхагавадгіті 13.9 сказано «Джаннамритю Людина справді прогресивна, повинна завжди пам'ятати про чотири основних нещастя – народження, смерть, старість та хвороби. Врятуватись від цих усіх нещасть можна тільки якщо віддатись під притулок лотосових стіп Господа. Отож, ще читання Гапрабу – єдиний притулок усіх зумовлених душ. З огляду на це, мудра особа не покладає надій ні на які матеріальні статки, а цілковито віддається під захист лотосових стіб Господа. Таку особу називають Акінчина, тобто той, хто нічим не володіє в матеріальному світі. Одне з імен Верховного Бога особи – Акінчина Гочера, тому що досягти його може тільки той, хто не покладає надій на матеріальні статки. Отже, для повністю відданої душі що немає матеріальних статків, на які можна було б покладатись, Господь Шічатані Магапрабу єдиний притулок. Всі покладаються на дгарму, релігійність, арту, матеріальний достаток, каму, чуттєву насолоду, і, зрештою, мокшу спасіння. Але шичатані магапрабу зі своєю великодушною вдачею може дати більше, ніж спасіння. Тому в цьому вірші вжито вираз хінартадика садакам який вказує на те, що хоча з матеріального погляду спасіння якісно вище за приземлені інтереси релігійності, матеріального збагачення та чуттєвої насолоди, ще вище від спасіння є рівень відданого служіння і трансцендентної любові до Верховного Бога особи. Це велике благословення дарує Шичатанні Магапрабу. Шичатанні Магапрабу сказав «Према пумарто маган» любов до Бога – це найвище благословення для всіх людей. Тому шила Кришнодавська Вірач Госвамі, автор Шичатані Чарітамрити, насамперед складає шанобливі поклони Господові Шичатані Магапрабу, перш ніж братися описувати Його велику душність в тому, як Він дарує любов до Бога. Джая-джая Магапрабу Шикришна Чайтання тангара чарана Сей-Бородання Я підношу хвалу Верховному Господові Шичатані Магапрабу, той, хто прийняв притулок його лотосових стіп, гідний найвищої хвали. Пояснення. Прабгу означає повелитель. Шичатані Магапрабу – це найвищий повелитель усіх повелителів, тому його називають Магапрабу. Кожен, хто приймає притулок Шикришної Чайтані Магапрабу, гідний найвищої хвали, тому що ласкою читані Магапрабу може піднятися на рівень любовного служіння Господові. Вище навіть за спасіння. Три. Пурве гурва лічая, татве койла намаскар, гуру татва когіятчі, ебе панчера війчар. На початку я говорив про істину щодо духовного вчителя. Тепер я спробую пояснити панчататву. Пояснення. У першій главі Аділіли Читання Чиритамріти, у вірші, що починається зі слів автор Шіла Кришнадас Кавірач Госамі описав духовного вчителя, що дає посвячення, та духовного вчителя, що дає настанови. У цьому вірші автор торкається шести трансцендентних тем. Серед них істину щодо духовного вчителя Кришнадас Кавірач Госамі вже обговорив. Тепер він з'ясує решту п'ять татв істин, а саме Іша татву Верховного Господа, татву Його поширення, татву Його втілення, татву Його енергії і татву Його віддано. 4. Панчататва аватірна чайтаніра санге, панчататва лоя корен санкіртанаранге. Ці п'ять татв втілюються разом із Господом Чайтанією Магапрабу, і так Господь з великою насолодою розгортає свій рух санкіртани. Пояснення. У Шимадбагоатам 11.5.32 про читання Магапрабу сказано ось що За епохи Калі наділені достатнім розумом люди будуть Санкіртана Ягією поклонятись Господові, якого супроводжуватимуть його супутники. читання Магапрабу завжди супроводжують його довершене поширення Шрі Нітянанда Прабу, його втілення ши Адвайта Прабу, його внутрішня енергія Шрі Гададгар Прабу та його межова енергія Шрі Вас, Прабу. Він перебуває між ними як верховний бог особа. Слід знати, що Шрі Чатані Магапрабу завжди супроводжують ці інші татви. З огляду на це, наш вираз Шани Шрі Чатані Магапрабу буде повним, якщо ми промовлятимемо ші кришна четання прабху ніття нанда срі ад дай тагада дхара гоура бхтаврінда Як проповідники руху свідомості Кришни, ми спочатку складаємо поклони Ші-Четанні Магапрабу, проказуючи цю мантру Панчататви. А тоді повторюємо. Гари-Кришна, Гари-Кришна, Кришна, Кришна, Гари-Гари, Гари-Рама, -гари -гари Гари-Рама, Рама-Рама, Гари-Гари. В повторенні Магамантри Гари-Кришна існує 10 образ Але в повторенні Магамантри Панчататви, а саме Срикришна Чайтанне Прабуніттянанда, Шіаддвейта Гададгара, Шіваасаді Говура Бактаврінда, Господь ці образи до уваги не бере. Срикришна Чайтанне Магапрабу відомий як Магавадання Ватара, найвеликодушніше втілення, тому що він не зважає на провини пропащих душ. Отож, щоб отримати повне благо від повторення Магамантри «Гари Кришна, Гари Кришна, Кришна, Кришна, Гари Гари, Гари Рама, Гари Рама, Рама, Рама, Гари Гари» ми спочатку повинні прийняти притулок Шичатані Магапрабу, вивчити Магамантру Панчататви, а тоді повторювати Магамантру Гари Кришна. Це матиме великий ефект. Надуживаючи милості Шичатані Магапрабу, багато безчесних відданих вигадують власні Магамантри. Іноді вони співають Баджної та є гоу радешам харішна харірам або śrīkṛṣṇa caitannya prabhu nītya nanda harīkṛṣṇa harīram śrī radē govinda Проте насправді слід повторювати імена всієї панчатати. Śrīkṛṣṇa caitannya prabhu nītya nanda śrī radē gōvinda pratē naspradī slid povtorjuvaty imena vsiyei pančataty. Śrīkṛṣṇa caitannya prabhu nītya nanda śrī radē gōvinda śrī radē gōvinda. Проте насправді слід повторювати імена але такі безчесні, малорозумні люди цей метод повністю спотворюють. Звичайно, вони також віддані, і тому мають право таким чином виражати свої почуття. Але метод, який визначають чисті віддані Шичатані Магапрабу, полягає в тому, щоб спочатку повторити цілу мантру Панчататви, а тоді повторювати Магамантру Гари Кришна, Гари Кришна, Кришна, Кришна, Гари Гари, Гари Рама, Гари Рама, Рама, Рама, Гари Гари. Раз, два, три чотири рази гарикошно. П'ять. Панчататтва еквасту нагечі чубед, расасадита табу вивіда З духовного погляду між цими п'ятьма татвами немає різниці, бо на трансцендентному рівні все абсолютне. Однак розмаїття є і в духовному світі. І щоб пізнати смак цього духовного розмаїття, треба ці п'ять істин розрізняти. У своєму коментарі Анубгаш'я Ши, Бактєсідан та Сарасаті Такур описує Панчататву так. Початок цитати. Верховний володар енергії, бог-особа, для того, щоб насолодитись п'ятьма різновидами розваг, проявляє себе в постатях Панчататви. Насправді, між ними немає різниці, бо вони перебувають на абсолютному рівні. Однак для того, щоб насолодитись різними духовними настроями, расами, вони, кидаючи виклик імперсоналістам, проявляють між собою духовні відмінності. У ведах сказано парася шактир відгайва сруяти, різні енергії Верховного Бога особи, відомі в різних проявах. З цього твердження вед зрозуміло, що в духовному світі існує вічне розмаїття настроїв або смаків. І шрігоранга, і Шрінітянанда, і Шріадвайта, і Шріга Дадгара, і Шіва Астакур перебувають на одному рівні. Проте, визначаючи духовні відмінності між ними, слід розуміти, що Шичатані Магапрабу – це форма відданого, Нітянанда Прабу проявляється у формі духовного вчителя відданого, Адвайта Прабу – це форма втілення відданого, Бакти, Гададар Прабу – це енергія Бакти, а Шивастакур – це чистий відданий. Отже, між ними існують духовні відмінності. Бакта-рупа, Шічитані Магапрабу, Бакта-сварупа, Шінітянанда Бакта-аватара, Шіадвайта Прабу, описані як сам Верховний Богоособа, його безпосередній прояв та його довершене поширення. Усі вони належать до категорії вішну. Хоча духовна та межова енергії Верховного Богоособи невідмінні від Верховного Богоособи вішну, вони підпорядковані. А Господь вішну – панівна істота. Через це, хоча вони перебувають на одному рівні з Господом, вони, щоб дати йому змогу насолоджуватись трансцендентними смаками, проявляють себе інакше, ніж він. Однак, насправді, між ними не може бути різниці, бо того, хто поклоняється, і того, кому поклоняються, на жодному ступені не розділити. На абсолютному рівні неможливо осягнути когось одного з них без іншого. Кінець цитати. 6. Панчатат Тватмакам Кришнам, Бхактарупасварупакам, Бхактаватарам Бхактакям, Намамі Бхакташактикам. Я складаю поклони Господу Срі Кришні, що проявив себе у п'ятьох постатях, як відданий, поширення відданого, втілення відданого, чистий відданий та енергія відданості. Пояснення. Шинітянанда Прабу – це безпосереднє поширення Шичатані Магапрабу у постаті його брата. Він уособлене духовне блаженство Садчід Ананда Віграги. Його тіло трансцендентне і сповнене екстазу віданого служіння. Тому Шичатані Магапрабу називають Бактарупа – форма віданого, а Шинітянанду Прабу – Бактасварупа – поширення віданого. Шрі Адвайта Прабу, втілення відданого, вішну татва і належать до тої самої категорії, існують також різні типи бакт чи відданих на ступенях нейтральності, служіння, дружби, батьківських стосунків та кохання. Віддані, як оце Шрі Дамодара, Шрі Ганадгара та Шрі Рамананда, це різні енергії Господа. Це відповідає ведичній сутрі Парасія Шактір Вівідгаєва Сруйяте. Усі ці прояви Бхакт разом складають шітанню Махапрабу, що є сам Кришна. 7. Сваем Бхагаван Кришна вмістище всієї насолоди, це сам Верховний Богособа, найвищий повелитель. Немає нікого більшого від Срі Кришни чи рівного йому. Проте він з'являється як син Нанди Магараджі. Пояснення. У цьому вірші Кавірадж Госамі подає точний опис Господа Крішне, Верховного Богоособи. Стверджуючи, що, хоча немає нікого, хто був би рівний йому чи більший за нього, і хоча він вміщує в собі усю духовну насолоду, він разом із тим з'являється як син Махараджінанди та Яшодамай. 8. Расадивіласі Вражала Нагара. Аріятасабадекотанрепарікара. Господь, Срікришна, Верховний Богособа. Це власник найвищої насолоди танцю раса. Він, ватажок дівчат в раджі, а всі інші просто його супутники. Пояснення. Тут дуже важливе слово расади віласі. Той, хто насолоджується танцем раса. Танцем раса може насолоджуватися тільки Срікришна, тому що Він найвищий. Ватаги-повелитель, дівчат-фриндавани. Усі інші – це його віддані та супутники. Хоча ніхто не може зрівнятися із Шрі Кришною, верховним богом-особою, існує багато безсоромних негідників, які імітують танець раса Шрі Кришне. Вони має ваді, і люди повинні стерегтися їх. Виконувати танець раса може тільки Шрі Кришна, і більше ніхто. 9 сей кришна аватірана срі кришна чайтамня сей парикарагане санге сабдан્ય той самий господь кришна прийшов власною особою як срі читанням гапрум з усіма своїми вічними супутниками так само славетними як і він 10 екале іс сората то чайтамня ішвар бхакт бхава расуда калевар Шичатані Магапрабу – найвищий повелитель, єдиний богособа. Став занурений в екстаз відданих, однак його тіло трансцендентне і не має домішки матерії. Пояснення. Існують різні татви чи істини, в тому числі Іша татва, Джіва татва та Шакті татва. Іша татва стосується до верховного богоособи Вішну – найвищої живої сили. У Ката Упанішаді сказано Ніттє, ніттянам, чета наш, чета Верховний богособа – це найвища з вічних і живих сил. Живі істоти також вічні і також жива сила. Але з кількісного погляду вони крихітні. Тоді як Верховний Господь – найвища жива сила і найвищий з вічних. Найвищий з вічних ніколи не приймає тіла з тимчасової матеріальної природи. Тоді як живі істоти – Невід'ємні частки найвищого звічних схильні до цього. Отже, згідно з ведичними мантрами, Верховний Господь – це верховний повелитель незліченних живих істот. Однак філософи Майаваді намагаються ставити на один рівень крихітні живі істоти і найвищу живу істоту. Вони вважають, що між ними немає різниці, і тому їхню філософію називають адвайта вада або монізм. Насправді ж, відмінність існує. Цей вірш призначений насамперед на те, щоб дати філософу Маяваді можливість зрозуміти, що Верховний Богособа – це найвищий повелитель. Верховний повелитель Богособа – це сам Кришна. Але у трансцендентній розвазі він прибрав форму відданого Господа Чайтані Магапрабу. Як сказано у Бхагавадгіті, коли Верховний Богособа Крішна приходить на цю планету в подобі, яка точно скидається на людську, деякі негідники вважають його за одного з звичайних людей. Того, хто тримається такої помилкової думки, названо мудга або дурень. Отож, не слід триматись безлуздої думки, що читання Мгапрабу – звичайна людина. Він увійшов в екстаз віданого, але він Верховний Богособа. З часів читання Магапрабу з'являлось багато підробних втілень Крішни, нездатних зрозуміти, що читання Магапрабу – це сам Крішна, а не звичайна людина. Люди меншого розуму, рекламуючи як Бога якусь людину, фабрикують власних богів. Цим вони чинять помилку. Тому в житті тут слова Тангра, Суда, Калевера застерігають. Тіло читання Магапрабу нематеріальне, воно чисто духовне. Отож, не можна вважати читання Магапрабу за звичайного відданого, хоча він і прибрав подоби відданого. Та разом з тим слід твердо усвідомити, хоча читання Магапрабу верховний богособа, він увійшов в екста звіданого, і тому слід розуміти його ігри правильно, і не ставити його в точно таке саме становище, що й Крішну. Так, коли до... Срі Кришна читання Магапрабу звертались як до Кришни чи Вішно, він затуляв вуха, щоб не чути, як його називають Верховним Богом-особою. Є громада відданих Горанга Нагарі, які розігрують на сцені ліли Кришни, використовуючи віграгу форму Чатані Магапрабу. Це помилка, яку в термінах відданого служіння називають Расабасом. Коли Чатані Магапрабу старається насолоджуватись як відданий, не слід його турбувати, звертаючись до нього, як до Верховного Бога особи. 11. Кришна мадур'є адбута адбутасвабхав апана асвадіте Кришна коребактабав. Трансцендентний смак кохання до Крішни такий дивовижний, що Кришна сам прибирає подобу відданого, щоб повністю пізнати цей смак і насолодитись ним. Пояснення. Хоча Кришна вміщує в собі всю насолоду, він має також особливий потяг, насолодитись самим собою, прибравши подобу відданого. Слід зрозуміти, що хоча Господь Чайтання з'являється в подобі відданого, Він сам Кришна. Тому вайшнави співають «Срікришна Чайтання Радга Кришна Наги Ання». Радга та Кришна поєднані разом – це «Срікришна Чайтання Магапрабу». Як сказав Шийсфорубдамадарго самі, чайтан някям пракатам адуна тад чайкям агаптам Радга і Кришна стали єдиним у подобі Шичатані Магапрабу. 12. З цієї причини, Шичитані Магапрабу, верховний вчитель прибирає подоби відданого, взявши з собою, як свого старшого брата, господа Нітянанду. 13 Бактаватар Тангра Ачарья Гошай Ейтіна Таттва Саве Прабу Коригай Адвай та Це втілення Господа Чайтані У постаті відомого. Тому ці три татви Чайтані Магапрабу, Нятянанда Прабу І Адвай та Госай Це пани, тобто повелителі Пояснення Госай означає Госвами Госвами чи Госай Це титул, яким іменують того, хто цілковито володіє чуттями і розумом. Того, хто ними не володіє, називають Годаса – слуга чуттів, і він не може бути духовним вчителем. Госвами називають духовного вчителя, який насправді приборкав розум та чуття. Хоча безчесні люди стали приймати титул Госвамі або Госай у спадок, первісно він належав Ші Рупі Госамі. Шійрупа Госамі спочатку грав роль звичайного гріхасти і урядового міністра, а Госвамі він став тоді, коли завдяки настановам Господа читання Магапребу перейшов на вищий ступінь життя. Отже, титул Госвамі не успадковують, а отримують за свої якості. Госвамі можна називати того, хто піднявся на високий рівень духовного розвитку, незалежно від того, походить така людина з родини Госвамі чи ні. Ши Четані Махапрабу, Прабу, Ши Прабу та Ши Адвайта Госай Прабу – це природні госвамі, тому що вони належать до категорії вішну татва. Тому всі вони – прабу, пани чи повелителі. Подеколи їх називають Читання Госай, Нятянанда Госай та Адвайта Госай. На жаль, їхні так звані нащадки, які не мають якості госвамі, перетворили це на спадковий чи професійний титул. Це не відповідає настановам шастр. 14. Ейк махапрабу, ар прабудуйджан дуй прабу сейби магапрабу Рачаран. Один з них магапрабу, двоє інших прабу. Ці двоє прабу служать лотусовим стопам махапрабу. Пояснення. Хоча ші читання магапрабу, шінітянанда прабу, та ші адвайта прабу належать до тої самої категорії, категорії вішну, Шичатаню Магапрабу проте вважають за Всевишнього, а інші двоє прабу виконують трансцендентне любовне служіння йому, щоб учити звичайні живі істоти, що кожен з нас підлеглий Шичатані Магапрабу. В іншому місці читання Чаритамрити Аді 5.142 сказано «Екала Ішвара Крішна Аар Саба Бріття» «Єдиний найвищий повелитель – це Крішна». А всі інші – і Вішну Татва, і Джіва Татва – служать господові. І Вішну Татва, як Нітінанда Прабу та Адвайта, і Джіва Татва, Сівасаад і Гора Бактаврінда, служать господові, але слід розрізняти між слугами з Вішну Татви та слугами з Джіва Татви. Слуга з Джіва Татви, духовний вчитель, це насправді Бог-слуга, як пояснюють попередні вірші, в абсолютному світі немає таких відмінностей, але їх усе-таки треба відзначати, щоб відрізнити Всевишнього від його підлеглих. 15. Три панівні істоти Чайтанія Магапрабу, Нітянанда Прабу та Адвайта Прабу це ті, кому поклоняються всі живі істоти. А щодо четвертого принципу Шігадари Прабу, слід розуміти, що він їхній поклонник. Пояснення. Як пояснює Шибактисіданда Сарасваді Такур у своїй «Анобаші», описуючи істину щодо Панчататви, ми повинні зрозуміти, що Господь Ши Чатанні Махапрабу це найвищий повелитель, а Нітянанда Прабу та Адвайта Прабу – його підлеглі, але водночас теж повелителі. Господь Ши Чатанні Магапрабу – це верховний Господь, а Нітянанда Прабу та Адвайта Прабу – це прояви верховного Господа. Всі вони – Вішнутатва, усевишній. І тому живі істоти поклоняються їм. Хоча інші дві татви в категорії панчататва, а саме Шакти Татва та джівататва, що представлені Гададгарою та Шівасою, поклоняються Верховному Господові, вони належать до тієї самої категорії, тому що вічно занурені в трансцендентне любовне служіння Господу. 16. -ко -ри -ко -ри -шуда -та -та Існує безліч чистих відданих Господа на чолі з Шивасою та Курою, і їх називають безкорисливими відданими. 17. Відданих на чолі з Гададгарою Пандітою слід вважати втіленнями внутрішньої енергії Господа. Вони довірені віддані, які служать Господеві. Поясненням. Щодо віршів 16 та 17, ші та Сарасваті Такор пояснює у своїй Анобгарші. Початок цитати. Існують конкретні ознаки, за якими знати внутрішніх відданих і безкорисливих або чистих відданих. Усі безкорисливі віддані це шакті татви, тобто енергії Господа. Деякі з них перебувають з Господом у стосунках кохання, а деякі у стосунках батьківських, братерських. Та стосунках служіння. Безперечно, всі вони віддані, але за допомогою порівняльного аналізу можна з'ясувати, що віддані або енергії, які пов'язані з Господом стосунками кохання, перебувають у ліпшому становищі, ніж інші. Отож, відданих, які пов'язані з Верховним Богом особою стосунками кохання, вважають за найдовіреніших відданих Господа ще читання Магапрабу. Ті, чиє служіння, присвячене Господові Нітянанді Прабу та Господові Адвайдіправу. Зазвичай пов'язані з Господом стосунками батьківської любові, дружби, служіння та нейтральності. Коли такі віддані розвивають велику прив'язаність до Ши Четан вони також входять до кола довірених відданих, що перебувають у стосунках кохання». Кінець цитати. Цей поступовий ріст у відданому служінні Ші Наротамда Стакур описує так. Goranga bolite habe hari hari bolite nayan babenir arkavenita ichanda korola karibe samsara kobe shura habe man bo, shivrindavan ruparagona коли від повторення імені Господа Чайтані шкіра на моєму тілі наїжиться, коли від повторення святих імен Гари Кришна з очей моїх полються невпинні потоки сліз, коли Господня Тянанда зглянеться на мене і звільнить від усіх бажань матеріальної насолоди, коли мій розум цілковито очиститься від прагнень матеріального задоволення. Тільки тоді мені вдасться збагнути вріндавану. Тільки прив'язавшись до настанов шести Госфамі, на чолі з Рупою Госвамі та Рагунатою Дасою Госвамі зможу я збагнути кохання Ради та Кришни. Коли людина розвиває прив'язаність до любовного служіння Господу Чатані Магапрабу, вона відразу поринає в екстаз. Коли людина розвиває любов до Нітянандипрабу, вона звільняється від усіх прив'язаностей до матеріального світу і стає гідна зрозуміти розваги Господа у Вріндавані. У такому стані, розвинувши любов до шести госамі, відданий може збагнути кохання Ради та Крішни. Такі щаблі, що наймечистий відданий, наближається до кохання в служінні Радзі та Крішні, яке він пізнає у близьких стосунках із Ши Читанією Магапрабу. 18-19 Внутрішні віддані чи енергії – це все вічні супутники в розвагах Господа. Тільки з ними Господь приходить, щоб поширювати рух Санкіртани. Тільки з ними Господь насолоджується смаком кохання. І тільки з ними Він роздає цю любов до Бога всім людям. Пояснення. Визначаючи різницю між чистими віданими та внутрішніми, чи то довіреними віданими, Шірупа Госамі у своїй книжці Упадешамріта пояснює поступовий розвиток відданого. Проти багатьох тисяч кармі, ліпший той, хто досконало оволодів ведичним знанням. Серед багатьох таких обізнаних вчених та філософів, найліпший той, хто насправді вільний від матеріальних пут. А серед багатьох таких насправді звільнених людей за найкращого вважають того, хто є відданим Верховного Бога Особи. З багатьох таких трансценденталістів, які люблять Верховного Бога Особу, найліпшим є Гопі. А найкраща з-поміж Гопі Шимати Радика. Шимати Радика дуже люба Господу Крішні. І так само дуже любі Верховному богові особі її ставки, а саме Шямакунда та Радакунда. Шіла Бхакти Сіданта Сарасваді Такор коментує у своїй Аннобаші, що серед п'ятьох татв дві являють собою енергії Шакти Татва, а троє інших – це володарі енергії Шактиман Татва. І безкорисливі, і внутрішні віддані з любов'ю плекають свідомість Крішни не ні омоглядним філософствуванням, ні корисливою діяльністю. Їх усіх вважають за чистих відданих, а тих із них, хто має з Господом стосунки кохання, називають мадгур'я-бакти, тобто внутрішні віддані. Любовне служіння у батьківських стосунках, братерських стосунках та стосунках слугування теж входить до стосунків кохання з Богом. З усього сказаного випливає, що кожен довірений відданий – це чистий відданий Господа. Шичатан і Магапрабу насолоджуються своїми розвагами разом із своїм безпосереднім поширенням Нітянандою Прабу. Чисті віддані Верховного Господа та три його втілення Пуруші, а саме Каранодакашаєвішно, Гарбодакашаєвішно та вішну, завжди супроводжують його, щоб разом з ним поширювати рух Санкіртани. 20. Якості Крішни вважають за скарбницю трансцендентної любові. Хоча, коли приходив Крішна, з ним, безперечно, теж була ця скрабниця трансцендентної любові, вона була запечатана. Проте, коли прийшов Шичатанні Магапрабу зі своїми супутниками, пан Чататвою, вони зірвали печать і розграбували цю скрабницю, щоб насолодитися смаком трансцендентної любові до Крішни. Чим більше вони насолоджувалися цим смаком, тим більше зростала їхня спрага до нього. Пояснення. Шичатанню Магапрабу називають Аватара бо хоча він сам Шрі Кришна, він прихильний до пропащих душ більше навіть від Господа Кришни. Коли був присутній сам Господь Срікришна, він вимагав усіх віддатися йому, за це обіцяючи дати свій повний захист. Однак, коли на землю прийшов Шичатані гапрабу зі своїми супутниками, він просто роздавав любов до Бога, не минаючи нікого. Побачивши це, Ший Рупа Госфамі зрозумів, що Господь Чайтані – ніхто інший, як сам Господь Срікришна тому що ніхто крім Верховного Бога особи, не здатний роздавати потаємну любов до Верховної Особи. 22. Члени Шипанчататви самі знову і знову пускались у танець, і таким чином всім дали змогу без труднощів впити нектар любові до Верховного Бога. Танцюючи, плачучи, сміючись і співаючимо в божевільні, вони роздавали любов до Бога. Пояснення Часто люди не розуміють справжнього смислу співу і танцю. Описуючи Госфамі, Шишиніваса Чар'я сказав Кришнот Кіртана Гана Нартана Парау. Цей спів і танець демонстрували не тільки Господь, читання Магапрабу та його супутники, але й шість госвами у наступному поколінні відданих. Нинішній рух свідомості Кришни діє за тим самим принципом. І ми Отак, просто співаючи і танцюючи, в усьому світі дістаємо гарний відгук. Однак слід зрозуміти, що цей спів і танець не належать до явищ матеріального світу. Вони трансцендентні, бо чим більше людина співає і танцює, тим більше вона пізнає нектар трансцендентної любові до Верховного Бога. 23. Поширюючи любов до Бога, читанням Гапрабу та його супутники не зважали, хто гідний отримати її, а хто ні. Де можна роздавати цю любов, а де ні? Вони не ставили ніяких умов. Де випадала нагода, там Панчататва поширювала любов до Бога. Пояснення. Деякі негідники наважуються критикувати місію Господа Чайтанії, засуджуючи рух свідомості Кришни за те, що він визнає європейців та американців як браманів і дає їм сан'ясу. Однак цей вірш авторитетно стверджує, що любов до Верховного Бога треба поширювати, не беручи до уваги, хто її отримує – європейці, американці, індуси, мусульмани чи ще хтось. Рух свідомості Кришни треба поширювати скрізь, де тільки можна, і тих, хто пристає до цього руху і стає вайшнавами, слід вважати навіть вищими за браманів, індуїстів чи індійців. Чи Чатані Магапрабу хотів, щоб його ім'я дійшло до кожного міста і села на поверхні земної кулі? Тому, коли вчення Читання Магапрабу поширюється всім світом, невже тих, хто приймає, можна не визнавати за вайшнавів, браманів та сан'язів? Такі безглузді аргументи іноді висувають заздрісні негідники. Однак відданим у свідомості Кришни до них байдуже. Ми строго дотримуємось засад, які встановила Панчататва. 24. Лурія Кая Дія Бандара Уджаре Ашчаря Бандара Хоча члени Панчататви пограбували сховище любові до Бога, з'ївши і роздавши його скарби. «Там нічого не забракло, бо це дивовижне сховище таке довершене, що коли любов з нього роздають, його запаси зростають сто крат». Пояснення. Один імітатор Крішни, його псевдовтілення, сказав якось учневі, що духовно збанкрутував і залишився ні з чим, бо віддав йому усе своє знання. Такий блеф призначений напустити на простий люд туману. Справжня духовна свідомість настільки довершена, що чим більше її роздають, тим більше вона зростає. Банкротство можливе в матеріальному світі, а в духовному світі опорожнити скарбницю любові до Верховного Бога річ немислима. Кришна піклується мільйонами і трильйонами живих істот, постачаючи їм усе потрібне. Тож, якби навіть усі незлічені живі істоти вирішили жити у свідомості Кришни, любові до Верховного Бога не забракло б, як не забракло б їм і засобів на існування. Наш рух свідомості Крішни започаткувала одна людина. І про наш прожиток ніхто не піклувався. Але нині ми щодня по всьому світі витрачаємо сотні й тисячі доларів, і рух дедалі розростається. Отож, не може бути мови за нестачу. Нехай заведющі заздрять, якщо ми будемо вірно триматись наших засад і йти слідами Панчататви, цей рух ширитиметься, незважаючи на будь-які перешкоди з боку підробних свамі, санясів, священників, філософів чи науковців, тому що він трансцендентний щодо будь-яких матеріальних понять. Тому тим, хто проповідує рух свідомості Кришни, нічого боятись таких людей без розуму та честі. 25 Повінь любові до Верховного Бога затопила всі сторони світу, і в її потоки занурились юнаки, старі, жінки, діти, всі. Пояснення Коли роздають скарби сховища любові до Верховного Бога, усю землю покриває могутня повідь. У Шідамі Майпурі інколи після дощового сезону розливається велика повідь. Це прикмета того, що почавшись із місця народження господа Чайтані, повінь любові до Верховного Бога повинна затопити весь світ, бо це ввілє нове життя в кожного, не минаючи ні старих, ні юнаків, ні жінок, ні дітей. Наш рух свідомості Крішни, рух Шечетані Магапрабу, такий могутній, що може затопити цілий світ і людей будь-якого класу, «Зацікавити любов'ю до Бога». Двадцять шість. «Рух свідомості Крішни розілється усім світом і затопить усіх і добродіїв, і негідників, і навіть кривих, калік та сліпих». Пояснення. Тут знову можна наголосити – Хоч як заздрісні негідники протестують проти того, щоб давати європейцям чи американцям священий шнур або санясу, немає потреби навіть брати до уваги, чи це порядна людина чи негідник. Бо духовний рух не залежить від тілесної оболонки з шкіри та кістоку. Цей рух належним чином заснований на вказівках панчатату і суворому дотриманні регулівних засад. І тому зовнішні перешкоди не становлять для нього перепон. 27. Коли п'ять осіб Панчататви побачили, що весь світ потонув у любові до Бога, і що сім'я матеріальних насолод у живих істотах знищено, вони відчули найвище щастя. Пояснення. Щодо цього ж Ілла Бхактисіданта Такур пише у своїй Аннобаш'ї. Усі живі істоти належать до межової енергії Господа, і тому кожна з них має природну схильність до свідомості Кришни хоча водночас у ній є, поза сумнівом, і сім'я потягу до матеріальних насолод. Під впливом матеріальної природи ця сім'я, наче від води, виростає в дерево матеріального рабства, що приносить живі істоті плоди усяких матеріальних насолод. Насолода цими матеріальними зручностями неминуче пов'язана з трьома різновидами матеріальних страждань. Однак, коли під дією законів природи розливається повінь, Насіння, що лежить у землі, не може прорости. Так само, коли усім світом розливається повінь любові до Верховного Бога, насіння матеріальної насолоди втрачає свою силу. Чим більше поширюється рух свідомості Кришни, тим більше зникає бажання матеріального задоволення. З ростом руху свідомості Кришни сім'я матеріальної насолоди саме природно слабшає. Завидники замість заздрити Рухові свідомості Кришни – що з милості Господа читання поширюється всім світом, повинні радіти, як у цьому вірші вказують слова пара, Парама Улласа. Але завидники, належачи до числа Канішта адикарі або Пракрита Бакт, відданих матеріалістів, які не досягли високого рівня духовного розуміння, замість радіти заздрять і вишукують вади в русі свідомості Кришни. Проте Шімат Прабодананда Сарасваді пише у своїй читання Чандрамріті, що під впливом руху свідомості Кришни, який поширює Господь Чайтаня, матеріалісти розвивають відразу до розмов про своїх дружин та дітей, так звані великі вчені кидають свої копітки студії ведичних писань, йоги облишають свою непрактичну практику розвитку містичних сил, аскети відмовляються від своїх аскез, а сан'ясі відкидають вивчення філософії Санкі усіх їх приваблює діяльність у бактійозі, Господа Чайтані, і вони не знаходять смаку вищого за смак свідомості Кришни. 28. врішті Чим більшу зливу любові до Верховного Бога викликають п'ять осіб Панчататви, тим вище піднімається Ця повінь і тим ширше розливається всім світом. Пояснення. Рух свідомості Крішни не знає шаблонів і застою. Він пошириться всім світом, попри всі заперечення людей, які не мають ні розуму, ні честі, і які обстоюють ніби європейських та американських плеч не можна визнати за браманів та сан'ясів. Тут сказано, що цей метод пошириться по всьому світі і затопить його свідомістю Крішни. 29.30 Маявади карманішта кутар кікаган, нинда капашанди жара парвадам шай саба махадaksha дая фалайла сей ваньята савере чуйте наріла Імперсоналісти, корисливі трудівники, лже логіки, блюзніри, невіддані та найнижчі з -поміж тих, хто вивчає різні науки дуже вправно уникають свідомості Кришне і тому «Повідь руху свідомості Кришни не може їх затрукнути». Пояснення. Як у минулому філософи Майяваді на кшталт Пракашананде Сарасфатіс Бенареса, сучасні імперсоналісти не цікавляться рухом свідомості Кришни, який започаткував Господь читання. Їм невідомо, чого вартий матеріальний світ, вони вважають його оманним, і не встані збагнути, як рух свідомості Кришни може його використовувати». Вони так захоплені роздумами про безособистісне, що без тіні сумніву все духовне розмаїття вважають за матеріальне. Нічого не знаючи поза своїми спотвореними поняттями щодо брамаджоті, вони не здатні зрозуміти, що Кришна, верховний богособа, духовний і тому недосяжний для понять, породжених матеріальною ілюзією. Коли Кришна втілюється сам або в подобі відданого, ці філософи Маєваді зараховують його до звичайних людей. Такі погляди засуджено в Багаватгіті 9:11 мамудаману машитом парамбавамто мамабгута магешварам невігласи зневажають мене, коли я сходжу в людській подобі. Вони не знають моєї трансцендентної природи і верховної влади над усім сущим. Є й інші нечестиві люди, які користають з появи Господа, аби нажитися, і, дурячи, несвідомий люд. Видають себе за його втілення. Боже втілення повинно відповідати вимогам шастр, а також вершити небувалі діяння. Негідника не слід визнавати за втілення Бога, його слід випробувати, перевіривши, чи може він діяти як верховний Бог особа. Наприклад, коли Кришна навчав Арджуну Багавадгіти, Арджуна визнав його за верховного Бога особу. Але для науки нам попрохав Господа явити свою всесвітню форму і тим довести, що Він воїстинно Верховний Господь. Так само треба перевіряти, чи відповідає самозване втілення Верховного Бога авторитетним критеріям. Щоб не піддатись на оману якоїсь вистави, влаштованої за допомогою містичних сил, найліпше перевірити, чи описано те чи інше так зване втілення Бога у шастрах. У шастрах визначено, що Читання Магапрабу – це втілення Крішне, і тому кожен, хто імітує Господа Чайтаню і проголошує себе втіленням, повинен довести свої слова свідченнями з шастр, які підтвердили його прихід. 31. Побачивши втечу Маяваді та всіх інших, Господь читання подумав, «Я хотів, щоб усі поринули в води цього потопу любові до Верховного Бога, проте декому вдалося уникнути його». Тому мені доведеться вигадати якусь хитрість, щоб затопити любов'ю і їх». Пояснення. Тут йдеться за дуже важливий момент. Господь читання добирав способу привабити Майваді та всіх тих, хто не зацікавився рухом свідомості Кришни. Це ознака Ачар'ї. Від Ачар'ї, що приходить у цей світ служити Господові, не слід сподіватися, щоб він відповідав якомусь шаблону тому що Ачар'я повинен вишукувати всі способи, якими можна поширювати свідомість Крішни. Іноді заздрісні люди критикують рух свідомості Крішни за те, що до поширення любові до Верховного Бога тут залучено як юнаків, так і дівчат. Не знаючи, що в країнах на кшталт Європи та Америки юнаки з дівчатами спілкуються дуже вільно, ці нерозсудливі та негідні люди засуджують тісне спілкування юнаків та дівчат у русі свідомості Крішни. Але цим негідникам слід замислитись над тим, що люди не здатні змінити суспільні звички, набуті у своїй громаді за один день. Крім того, з цих юнаків та дівчат виховують проповідників, і тому ці дівчата не звичайні, і нічим не поступаються своїм братам-проповідникам свідомості Кришни. Тому залучати до цілковито трансцендентної діяльності і юнаків, і дівчат – це тактичний хід, що має метою поширювати рух свідомості Кришни. Заздрісним невігласам, які критикують спілкування юнаків та дівчат, доведеться задовольнятись власною глупотою, бо їм не до снаги винайти якісь дієві засоби, що допоможуть поширити свідомість Кришни. Їхні шаблонні методи ніколи не допоможуть поширити свідомість Кришни. Отже, наша діяльність досконала і цим ми завдячуємо милості Господа Чайтані Магапрабу, бо саме він хотів винайти спосіб привабити всіх, хто ухиляється від свідомості Кришни. 33. Тому, все зваживши, Господь прийняв ступінь сан'яси. Пояснення. Господові, Шичатані Магапрабу, не було потреби приймати сан'ясу. Адже він сам Бог, і тому немає нічого спільного з матеріальними тілесними поняттями щодо життя. Шичатані Магапрабу не ототожнював себе з жодною з восьми варн та ашамів, з браманами, кшатерями, ващими, шудрами, брамачарі, гріхастами, ванапрастами чи сан'ясі. Він – ототожнював себе з Верховним Духом, що читання Габрабу, як зрештою будь-який чистий відданий, ніколи не ототожнює себе з цими суспільними та духовними ступенями життя, тому що відданий завжди трансцендентний щодо такого суспільного поділу. Однак Господь читання вирішив прийняти Сан'ясу, зваживши на те, що як Сан'ясі всі будуть виказувати йому шану і від того отримувати благо. Що насправді йому не було потреби приймати Санясу, він зробив це задля добра тих, хто, можливо, вважав його звичайною людиною. Головна мета, за якої він прийняв Санясу, полягала в тому, щоб звільнити Санясі Маєваді. Це буде ясно далі з цієї глави. Шіла Бахтісіданта серед Такор пояснив термін маєваді так: початок цитати верховний богособа, трансцендентний щодо матеріальних уявлень про життя. Маяваді це той, хто тіло верховного бога особи Крішни вважає складеним з маї. І так само Господня убитель та метод наближення до нього – відане служіння. Все, що пов'язане з віданим служінням, Маяваді вважає за маю. Маєю називають матеріальне існування, що відзначається корисливою діяльністю з її неминучими наслідками – До такої корисливої діяльності Маєваді зараховують і віддане служіння. На їхню думку, багаватам відданим, щоб насправді звільнитись, треба очиститись за допомогою філософських роздумів. Тих, хто тримається такої думки про відене служіння, називають кутаркіка лже логіки. А тих, хто вважає відане служіння за корисливу діяльність, називають карманішта. Всіх, хто критикує відане служіння, називають ніндака блюзніри. Невідомих, які вважають діяльність у відданому служінні за матеріальну, називають Пашанді, а дослідників від науки, які обстоюють такий погляд, називають Адама Падуа. Всі ці Кутаркіка, Ніндака, Пашанді та Адама Падуа уникали благотворного впливу руху Шичетанім Гапрабу, що розвиває в людині любов до Бога. Шкодуючи їх, Шичетанім Гапрабу вирішив, прийняти сан Сан'яси, тому що, бачачи його в ролі Сан'яси, вони віддавали б йому шану. В Індії Сан'ясі шанують і досі. Навіть сам одяг Сан'ясі викликає в індійців шану. Отож, Шичетані Магапрабу прийняв Сан'ясу, бо це допомогло йому проповідувати своє вчення відоності, хоча з жодного іншого погляду він не мав потреби приймати четвертий стан духовного життя. 34. 24 роки Шичетані Магапрабу жив домогосподарем а на початку 25-го прийняв стан Пояснення. Існують чотири ступені духовного життя – Брамачаря, Гріхаста, Ванапраста та Саняса. В кожному з цих Ашрамів є чотири підрозділи. Підрозділи Брамачаря Ашаму – це Савітря, Праджапаття, Брама та Брихат. Підрозділи Гріхаста Ашаму – це Варта, що трудяться якоюсь професією, санчая збирачі, шаліна, що ні в кого нічого не прохають, та шілончана, що підбирають зерно з рисових полів. Відповідно, підрозділи Ванапраста Ашаму це Вайканаса, Валакілля, Аудумбара та Пенапа. А підрозділи саняси це Котічака, Багудака, Хамса та Нішкрія. Є дві категорії санясі, яких звуть Дгіра та Народтама. За що згадано ушім Адбаковетом? 1,13, 26, 27. Шечитання Магапрабу прийняв Санясу наприкінці січня 1432 року ери Шакабда 1510 року нашої ери від Кешеви Бараті, що належав до Шанкара Сампродаї. 35. Прийнявши Санясу, шетання Магапрабу привабив увагу всіх тих, хто раніше його уникав, і насамперед логіків. Так, і теоретики, і безвірні, і корисливі трудівники, і огудники всі прийшли віддатися лотосовим стопам Господа. 37. Господь читання усім їм вибачив, і вони поринули в океан, в океан відданого служіння, тому що ніхто не здатний уникнути незрівнянних любовних сітей Шичитані Магабрабу. Пояснення. Шичитані Магабрабу – це взірцевий Ачар'я. Ачар'я – це зразковий вчитель, що знає мету явлених писань, поводиться саме так, як вони наказують, і вчить своїх учнів також діяти за цими засадами. Як ідеальний Ачар'я, всерідчитання Магабрабу, винаходив різні способи, щоб привабити всіх атеїстів та матеріалістів. Кожен Ачар'я використовує якісь свої засоби, поширюючи свій рух з метою привести людей до свідомості Кришни. Отож, методи одного Ачар'ї можуть відрізнятися від методів іншого, але ніхто з них не забуває про найвищу мету. Шиларупа Гусамі радить. Ачар'я повинен знайти спосіб, щоб так чи інакше привести людей до свідомості Кришни. Насамперед, вони повинні розвинути свідомість Кришни, а всі правила та приписи можна поступово ввести потім. У нашому русі свідомості Кришни ми керуємось саме таким підходом Господа Шича Тані Магаправу. Наприклад, у західних країнах юнаки і дівчата вільно спілкуються між собою. І тому, щоб привести їх до свідомості Кришни, треба їм девчому попускати, беручи до уваги їхні суспільні звичаї. Ачар'я повинен розробити такі засоби, які б дали їм змогу прийняти свідомість Кришни. Тому я, хоча й санясі, Подеколи одружує юнаків та дівчат. Хоча за всю історію саняси ще жоден санясі особисто не брав участі в одруженні своїх учнів. 38. Шийчетанім Гапрабу з'явився, щоб врятувати всі пропащі душі. Отож він розробив багато засобів для того, щоб звільняти пропащі душі з пазорів має. Пояснення. Ачарю турбує те як пролити милість на пропащі душі. Для цього треба брати до уваги Деша Кала Патру, тобто місце, час та об'єкт. Бачачи, як європейські і американські юнаки та дівчата в нашому Русі, свідомості Кришни проповідують разом, малорозумні люди засуджують нас за те, що ми не обмежуємо їхнього спілкування. В Європі та Америці – Юнаки та дівчата спілкуються без ніяких обмежень і володіють рівними правами. Тому строго розмежувати там чоловіків та жінок не вийде. Проте ми даємо і чоловікам, і жінкам ґрунтовну підготовку, навчаючи їх проповідувати. І вони проповідують справді чудово. Звичайно, ми якнайсуворіше забороняємо незаконні статеві стосунки неодруженим юнакам та дівчатам не дозволено спати чи жити разом, і в кожному храмі для них є окремі приміщення. Гріхасти живуть поза межами храму, тому що в храмах ми не дозволяємо жити разом навіть одруженим чоловікам та жінкам. Це дає прекрасні результати. І чоловіки, і жінки проповідують благовість Господа Читані Махапрабу та Господа Крішни з подвійною силою. Слова Саба Ністарі Текори чатори Апара у цьому вірші означають, що Ші Чатан хотів звільнити всіх і кожного. З цього випливає принцип, за яким повинен діяти проповідник – строго дотримуватись наведених у шастрах правил і водночас розробляти засоби, які дозволять із якнайбільшою силою розгортати проповідь, скеровану на порятунок пропашчих. 39 Табені джабактакоїла джатамлеча ади, собе ей райло, матрако ширмаявади. Всі стали віданими Господа Чайтані навіть млеччі та явани. Уникнули його тільки імперсоналісти, послідовники Шанкарачарії. Пояснення. У цьому вірші. Ясно вказано на те, що хоча Господь Чайтан Махапрабу перетворив на відданих і мусульман, і інших млеч, і послідовники Шанкарачарі ніяк не визнавали відданого служіння. Прийнявши стан зреченості, Чайтан Ямагапрабу навернув до свідомості Крішни численних представників класу карманішта, що були прив'язані до корисливої діяльності, багатьох великих логіків, як оце Саробома Батачаря, огудників Ніндака як оце Пракашананда Сарасфаті, невіданих Пашанді, як оце Джагай і Мадгай, і здеградованих студентів Адама Падуа, як оце Мукунда і його друзі. Усі вони поступово стали віданими господа. Віданими стали навіть патани, мусульмани. Але найгірших блюзнірів імперсоналістів навернути до віданого служіння було вкрай важко, тому що вони винахідливо ухилялись від заходів господа Чайтані Мгаправу. Шіла Бактисіданта Сарасваді Такур, описуючи Кашіра Маєваді, пояснює, люди, які перебувають під оманною емпіричного знання або безпосереднього чуттєвого сприйняття і які через це вважають себе здатними за допомогою своїх матеріальних понять, розібратися хоча б у цьому обмеженому матеріальному світі, роблять висновок, що все доступне безпосередньому чуттєвому сприйняттю – це мая, ілюзія. Вони намагаються довести, що абсолютна істина недосяжна для чуттєвого сприйняття, але в ній немає духовного розмаїття чи насолоди. Згідно з каші Рима духовний світ – це просто порожнеча. Вони не вірять ні в особу абсолютної істини, ні в його різноманітну діяльність у духовному світі, хоча вони наводять якісь невельми сильні докази, вони просто не мають поняття щодо різноманітної діяльності абсолютної істини. Цих імперсоналістів, послідовників Шанкарачарії, звичайно, знають як кашир маяваді, імперсоналістів з Варанасі. Поблизу Варанасі розміщене ще одне угруповання імперсоналістів, відомих як маяваді Саранати. Під Варанасі лежить місто Саранат, де стоїть велика буддійська ступа, ритуальна буддійська споруда. Там живе багато прихильників філософії буддизму, і їх називають маяваді Саранати. Імперсоналісти-саранати відрізняються від імперсоналістів з Варанасі. Імперсоналісти Варанасі проголошують, що безособистісний браман – це істина, а матеріальне розмаїття – ілюзія. На відміну від них, імперсоналісти-саранати не вірять навіть у те, що абсолютно істину чи браман можна вважати за протилежність має ілюзії. За їхніми уявленнями, матерія – це єдиний прояв абсолютної істини. По суті... І має ваді і має ваді сарнати, і так само всі інші філософи, які не знають про духовну душу, пропагують відвертий матеріалізм. Жоден з поміжних не має чіткого розуміння абсолюту чи духовного світу. Філософи, що, як має ваді не вірять у духовне буття абсолютної істини і за все суще вважають матеріальне розмаїття, не вірять, що існують два різновиди природи нижчий матеріальний та вищий духовний, як це описано в Бхагавадгіті. Ні майаваді Варанасі, ні майаваді Саранати через обмеженість своїх знань не визнають засад Бхагавадгіти. Ці імперсоналісти не мають досконалого духовного знання і не здатні зрозуміти засади Бхакті-йоги, а тому їх слід віднести до невідданих, налаштованих проти руху свідомості Кришни. Іноді перешкоди, які створюють ці імперсоналісти, Імперсоналісти ускладнюють нашу діяльність, але їхня так звана філософія нас не хвилює, тому що ми обстоюємо свою філософію, викладену в Багават-гіті, як вона є, і досягаємо великого ефекту. Обидва різновиди імперсоналістів майавади теоретизують щодо відданого служіння Неначе воно доступне для їхнього спекулятивного аналізу, і вирішують, що предмет Бхакті-йоги – це утвір Майі, і що Кришна, відане служіння та віданий – це також Мая. Тому, як сказав Ши Чатані Магапрабу, «Майявади Кришне апаралі». Всі Майяваді чинять образу проти Господа Кришне. Штані Черетамрита, Мад'я, 17, 129. Зрозуміти рух свідомості Кришни їм не під силу, а тому їхні філософські висновки для нас не становлять жодної цінності. Хоч би як вправно ці сварливі імперсоналісти розгортали свою логіку, ми спростовуємо всі їхні судження і далі розвиваємо рух свідомості Кришни. Їхні умоглядні вигадки не можуть зупинити руху свідомості Кришни, тому що він цілковито духовний і жодною мірою від Маєваді не залежить. Brindavana джай те, прабу рогі локасі те, майя Коли Господь Шичатанні Махапрабу, ідучи до Вріндавани, проходив через Варанасі, санясі філософи школи Маєвади всіляко його обмовляли. Пояснення. Шичатанні Магапрабу, проповідуючи з повною силою свідомість Кришни, стикався з численними філософами майя ми так само стикаємося з вороже налаштованими свамі, йогами, імперсоналістами, вченими, філософами та іншими умоглядними теоретиками, і з милості Господа Кришне ми їх усіх легко перемагаємо. 41. Огудники казали. Він, дарма що санясі, зовсім не цікавиться вивченням Виданти, а натомість безупинно співає і танцює в Сан-Кіртані. Пояснення. На щастя чи ні, ми також зустрічаємо таких майвадів, які критикують наш метод оспівування святих імен і звинувачують нас у тому, що ми не цікавимось вивченням писань. Вони не знають, що ми переклали англійською мовою велике число книг і що учні в наших храмах Регулярно вивчають їх вранці, о півдні та ввечері. Ми пишемо та друкуємо багато книг, а наші учні вивчають їх і розповсюджують по всьому світі. Жодна зі шкіл Майаваді не здатна пред'явити стільки книг, скільки маємо ми. А проте вони звинувачують нас у тому, що ми не любимо вивчати писання. Ці звинувачення цілком безпідставні. Філософію ми вивчаємо, одне, що ми не вивчаємо безглуздих творів Маєваді. Санясі Маєваді не успівують святих імен і не танцюють. Підпираючи свої заперечення вказівками писань, вони називають успівування святих імен і танець таур'я-тріка. Вони кажуть, що це одна з дій, яких санясі повинен повністю уникати, і що санясі повинен натомість присвячувати свій час на вивчення веданти. Насправді ці люди не розуміють, що таке веданта. У Багатгіті 15.15, 15. Кришна каже, Ведайща Сарвай Ахамейва ведьо веданта крідведа відевачам. Всі веди призначені для того, щоб пізнати мене. Воістину, я укладач веданти, і я той, хто знає веде. Веданто уклав не хто інший, як Господь Кришна. І кожне його слово, це філософія веданти. хоча майваді не, знають, не знаються на Виданті. Яку Верховний Богособа виклав у трансцендентній формі Шімад Бхагаватам, вони дуже пишаються своїми студіями. Передбачаючи шкоду, до якої призведе їхнє спотворене тлумачення філософії Веданти, Шілав'я Садева прокоментував Веданта сутру своїм Шімад Бхагаватам. Шимад Бхагаватам це Башьоям Брамасутранам, тобто всю філософію Веданти, викладену в афоризмах. Брамасутри докладно з'ясовано на сторінках Шимадбагватам. Отож, справжній проповідник філософії Веданти – це людина у свідомості Крішни, яка постійно читає Багавад Гіту та Шимадбагватам, усвідомлює смисл цих книжок і вчить цього весь світ. Майваді дуже пишаються зі своєї монополії на філософію Веданти, проте віддані мають свої коментарі на Веданту, як оце Шимадбагватам, або твори інших Ачарій. Коментар Гоуді Вайшнавів – це Говінда-бхаш'я. Закадемаєваді про те, ніби віддані не вивчають веданти безпідставні. Майваді не розуміють, що співати святі імена, танцювати і проповідувати Бхагавад-дарму, тобто засади Шрімад-Бхагаватам, це те саме, що вивчати веданту. Гадаючи, що єдине заняття для санньяси полягає в тому, щоб читати філософію веданти і не бачачи, щоб Читанням Агапрабу безпосередньо її вивчав, вони критикували Господа. Шіпаченка Рачар'я приділяв найбільшу вагу вивченню філософії Веданти: Веданта Вакейшу, Садара Манта, Коупінаванта, Калубаґяванта. Санясі, прийнявши стан суворої зреченості і носячи на собі лише шматок тканини довкола стегон, завжди повинен насолоджуватись філософськими висловами веданта сутри. Такій людині у стані зреченості слід вважати дуже пощастило. Маєваді у Варанасі ганили Господа Чайтаню за те, що його поведінка не відповідала цим засадам. Господь читання, проте, дарував цим Санясі Майаваді свою милість і звільнив їх обговорюючи Веданту з Пракашанандою Сарасфаті та Сарабомою Батачарією. Синок два. Молко Цей Четані Магабрабу – неписьменний Санясі, що не знає свого справжнього обов'язку. Піддаючись сентиментам, він вештається разом з іншими сентименталістами. Пояснення. Нетямущі ваді, не розуміючи, що Рух свідомості Кришни стоїть на міцному філософському фундаменті трансцендентної науки, поверхово судять про занурених у танець та спів людей як про тих, хто не знає філософії. Насправді всі, хто перебуває у свідомості Кришни, досконало знають сутність філософії Веданти, бо вивчають правдивий коментар до цієї філософії Шимат Бхагаватам, і дотримуються настанов Верховного Богоособи, викладених у Бхагаватґіті, як вона є. Осягнувши філософію Бхагавати, тобто Бхагава та Дхарму, вони розвивають абсолютно духовну свідомість, свідомість Кришни. І тому їхні співи і танці не матеріальні, а навпаки являють собою цілковиту духовну діяльність. Хоча всім подобається екстатичний спів і танець відданих, що вже прославились як Кришнаїти або Харе Кришна, Майеваді за браком знання не здатні по-справжньому оцінити діяльність відданих. 43. Чуючи ці всі пересуди, Господь читання Магапрабу лише усміхався до себе. Нехтуючи такими закидами, він з Маяваді не розмовляв. Пояснення. Ми, як віддані в свідомості Крішни, не любимо марнувати цінний час на розмови з філософами Маяваді, але, коли випадає нагода довести до їхнього розуміння нашу філософію, ми завзято це робимо і досягаємо успіху. 44. Так, не звертаючи уваги на Гуду з боку Майаваді Варанасі, господь Чатані Магапрабу попрямував до Матхури і, відвідавши її, повернувся до Варанасі, щоб навести там лад. Пояснення. Під час перших відвідин Варанасі господь Чатані Магапрабу не розмовляв з філософами Майаваді, але, побувавши в Матхурі, він прийшов до Варанасі ще раз, щоб донести їм істинний смисл виданти. 45. Цього разу Господь читання зупинився в домі Чандрашекари, дарма що того вважали за Шудру чи каясту, бо Господь як верховний богособа не залежить ні від чого. Пояснення. Господь читання зупинився в домі Чандрашекари-Писаря. Хоча санясій не заведено жити в домі Шудри. 500 років тому насамперед у Бенгалії велося так, що за браманів вважали народжених у родині браманів, а всіх народжених у інших родинах, навіть у родинах вищих каст, кшатрі чи Ваші, вважали за не браманів або шудру. Тому, хоча Ши Чандрашекар був урядовцем з північно-індійської родини Каяст, його вважали за шудру. Так само вайші і насамперед представників громади Суварнаванік у Бенгалії вважали за шудр і навіть Вайдій, більшість з яких були лікарями, також мали зашудр. Господь читанням Гапробу, проте, не визнавав цього штучного поділу, що його запровадили люди з ницими мотивами. Пізніше і Каясти, і Вайдій, і Ваніки почали приймати священий шнур, незважаючи на протести з боку так званих браманів. Задовго до Четанім Гапробу Кастусу Варна Ванік піддав осуду Балалсен, тогочасний цар Бенгалії. Зводячи з ними особисті порахунки. У Бенгалії представники касти Суварна Ванік дуже багаті. Всі вони банкіри і торгують золотом та сріблом. Балал Сен часто позичав гроші в банкіра з касти Суварна Ванік. Коли Балалсен збанкрутував, цей банкір перестав постачати його грошима. Балалсен розгнівався і затаврував усю громаду Суварна Ванік, зарахувавши її до Шудр. Баллалсен намовляв браманів не визнавати суварнаванік за послідовників вед і браманічних засад. Деякі брамани підтримали дії Балалсена, але інші ні. Отож брамани також розкололися на два табори, і всі, хто підтримував громаду Суварнаванік, відлучили від громади браманів. Така взаємна упередженість зберігається в суспільстві і понині. У Бенгалії багато вайшнавських родин, члени яких дарма що народились не в браманічних родинах діють у ролі Ачарій, даючи учням по святу і священий шнур, як приписують вайшнавські тантри. Наприклад, у родинах такори Рагунандани Ачарії, Такури Кришнадаси, Наванігоди Годи та Расікананди Деве, учня Шямананди Прабу, виконують церемонію вручення священного шнура, як це роблять для кастових госвамі, і цього звичаю дотримуються упродовж останніх 300-400 років. Вони беруть учнів з браманських родин і являють собою істинних духовних вчителів, що можуть поклонятися Шалаграма Шілі. Поклоніння Шалаграма Шілі становить частину поклоніння божества. Коли ми пишемо ці рядки, поклоніння Шалаграма Шілі в Русі Свідомості Крішне ще не запроваджене, однак скоро ми запровадимо це поклоніння в усіх наших храмах як важливу складову частину Арчана Марги – поклоніння божества. 46. Господь Чайтаня взяв зазвичай їсти в домі Тапанаміши і не відступав від цього. Він ніколи не спілкувався з іншими санясі і ніколи не приймав від них запрошень. Пояснення. Зразкова поведінка господа Чайтані виразно показує, що санясі-вайшнави не можуть приймати запрошень від санясі-маєваді і тісно спілкуватися з ними. 47. Коли з Бенгалії прийшов на Госамі, він зустрівся з господом Чайтанією в домі Тапанаміші. Господь Чайтаня упродовж двох місяців жив там, навчаючи Санатину Нагосамі науки відданого служіння. Пояснення. Господь Чайтаня був вчителем Санатини Госфамі в лінії учнівської послідовності. Саната Нагосамі був видатний вчений, знавець санскриту та інших мов, але до того, як отримав настанови від Господа Чайтані, він не писав нічого щодо звичаїв вайшнавів. Його широко відома книжка Гарібакти Віласа, в якій дані настановить для тих, хто хоче стати вайшнавою, заснована повністю на повчаннях читання Магапробу. У Гарібахті Віласі Шісаната Нагосамі однозначно вказує, що кожен, належним чином, отримавши посвяту від істинного духовного вчителя, може відразу стати браманою. Він каже щодо цього: як бронза, сполучаючись із ртуттю в алхімічній реакції, перетворюється на золото, так і людина, яку належним чином виховав і посвятив істинний духовний вчитель, стає браманою. Іноді вихідці з браманських родин виступають проти цього, але вагомих доказів проти цієї засади в них немає. З милості Кришни та Його відданого, життя людини може змінитись. Це підтверджують слова Шиман Багватам. Джагаті Бандам та Шуддянті. Джагаті Бандам вказує на те, що жива істота зумовлена певним типом тіла. Тіло, безперечно, перешкоджає людині в духовному житті. Однак той, хто спілкується з чистим віденим та дотримується його настанов, може обійти цю перешкоду і стати повноправним браманою, отримавши від нього виховання і посвяту. Шиладжіва Госамі пояснює, чому не Брамана здатний перетворитися на браману, спілкуючись із чистим віданим. Праба Вішнави намага. Господь Вішну такий могутній, що йому до снаги зробити що завгодно. Тож змінити тіло відданого, який діє під проводом чистого віданого Господа, Вішну не важко. 48. Ши Чатаня Магапрабу навчив Санатину Госамі всіх правил щодо життя і діяльності відданого, спираючись на Шімадбагватам та інші писання, що дають ці сокровенні вказівки. Настанови істинного духовного вчителя в системі парампери повинні спиратися також і наявлені ведичні писання. Представник учнівської послідовності не має права вигадувати власних правил поведінки. Існує багато так званих послідовників вайшнавського вчення читання Магапрабу, які не додержують сумлінно приписів шастр. І тому їхні громади називають апасампродаєми. Апасампродає означає «за межами сампродає». Ось назви деяких із цих громад Оула, Баула, Картабаджа, Неда, Даравеша, Санні, Сахаджія, Сакібеки, Смарта, Нджата Атіваді, Чудадгарі та Горанганаґрі вірний послідовник учнівської лінії, яка бере початок від Господа Четані Магапрабу, повинен триматись осторонь цих апасампродай. Без настанов істинного духовного вчителя зрозуміти ведичну літературу не вдасться. Щоб наголосити на цьому, Господь Кришна ясно вказав у своїх повчаннях Арджуні, що Арджуна здатний зрозуміти таїну Багаватгіти тільки тому, що є його відданим і довіреним другом. З цього слід зробити висновок, що кожен, хто бажає зрозуміти таїну явлених писань, повинен звернутися до істинного духовного вчителя якнайсмиренніше слухати його і служити йому. Тоді смисл писань відкриється такому учневі. Ведах сказано Швта Шватара Упанішата, 6.23. Ясядеви парабактир, ятхадеї ведатхагура, ясся й текадита, ярата, пракашанте магатманага. Істинний смисл писань відкривається тому, хто має непохитну віру як у Верховного Бога особу, так і в духовного вчителя. Хіла Норотам дас радить. Саду я -я -я Смисл його поради полягає в тому, що людина, яка хоче зрозуміти істинну мету духовного життя, повинна з великою увагою брати на станови саду, явлених писань та духовного вчителя. Ні саду, свята людина чи вайшнав, ні істиний духовний вчитель ніколи не кажуть нічого такого, що виходить за рамки дозволеного в явлених писаннях. Отже, слова явлених писань збігаються з словами істинного духовного вчителя та святих особистостей. Тому треба узгоджувати свою діяльність із цими трьома важливими джерелами знання. 49. Тим часом, як господь Чатані Магапрабу давав на станови Нігосамі, Чандра Шекар і Тапан Мішра поринули у відчай і прийшли до лотосових стіп Господа з проханням. 50. Кодексу Ніба Прабу, Томара Нінда, Набарі Согіти, Абачари Боджіван. Доки нам терпіте ганьбу, якою вкривають твою поведінку твої огудники, ніж слухати цю огуду, ліпше нам накласти на себе руки. Пояснення. Одна з найважливіших настанов, що читані Магапрабу щодо вайшнавської поведінки, полягає в тому, що вайшнав повинен бути терплячий як дерево і покірливий як трава. Святе Господнє ім'я треба успівувати в смиренному настрої, маючи себе за нижчого від соломини на дорозі. Слід бути терплячішим за дерево вільним від марнолюбства і готовим якнайшанобливіше схилятися перед іншими. З таким настроєм можна успівувати святе ім'я Господа безперервно. А проте автор цих самих настанов, Господь Чатаннім Гапрабу, не стерпів негідної поведінки Джагая та Мадгая. Коли вони поранили Господа Нітянанду Прабу, Чатаннім Гапрабу розгнівався і хотів їх вбити на місці. Вони врятувалися тільки з ласки Господа Нітянанди Прабу. Коли йдеться за нас самих, ми повинні держатись дуже смиренно і покірливо. Вайшнав повинен терпляче зносити образи і не гніватись. Але коли хтось ганить гуру Вайшнави або когось із інших Вайшнавів, він повинен спалахнути гнівом, мов вогонь. Приклад цього показав Господь Чатані Магапрабу. Образи Проти інших вайшнавів не слід терпіти. Треба негайно зробити одну з трьох речей. Якщо ганблять вайшнаву, слід зупинити блюзніра за допомогою доказів та вищого глузду. Якщо вміння зробити це немає, треба на місці накласти на себе руки. А якщо немає змоги зробити і це, треба піти геть. Коли господь Чатаня Махапрабу жив у Бенарасі, Каші, Санясі Маєваді всіляко ганили його за те, що він, хоча й був Санясі, дозволяв собі співати і танцювати. Та панаміша і Чандра Шекара чули ці пересуди і не могли їх стерпіти, тому що всім серцем були віддані Господу Чайтані. Проте покласти край цій незносній огуді вони також не могли і тому, готові накласти на себе руки, звернулись до Господа Чайтані Магаприву. 51 Санясі Майваді всі засуджують твою святість. Нам не сила зносити це далі, бо їхня огуда крає нам серце. Пояснення. Це свідчення щирої любові до Крішне та Господа Четані Махапраму. Існує три категорії вайшнавів – Канішта-дікарі, Мадіама-дікарі та Утама-дікарі. Канішта-дікарі, тобто відданий на найнижчому щаблі вайшнавського життя, має тверду віру, але не знається на судженнях шастр. Відданий на другому щаблі, Мадья-мадікарі, обізнаний зі всіма судженнями шастр і твердо вірить в гуру та господа, тому він, уникаючи невіданих, проповідує несвідомим. Однак Мага-багавата, тобто уттама відданий на найвищому щаблі життя увіданості, не бачить жодної істоти, налаштованої проти вайшнавських засад, тому що вважає за вайшнаву кожного, крім себе самого. Сутність цього монаструю відображено в настанові Щичетанні Магаправу щодо того, що слід бути терпиливішим за, д... за дерево і вважати себе нижчим за солому на вулиці. Трінадапі Сумійчена та Іва Сагішнона. Проте, навіть якщо відуний перебуває на рівні Уттама багавати, проповідуючи, він повинен сходити на другий щабель життя, рівень Мадья-Мадикарі, тому що проповідник не може терпіти угуди інших вайшнавів. канішта адикарі також не може терпіти такої угуди, однак він не вміє покласти їй край, цитуючи Шастри. З цього знати, що Тапан Міша та Чандрашекар були канішта-дікарі, бо не вміли спростувати аргументи бенариських санясів. Вони не могли терпіти цієї огуди, але не могли і припинити її, і тому звернулися до господа читані Магапрабу, прохаючи щось діяти. 52. На цю мову Тапан Мішри та Чандра Шеккари Шичетані Магапрабу тільки легко усміхнувся і не сказав нічого. Аж тут, побачитися з Господом, прийшов один брамана. Пояснення. Огуда була скерована проти самого Шичетані Магапрабу, отож він не ображався, він просто усміхнувся. Це взірець вайшнавської поведінки. Коли критикують нас, не слід гніватись. Але коли критикують інших вайшнавів, ми повинні діяти так, як описано вище. Шичетані Магапрабу пошкодував своїх чистих відданих та Панумішу та Чандрашекару. І з його милості відразу ж з'явився цей Брамана. Своєю всемогутністю Господь створив цю ситуацію заради щастя своїх відданих. 53. Брамана кинувся до лотосових стіп читання Магапрабу і попрохав Господа не гніватись і милостиво виконати одне прохання. Пояснення. Веди наказують. «Та двідгі прані пати на до вищого авторитета слід звертатись смиренно. Бхагавад-Гіта 4.34 Вищому авторитетові не можна кидати виклик. Своє прохання до духовного вчителя чи духовних авторитетів треба висловлювати дуже смиренно. читання Магапрабу – ідеальний вчитель, що вчить власною поведінкою. І так само вчать власною поведінкою всі його учні. Отож, цей брамана, очистившись у товаристві Четані Магапрабу, звертаючись із проханням до вищого авторитету, дотримував цих засад. Він впав до лотосових стіп, ще Четані Магапрабу, а тоді почав говорити. 54. Любий Господи, я запрошую до своєї Господи всіх сан Бенареса. Мої бажання будуть виконані, якщо ти теж приймеш мої запрошення. Пояснення. Брамана знав, що на той час читання Магапрабу був єдиний санясі Вайшнава в Бенарисі і що всі інші були маєваді. Обов'язок гріхасти час від часу запрошувати до себе санясі і частувати їх. Цей Брамана Гріхаста хотів запросити до себе всіх санясі, але разом з тим він знав, що господа читання Магапрабу дуже важко буде вмовити прийти туди, де будуть санясі Маєваді. Тому він впав до стіб Господа Чайтанії і почав палко благати Господа, змилуватись і задовольнити Його прохання. Так, з усім смиренням він висловив своє бажання. Любий Господи, я знаю, що ти ніколи не спілкуєшся з іншими санясі, але все одно прохаю змилуйся наді мною і прийми моє запрошення. Пояснення. Ачар'я чи велика особистість зі школи вайшнавів не відступає від своїх принципів ні на крок, але хоча такий Ачар'я суворий, наче блискавка, подеколи він ніжний, як троянда. Отож, насправді він незалежний. Він строго дотримує всіх правил та приписів, але подеколи він робить певні послаблення. Всі знали, що Господь Чатання ніколи не спілкувався з і Майваді. А про те прохання цього брамани, як то видно з наступного вірша, він виконав. 56. Господь читання усміхнувся і прийняв запрошення цього брамани. Він зробив цей жест, щоб пролити милість на санясі Маяваді. Пояснення. панаміша та, пана та Чандрашекхара, впавши до лотосових стіп Господа, виливали свій смуток щодо осудливих висловів бенариських санясі про Господа. Читані Магапрабу тільки усміхнувся, а що він хотів виконати бажання своїх віданих, для цього відразу ж постала нагода. До господа прийшов Брамана і смиренно запросив його відвідати зібрання інших санясів себе дома. Цей збіг обставин стався завдяки всемогутності господа. 57. Брамана знав, що господь Читані Магапрабу ніколи не ходив ні до кого додому, а проте, отримавши натхнення від господа, щиро благав його прийняти запрошення. Наступного дня... Коли господь Чатані Магапрабу прийшов до того брамани додому, він побачив, що там зібрались усі сан'ясі Бенареса. 59. Побачивши сан'ясі, що Чатані Магапрабу склав їм поклони, а тоді пішов омити стопи. Омивши стопи, він поряд з тим самим місцем для обмивання і сів. Пояснення. Поклонившись Сан'ясі Майеваді, Шичетані Магапрабу наочно продемонстрував усім своє смирення. Вайшнави повинні шанувати всіх, а Сан'ясі і поготів. Шичетані Магапрабу вчить. Аманіна, Маана, Дейна. Слід завжди шанувати інших, але не треба вимагати шани до себе. Сан'ясі повинен ходити босоніж, тому, заходячи до храму чи зібрання відданих, він, перш як сісти в належному місці, повинен обмити стопи. В Індії і досі побутує звичай залишати взуття у визначеному для цього місці, тоді обмивати стопи і вже після того заходити до храму. Ші Чатані Магапрабу – це зразковий ачар'я. І ті, хто йдуть його стопами, повинні провадити життя у відданості за тими методами, яких він вчить нас. 60. Сівши долі, читані Магапрабу проявив свою містичну силу. Він явив навколо себе сяйво, Яке палало, мов мільйони сонць. Пояснення. Шитані Магапрабу, як Верховний Богособа, повен усіх енергій. Отже, в тому, що він явився його мільйонів сонць, немає нічого дивного. Господа Срікришна називають Югешвара, повелитель всіх містичних сил. Шикришна читані Магапрабу це сам Господь Срійкришна, і тому він може явити будь-яку містичну силу. 61 коли санясі побачили яскраве сяйво тіла в срічатані Магапробу, їхній розум привабився до нього, і вони одразу ж шанобливо повставали зі своїх місць. Пояснення, щоб привернути увагу звичайних людей, святі, гачар'ї та вчителі іноді проявляють надприродні здібності. Це потрібно для того, щоб привабити увагу невігласів. Але свята особистість не повинна надживати своєю силою для власного чуттєвого задоволення, як роблять лже що проголошують себе Богом. Чудеса, незрозумілі для звичайних людей, може показати навіть фокусник. Але це не означає, що він Бог. Немає більшого гріха, як приваблювати увагу людей проявами містичних сил, а тоді, користуючись з нагоди, оголошувати себе Богом. Істинний святий ніколи не проголошує себе Богом, а завжди держить себе як слуга Бога. Слузі Бога не потрібно проявляти містичні сили, і Він до цього неохочий. Але в ім'я Верховного Бога особи смиренний слуга Бога виконує свою діяльність так дивовижно, що звичайній людині годі й думати зробити щось схоже. Однак свята особистість ніколи не вважає такі звершення своєю заслугою. Добре знаючи, що коли з ласки Верховного Господа в нього виходить щось дивовижне, вся честь повинна йти панові, а не слузі. 62. Головою всіх присутніх Саньясі Майваді був Саньясі на ім'я Пракашананда Сарасваті. Підвівшись, він, якнайшанобливіше, звернувся до Господа Читані Магапрабу з такою мовою. Пояснення. Як Господь Ши Читані Махапрабу виказав шану всім санясі Майваді, так і голова присутніх Санясі Маєваді Пракашананда також виказав шану Господеві. 63. Будь ласка, ходи сюди, ходи сюди, твоя світлість. Чому ти сидиш у цьому нечистому місці? Що стало причиною твоєї скорботи? Пояснення. Тут виявляється різниця між Господом Чайтанією Магапрабу і Пракашанандою Сарасватію. У матеріальному світі кожен хоче представити себе дуже важливою і великою особою. Натомість читання Магапрабу представився дуже смиренно. Маєваді сиділи на почесних місцях, а читання Магапрабу сів у місці, яке не було навіть чистим. Тому санясі Маєваді подумали, що він, мабуть, чимось засмучений, і Прокашананда Сарасваті запитав про причину його горя. 64, Господь відповів. Я належу до нижчої громади Саньясі, і тому недостойний сидіти поруч з вами. Пояснення. Саньясі Майаваді дуже пишаються своїм знанням санскриту і приналежністю до Шанкара Сампрадаї. Вони свято переконані, що прийняти, що прийняти сан з чи стати проповідниками можуть самі тільки брамани, і то тільки ті, які досконало знаються на санскриті, передусім на його граматиці. Жонглюючи словами та граматичними правилами, саннясі Маєваді перетлумачують на своє всі шастри. Однак таке жонглювання словами засудив у своєму вірші сам шипад Шанкарачар'я. Дукрінкани. Дукрін у санскритській граматиці позначає суфікси та префікси. Шанкарачар'я застеріг своїх учнів щоб вони не обмежувалися граматичними правилами і поклонялись Говінді, бо інакше вони лишатимуться невігласами без надії на спасіння. Однак, попри настанови Шіпат Шанкарачар'ї, нетямущі санясі-майаваді тільки те й роблять, що за допомогою тонкощів санскритської граматики жонглюють словами. Санясі-майаваді дуже пишаються, якщо мають високі титули саняси, Тірта, Ашама чи Сарасваті. Навіть поміж собою тих санясі, які належать до інших сампрадай і мають інші титули, як це Вана, Арання чи Бараті, майеваді вважають за санясі нижчого рівня. Срічитані Магапрабу прийняв санясу у бараті Сампрадаї і тому вважав себе за санясі нижчого рівня, ніж Пракашананда-Сарасваті. Відмежовуючись від санясі-вайшнавів, Сан'ясі, має завжди вважають себе членами дуже високої духовної громади. Але Господь, срідчитання Магапрабу, навчаючи їх смиренності, зарахував себе до нижчої самброда сан'ясі. Тим самим він хотів чітко показати, що сан'ясі – це особа високого духовного розуміння. Становище особи високого духовного розуміння слід вважати вищим за становище людини без такого розуміння. Санясі з Маєваді Сампрадаги, звичайно, називають себе веданті, ніби вони мають монополію на знання веданти. Насправді ж, словом, веданті позначають того, хто досконало знає Кришну. Як засвідчено в Бхагавадгіті 15.15, ведайща сарвар агам ейва веддя. Всі веди призначені для того, щоб пізнати Кришну. Так звані веданті Майаваді не знають, хто такий Кришна, і тому, іменуючи себе веданті, знавцями філософії веданти, вони просто ошукують людей. Санясі ваді вважають за справжніх санясі тільки себе, а санясі Вайшнавської громади вважають за брамачарі. Брамачарі мають слугувати санясі і шанувати його як гуру. Санясі ваді тим самим проголошують себе не просто гуру, а джагад-гуру, тобто гуру всього світу, хоча вони, звісно, весь світ не бачать. Іноді вони вбираються в розкішні шати і їдуть слонами на чолі великих процесій і з цього приводу дуже пишаються собою, вважаючи себе за джагатгуру. Шілорупа Гусамі однак пояснює, що насправді Джагадгуру треба іменувати того, хто вміє панувати над своїми язиком, розумом, словами, шлунком, статевими органами та гнівом. Такий Джагадгуру істинно гідний брати учнів по всьому світі. Не маючи таких якостей, Санясі Маєваді іноді через марнолюбство діймають і ганьблять Санясі Вайшнаву, що смиренно служить Господеві. 65. Однак Пракашананда Сарасваті сам узявши Читаню Магапрабу за руку і з великою шаною посадовив його посеред зібрання. Пояснення. Шана, яку Пракашананда Сарасваті виявив Шичитані Магапрабу, гідна високої похвали. Таку поведінку зараховують до Аг'ята Сукріті – доброчесної діяльності, яку роблять несвідомо. Так Шичетані Магапрабу дуже тактовно дав Пракашананді Сарасваті нагоду збільшити свій запас Аг'ята Сукріті, щоб у майбутньому той зміг стати Санясі Вайшнавою. 66. Після того Пракашананда Сарасваті сказав як я знаю, тебе звати Срікришна Читання, Ти учень Срікесови Бараті, і тому ти гідний слави. Ти належиш до Шанкара Сампрадаї, як і ми, і живеш в нашому селищі Варанасі. Але чому, але чому ти з нами не спілкуєшся? Чому ти уникаєш навіть бачитися з нами? Пояснення. Санясі Вайшнава, чи Вайшнава на другому рівні розвитку духовного знання, може розрізнити чотири категорії істот. Верховного Бога особу – відданих, невинних та заздрісних. І з кожним з них він поводиться по-своєму. Верховного Бога він намагається глибше полюбити. З відданими намагається дружити. Серед невинних проповідувати свідомість Кришни, але заздрісних людей, ворожих до руху свідомості Кришни, він уникає. Господь Чатані Махапрабу сам подавав приклад такої поведінки – Через це Кашананда Сарасваті і запитував, чому Господь не спілкується і навіть не розмовляє з ними. Чатані Махапрабу на власному прикладі засвідчив, що проповідник руху свідомості Кришне загалом не повинен марнувати свого часу на розмови з Санясі Майеваді. Але коли виникає суперечка на основі шастр, Вайшнава повинен взяти слово і розбити їхні філософські погляди. На думку Санясі Майеваді, ведичним є тільки той Саняся, який бере сан'ясу в учнівській посвідовності від Шанкарачарі. Іноді вони з викликом заявляють, що сан'ясі-проповідники руху свідомості Кришни не справжні, тому що не належать до браманських родин. Маєваді не дають сан'яси тим, хто не походить із браманської родини. Проте, на жаль, вони не знають, що нині всі народжуються шудрами – Калау Шудра Самбхавага. Треба визнати, що за цієї епохи браманів немає – бо ті, що називають себе браманами на підставі свого походження, не мають браманічних якостей. Однак, якщо людина народилась навіть не в браманській родині, але має браманічні якості, її слід визнати за браманом, що підтверджує Шіла Нарадамуні та Великий Святий Шідарсвамі. Це саме сказано і в Шімадбагватам. І Нарадамуні, і Шідарасвамі одностайно сходяться на тому, що браманою слід визнавати не за походженням, а за браманічними якостями. Тому в нашому русі, свідомості Кришни ми ніколи не даємо сан сан'яси людині, яка попередньо не довела своїх браманічних якостей, визначених у писаннях. Хоча не викликає заперечень те, що сан'ясу може прийняти тільки брамана, не можна погодитися із принципом, за яким недостойного вихідця з браманської сім'ї визнають за браману, а людину з браманічними якостями, народжену не в браманській сім'ї, ні». Рух свідомості Кришни твердо тримається вказівок Шимадбагватам, уникаючи облудних єресей та вигаданих суджень. 68. «Ти, Сан'ясі, чому ж ти дозволяєш собі співати і танцювати з гуртом фанатиків у своєму русі Санкіртани?» Пояснення. Так Пракашананда Сарасваті кинув в Шичитані Магабрабу виклик. Шилабхакті Сіданта Сарасваті Такур пише у своїй «Анобаші», що шичатані Магапрабу мета філософського пошуку Веданти милостово дав визначення людини гідної вивчати філософію Веданти? Найголовніші якості такої людини шичатані Магапрабу описав у Шікшаштиці: Трінадапісонічена Таро і Васагішнуна Аманінаманадина Садагарі Ця вказівка дає зрозуміти, що про філософію веданти слухати треба від представників учнівської послідовності, а говорити про неї тільки почути від них. Слід бути дуже смиренним, терплячішим за дерево і покірливішим за траву. Не Слід вимагати шани собі, але слід бути готовим з усією шанобою схилятись перед іншими. Ось які якості треба розвинути, щоб збагнути ведичне знання. 69. Єдиний обов'язок сан'ясі – медитувати і вивчати веданту. Чому ти нехтуєш ним і натомість танцюєш з фанатиками? Пояснення. Як уже сказано в поясненні до 41-го вірша, сан'ясі має ваді не схвалюють співу і танцю. У Пракашананди Сарасфеті, як і в Саробомі Батачарії, виникло хибне враження, що Шийче читання Магапрабу – це введений в оману молодий сан'ясі – і тому він, запитавши читання Магапрабу, чому той необмежено спілкується з фанатиками замість того, щоб виконувати обов'язки Сан'ясі. 70. Ти так сяєш, наче ти сам на Райена. Зроби ласку, поясни нам, чому ти поводишся як людина нижчого класу. Пояснення. Сан'ясі має ваді завдяки своїй зреченості, вивченню веданти, медитації, і суворій впорядкованості повсякденного життя, безперечно мають усі задатки добродійності. Отож, Прекашананда Сарасваті завдяки своєму доброчестю зрозумів, що Чатанні Магапрабу – не звичайна людина, а верховний богособа. Сакшат Нарайна – він вважав, що Чайтання – це сам Нарайна. Санясі Маєваді називають одне одного Нарайною – бо гадають, що всі вони стануть Нараяною або зіллються з Нараяною в наступному житті. Пракашананда Сарасваті вирішив, що Шичатані Махапрабу не мусив навіть і ждати наступного життя, а вже став самим Нараяною. Розбіжність між філософіями Вайшнавів та Майаваді полягає в тому, що філософи Майаваді гадають, що покинувши своє тіло, вони стануть Нараяною, злившись з його тілом. Однак філософи Вайшнави знають, що після смерті цього тіла вони отримають трансцендентне духовне тіло і в ньому матимуть змогу спілкуватися з Нараяною. 71. Правокоге суну і гаракаран, гуру моремурко деккі, корило шасан. Шичетани Магаправу відповів Пракашананді Сарасвати. Любий пане, будь ласка, послухай, я поясню, чому я так дію. Мій духовний вчитель вважав, що я дурень, і тому вичитав мені. Пояснення. Коли Пракашананда Сарасваді запитав Господа Читаню Магапрабу, чому той не вивчає веданти і не медитує, Господь Читаня представив себе як останнього дурня. Тим самим він давав зрозуміти, що нинішня епоха Каліюга – це епоха дурнів та негідників, за якої неможливо всягнути досконалості, просто читаючи філософію веданти та медитуючи. Шастри настійливо радять. Гарир нам, гарир нам, гарир нам, іваківаламкалавнасті, іванасті, настіва. За цієї епохи чварта лицемірства єдиний спосіб звільнитися – це оспівувати святі імена Господа. Немає іншого шляху, немає іншого шляху, немає іншого шляху. Загальна маса людей в Каліюгу впала до такого рівня, що їм не вдасться досягнути досконалості, просто вивчаючи Веданта Сутру. Тому треба серйозно взятись до постійного повторення святого імені Господа. 72. Кришна мантра джапа ей мантра сар. Ти й дурень, – сказав він, – ти не вивчати філософію Виданти і тому повинен завжди повторювати святе ім'я Кріште. Це суть усіх мантр ведичних гімнів. Пояснення. Ши Бхактисиданта Сарасваті Госаві Маград до цього зауважує. Якщо людина діє точно, як їй каже духовний вчитель, вона може досягти на своєму життєвому шляху повної досконалості. Такий послуг словам духовного вчителя зветься Шраута Вак'я і полягає в тому, що учень виконує настанови духовного вчителя без відхилень. Сіріла Вішнадча, Такур з цього приводу зазначає, що учень повинен цінувати слово духовного вчителя більше, як саме своє життя та душу. Чи читання Магапрабу підтверджується тут, кажучи, що його духовний вчитель наказав йому просто повторювати святе ім'я Кришни. І тому він, слухаючись його наказу, завжди повторює Магамантру Гари Кришна, Кришна Мантра Джапа Содо ей мантра Саар. Кришна джерело всього. Тому, якщо людина перебуває в повній свідомості Кришни, це слід розцінювати як вичерпний доказ Кришниної взаємності в їхніх стосунках. Людина без повної свідомості Кришни пов'язана з ним лише частково і тому не перебуває у своєму природному становищі. Хоча читання Магапрабу, верховний богособа Кришна і духовний вчитель усього Всесвіту він став на становище учня, щоб своїм прикладом вчити. Віданий повинен строго коритись наказом духовного вчителя і виконувати свій обов'язок завжди повторювати Мага-мантру Харі Кришні. Якщо когось надміру вабить вивчати філософію веданти, йому слід звернути увагу на приклад Шичетані Магапрабу. За цієї епохи немає жодної людини справді гідної вивчати веданту. Тому ліпше повторювати святе ім'я Господа. Адже воно являє собою сутність усього ведичного знання, як підтверджує в Бхагавад Гіті 15.15 .15 сам Кришна. Всі веди призначені для того, щоб пізнати мене, бо істину я окладач веданти, і я той, хто знає веди. Тільки дурні облишають служити духовному вчителю і вважають, що сягли висот духовного знання. Перестерігаючи таких нерозсудливих людей, читання Магаприву сам явив досконалий приклад того, яким має бути учень. Духовний вчитель дуже добре знає, якого учня до яких обов'язків залучити. Але якщо учень, вважаючи себе вищим у знанні за свого духовного вчителя, нехтує його накази і діє незалежно, він зупиняє свій духовний ріст. Кожен учень повинен вважати себе цілковито необізнаним у науці про Кришну із готовністю виконувати накази духовного вчителя, щоб зміцнити в свідомості Крішни. Учень завжди повинен мати себе задурня перед духовним вчителем. Не диво, що іноді псевдошукачі духовного знання – Беруть за духовного вчителя людину, яка не годиться навіть в учні, бажаючи держати такого вчителя в своїх руках. Духовного просвітлення так не здобути. Той, хто не осягнув досконалу свідомості Крішни, не може знати філософію веданти. Показне вивчення веданти без розвитку свідомості Крішни – це прояв зовнішньої енергії – маї. Доки істоту приваблюватиме омана вічно змінної матеріальної енергії – вона уникатиме відданого служіння верховному Богові особі. Справжній послідовник філософії Веданти – це відданий Господа Вішно, найбільшого з великих і опори Всесвіту. Не вирвавшись за межі поля діяльності в служінні обмеженому, неможливо досягти безмежного. Істинне знання про безмежне Брамаг'яна – це знання про Всевишнього. Люди, прив'язані до корисливої діяльності та умоглядного знання, не здатні зрозуміти цінності святого імені Господа Крішни, що завжди цілковито чисте, вічно звільнене і повне духовного блаженства. Той, хто віддався під захист святого імені Господа, то самим Господом не має потреби вивчати філософію веданти, бо досягнув мети цього вивчення. Якщо людина не заслужила повторювати святе ім'я Крішни, але вважає святе ім'я відмінним від Кришни, і для того, щоб пізнати Кришну, звертається по допомогу до вивчення веданти, її слід вважати останнім дурним, що підтвердив своїми діями читання Магапребу. У моглядних філософів, які хочуть зробити на філософії веданти наукову кар'єру, також слід вважати за жертв матеріальної енергії. Однак людина, яка повсякчасно повторює святе ім'я Господа, вже перетнула океан невігластва. Тому навіть людина низького роду, що взялась повторювати святе ім'я Господа, піднялася, як вважають, вище за рівень вивчення філософії Веданти. У Shimad Bhagavatam 3.337, що до цього сказано. Якщо людина з родини собакоїдів береться повторювати святе ім'я Кришне, слід вважати, що в минулому житті вона пройшла через усі аскези і виконала всі ведичні які. В іншому вірші сказано: тая -ха -да сама -та харір людина, котра повторює два склади харі. Вже вивчила чотири веди: сама, рік, яджур та атхарву. Користуючись з цих віршів, деякі сахаджі, які оцінюють все дуже дешево, вважають себе за піднесених вайшнавів, але не хочуть навіть торкатись до Виданда Сутри чи філософії Виданти. Однак істинний Вайшнав повинен вивчати філософію Виданти? Тільки якщо навіть. Після вивчення веданта-сутри людина не береться повторювати святе ім'я Господа, вона не ліпша за майваді. Отже, не слід бути майваді і водночас не слід бути невігласом з предмету філософії веданти. Читання Махапрабху довів своє знання веданти у бесіді з Пракашанандою Срасваті. З цього слід знати, що вайшнав повинен бути добре обізнаним у філософії веданти, але не вважати, що її вивченням все обмежується і святе ім'я повторювати не треба. Відданий повинен розуміти і важливість філософії Веданти, і важливість святих імен. Якщо по студіях Веданти людина стає імперсоналістом, вона не зрозуміла Веданти. Це підтверджено у Багавадгіті 15.15. Веданта означає вершина знання. Вершина знання – це знання про Крішну, що тотожний зі своїм святим ім'ям. Дешевим вайшнавам, сахаджіям – Байдуже до вивчення філософії веданти, хоча до неї дали свої коментарі чотири вайшнавські ачарії. У Гоудіасам продає є свій коментар на веданту Говінда Башя. Однак Сахаджії вважають такі коментарі за умоглядне філософствування, якого не слід навіть торкатися, і думають, що ачарії не чисті віддані. Тим самим вони торують собі шлях до пекла. 73 Просто повторюючи святе ім'я Кришне, можна визволитись із матеріального існування. Вистина, той, хто просто повторює Махамантру Гари Кришна, дістане з мого побачити лотосові стопи Господа. Пояснення. У своїй Анубаші Ші Бактисіданта Сарас Гусамі каже, що істинні наслідки, які проявляться одразу ж із здобуттям трансцендентного знання, виявляються в тому, що істота одразу ж звільняється з лабетмаї і повністю занурюється в служіння Господеві. Без служіння Верховному Богові особі Мукунді неможливо звільнитися від корисливої діяльності, яка протікає під впливом зовнішньої енергії. Натомість, коли людина без образ повторює святе ім'я Господа, вона досягає трансцендентного рівня, вільного від усіх матеріальних уявлень. У служінні Господові відданого пов'язують із Верховним Богом особою один із п'яти різновидів взаємен – Шанта, Дася, Сак'я, Вацалія чи Мадгур'я. І в цих взаєминах відданий насолоджується трансцендентним блаженством. Такі взаємини, безумовно, не залежать ні від тіла, ні від розуму усвідомивши, що святе Господнє ім'я тотожне з Верховною особою, відданий стає повною мірою достойним оспівувати святе ім'я Господа. Такого відданого, що в екстазі повторює святе ім'я і танцює, слід вважати пов'язаним із Господом безпосередніми стосунками. За свідченням Вед існує три рівні духовного розвитку – самбандагян, абгідгея та прайоджана. Самбандагян – це встановлення відначальних стосунків із Верховним Богом-особою, абідея це діяльність, що відповідає цим відначальним стосункам, а прайоджана – це найвища мета життя, розвиток любові до Бога, приєма по Марто Маган. Якщо людина дотримується регулярних засад відповідно до наказу духовного вчителя, вона швидко досягає найвищої мети свого життя. Людина, яка любить повторювати мантру Харі Кришна, легко здобуває можливість безпосередньо служити Верховному Богові особі. Такій людині нема потреби розбиратись у плетиві граматичних правил, чим, звичайно, бавляться санясі Майваді. Шішан Карачаря також наголошував на цьому. Наги-наги-ракшаті-дукрінь-каране. Просто жонглюючи суфіксами та префіксами, неможливо врятуватись від позорів смерті. Любителі жонглювати словами і граматичними правилами не можуть збити з пантелику відданого, що повторює Магамантру Хари Кришна. Коли відданий просто звертається до енергії Верховного Господа іменем Гаре, і до самого Господа іменем Кришна, Господь дуже швидко проявляється у його серці. Звертаючись так до Радги і Кришни, відданий виконує безпосереднє служіння Його Господній милості коли людина звертається до Верховного Господа та Його енергії мантрою Харай Кришна. В цій дії виражена суть усіх явлених писань та всього знання, тому що ця трансцендентна вібрація на повністю звільнити зумовлену душу і залучити її до безпосереднього служіння Господові. Себе, ще читання Магапрабу, представив великим дурним. Але всі слова почуті від духовного вчителя він строго обґрунтував, твердженнями В'ясадеви у Шімадбагватам. Усі матеріальні страждання живої істоти, що є чужими її природі, може погамувати єднальний процес відданого служіння. Однак більшості людей це невідомо, і тому вчений В'ясадева уклав це ведичне писання Шімадбагватам, що розглядає верховну істину. Багаватам 1.7.6 Практикою Бхакти йоги можна позбутись усіх хибних уявлень і скинути з себе пута матеріального світу, тому Ясадева виконуючи на наради, милостиво уклавши Мадбагаватам, щоб врятувати зумовлені душі від пазурів Майи. Отож, духовний вчитель Господа Читані сказав йому, що треба систематично і пильно читати Шимадбагватам, і тоді поступово розвинеться прив'язаність до повторення Махамантри Три Кришна. Святе ім'я і Господь тотожні. Зрозуміти це може той, хто повністю звільнився з позорів Маї. Це знання, якого набувають з милості духовного вчителя, підносить людину до найвищого трансцендентного рівня. Шичатані Магапрабу назвав себе дурним – бо, мовляв, до того, як прийняти опіку духовного вчителя, він не розумів, що просто повторюючи святе ім'я, можна повністю звільнитися з-під впливу матеріальних умов. Однак, ставши вірним слугою свого духовного вчителя і почавши виконувати його настанови, він без жодних труднощів побачив шлях до звільнення. Слід розуміти, що срідчитання Магапрабу повторював Магамантру Гарри Кришна без жодних образ. Є десять образ проти святого імені, а саме 1. Гнити віданого Господа. 2. Вважати, що Господь та півбоги перебувають на одному і тому самому рівні, або думати, що існує багато богів. 3. Нехтовати накази духовного вчителя. 4. Применшувати авторитет писань. Вед. 5. По-своєму витлумачувати святе ім'я Господа. 6. Грішити з розрахунком на очисну силу святого імені. 7. Пояснювати велич Господнього імені безвірним. 8. Порівнювати повторення святого імені Господа до матеріального доброчестя. 9. Повторювати святе ім'я неуважно 10. Залишатись прив'язаним до матеріальних речей, незважаючи на оспівування святого імені. 74 Намабіну, калі -кале, -марма. За цієї епохи калі немає іншої заповіді. Крім як повторювати святе ім'я, яке становить суть усіх ведичних гімнів. Це смисл усіх писань. Пояснення. За попередніх епох. Саття-юги, Трета-юги та Два-Пара-юги суворо дотримували принципів системи парампари, Але за теперішньої епохи Калі-юги люди нехтують системою шраута парампари, що дозволяє отримувати знання через учнівську послідовність. За цієї епохи люди готові скільки завгодно доводити, що за допомогою наукових досвідів та розвідок можуть пізнати те, що недосяжне для їхніх обмежених чуттів та розуміння. Їм невідомо, що істину отримують з авторитетного джерела. Ця схильність до суперечок розходиться з ведичними приписами, і тому людині з такої позицією дуже важко зрозуміти, що святе ім'я Крішне невідмінне від самого Крішне. Крішна і його ім'я тотожні. Отже, святе ім'я вічне, чисте і недосяжне для матеріальної скверни. Це Верховний Богособа у формі трансцендентної вібрації. У святого імені немає нічого спільного з матеріальним звуком, що підтверджує наротам Дастакур Голокера Премадана Гарінама Санкіртана. Трансцендентна вібрація Гарінама Санкіртани імпортована з духовного світу. Тому, хоча матеріалісти через згубну прив'язаність до дослідного знання і наукового методу не здатні повірити в силу оспівування Магамантри Гарі Відомо, що просто повторюючи безобраз мантру Харикришна, Кришна, можна звільнитися від усіх тонких та грубих матеріальних умов. Духовний світ називають вайкунта, що означає «місце без тривог». Матеріальний світ – сповнений тривог, які називають кунта. А духовний світ вайкунта – вільний від усіх тривог. Тому людина, яку гнітять усілякі тривоги, не може зрозуміти мантру Гарі Кришна, що повністю вільна від неспокою. За теперішньою епохи звукова вібрація Магамантри Гарі Кришна – це єдине явище трансцендентного рівня, явище позаматеріальним оскверненням. Святе ім'я має силу звільнити зумовлену душу. І тому тут пояснено, що воно є сарва-мантра-саара – суть усіх ведичних гімнів. Обговорювати і досліджувати можна імена, які позначають об'єкти матеріального світу. Але в абсолютному світі ім'я і його власник, слава та володар цієї слави – тотожні. Так само якості, ігри і все інше, пов'язане з абсолютом, також абсолютні. Хоча маєваді сповідують монізм, вони проводять різницю між святим іменем Верховного Господа і самим Господом. Через цю образу, на апараду вони поступово скочуються зі свого високого становища Брамаг'яни, що підтверджено у Шімадбаготам 10.2.32. Хоча суворими аскезами вони здобувають високе становище Брамаг'яни. Через недосконале розуміння абсолютної істини вони з нього падають. Хоча вони проголошують, що зрозуміли смисл ведичної мантри «Сарвам Калвідам Брамма» – Чандогі Опанішад 3.14.1, яка означає «Все Браман». Їм не вдається зрозуміти, що святе ім'я також Браман. Однак, якщо вони будуть регулярно повторювати Магамантру, вони можуть позбутися цього непорозуміння. Вийти з образливою стадією повторення святого імені можна тільки належним чином, віддавшись під його захист. 75. Описавши могутність Магамантри Харикришна, мій духовний вчитель навчив мене ще одного вірша і порадив завжди тримати його на вустах. 76. Гарир нам, гарир нам, гарир нам, айваки валам, калавна настіва, настіва, гатиран для духовного розвитку за цієї епохи Калі немає іншого шляху, немає іншого шляху, немає іншого шляху крім оспівування святого імені, крім оспівання святого імені, крім оспівання святого імені Господа. Пояснення. Для розвитку в духовному житті за саття-юги шастри радять медитувати, за трета-юги приносити жертви для задоволення Господа Вішну, а за два пара-юги вишукано поклонятись Господеві у храмах. Однак за каліюги духовно розвиватись можна тільки повторюючи святе ім'я Господа. Це засвідчують різні писання, багато підтверджень цього є в шрімад Там у 12-й пісні 351 сказано: "Кале радошанідей мукта санга param Епоха Калі сповнена численних вад, тому що людям доводиться зазнавати багатьох страждань. Однак є за цієї епохи одне велике благо. Просто повторюючи мантру Харі Кришна, можна звільнитися від усіх матеріальних забруднень і піднятися до духовного світу. Нарада Панчаратра також підносить хвалу Махамантрі Харі Кришна. Трайове Шатангані Чандам Сівідга Сураха Сарвам Аштакшаранта Стам я чаня апивангмаям, сарва веданда Суть усього ведичного знання, яка включає в собі три роди визначеної в ведах діяльності Кармаканда, Гьянаканда і Упасана піднесення чанд або ведичних гімнів та методи вдоволення півбогів. Міститься у вісьмох складах Гари Кришна, Гари Кришна. Це уособлення всієї веданти. Повторення святого імені – єдиний спосіб перетнути океан вігластво. Так само Калісан Тарана Упанішад виголошує Гари Кришна, Гари Кришна, Кришна, Кришна, Гари Гари, Гари Рама, Гари Рама, Рама, Рама, Гари Гари. Ці 16 імен, складені з 32 складів, становлять єдиний засіб протидіяти лихому впливу Каліюги. З усіх вед, очевидно, що немає іншого способу перетнути океан невігластва, крім повторення святого імені. Також Шрі Мадвачар'я у коментарі на Мундакау Панішаду зацитував такого вірша з Нарайна Самхіти. «Два парі яйрджанайрвішну панчара трайстукей валай калавту за два пара-юги Крішну чи Вішну можна було задовольнити, вишукано поклоняючись йому за приписами панчаратрики. Але за епохи Калі задовольнити верховного бога особу Гарі і поклонятись йому можна просто повторюючи святе ім'я. У Бхакті Сандарбзі, текст 284, Шіла Джіва Госамі загострює увагу на важливості повторення святого імені Господа таким чином нану багаван наматмака мака мантра і так далі. шіла Госамі каже, «Всі ведичні мантри призначені для того, щоб повторювати святе ім'я Господа. Кожна мантра починається зі слів нама ом» і в кінцевому підсумку звернена до Верховного Бога особи. Кожна з мантр, що їх повторюють, такі великі мудреці та ріші, як-от «нарадамуні», вишньої волі Господа наділена певною особливою силою». Повторення святого імені Господа одразу ж відроджує трансцендентні стосунки живої істоти з Верховним Господом. Повторювати святе ім'я Господа можна незалежно ні від яких інших допоміжних засобів, тому що святе ім'я відразу ж дає всі бажані результати, пов'язуючи з Верховним Богом особою. З огляду на це можуть запитати, навіщо тоді людині, яка повторює святе ім'я Господа, Отримувати посвяту чи виконувати ще якусь духовну діяльність? Відповідь така, що справді, якщо людина повністю поринула в повторення святого імені, їй не треба ставити себе в залежність від обряду посвяти, але часто через матеріальну скверну попереднього життя відений має багато негідних звичок. Щоб швидко звільнитися від цього бруду, треба поклонятись Господові в храмі. Поклоніння божеству у храмі становить Головний засіб для того, щоб вгамувати неврівноваженість, набуту в скверні зумовленого життя. Через це Нарада в панчаратрі Кавідгі та інші великі мудреці часом підкреслюють, що для того, щоб впорядкувати і обмежити чуттєву насолоду, на яку націлена кожна зумовлена душа з її тілесним світоглядом, конче потрібні правила і приписи поклоніння божеству у храмі. Шіла саме пояснює, що святе ім'я Господа можуть повторювати звільнені душі, Однак майже всі душі, яким нам випадає давати посвяту, зумовлені. Сказано, що святе ім'я Господа слід повторювати, не роблячи образ і дотримуючись регулівних засад. Але вони через старі погані звички порушують ці засади. Тому вкрай потрібно не лише повторювати святе ім'я, а й разом з тим дотримуватись приписів поклоніння божеству. 77 Ей я па, я намала, кан, лойте, хой ламан. Отримавши від духовного вчителя цей наказ, я став постійно повторювати святе ім'я. Але мені здалося, що знову і знову повторюючи його, я стратився розуму. В чистому екстазі, повторюючи святе ім'я Господа, я забуваю самого себе і сміюсь, плачу, танцюю та співаю неначе божевільний. Тоді, зібравши все своє терпіння і поміркувавши, я вирішив, що повторення святого імені Кришни покрило все моє духовне знання. Пояснення. Ще читання Мгапри буде зрозуміти в цьому вірші, що можна повторювати святе ім'я Кришни без роздумів щодо філософських аспектів науки про Бога. Тому що, повторюючи святе ім'я, людина сама собою поринає в екстаз і, незадумуючись, танцює, сміється, плаче і співає, наче божевільно. 80 <кій> Я побачив, що повторюючи святе ім'я з божеволів, і одразу ж прийшов до лотосових стіп духовного вчителя запитати про це. Пояснення. Ще читання Магапрабу, як ідеальний наставник, показує нам, які повинні бути стосунки учня з духовним вчителем. Коли в учня виникає який-небудь сумнів, йому слід розвіяти його, звернувшись до духовного вчителя. Ще читання Магапребу розповів, що співаючи святе ім'я і танцюючи, він поринув у свого роду екстатичний шал, можливий тільки для звільненої душі. Але навіть на рівні звільнення він з усіма сумнівами звертався до свого духовного вчителя. Отже, за жодних обставин, навіть на рівні звільнення, ми не повинні вважати себе незалежними від духовного вчителя. Щойно виникає хоч який сумнів щодо нашого розвитку в духовному житті – Треба звертатись до нього. 81. Кіба мантра діла го сай, кіба тарабал, джапіте джапіте мантра кори лапагал. повелителю, що за мантру ти дав мені? Просто повторюючи цю махамантру я збожеволів. Пояснення. Мушік Шащаці, Шичитані Махапрабу, молиться. Югай е там, Німешена, Чакшуша, Привришай е там, Сунняй е там, Джагацарвам, Говинда, Вирахейнаме. Ого Віндо, в розлуці з тобою одна мить для мене тягнеться довше, як десять років. Сльози дощовими потоками струмують мені з очей, і без тебе весь світ для мене пустка. Цього прагне відданий, щоб під час повторення магмандри Гарри на очах його забриніли сльози, голос затримтів і серце закалатило. В повторенні святого імені Господа це хороші ознаки. Для відданого, який впав в екстаз, без Говінди весь світ має виглядати пусткою. Це свідчить про почуття розлуки з Говіндою. У матеріальному житті ми всі розлучені з Говіндою і поглинуті з задовольнити матеріальні чуття. Тому людина, яка віднайшла духовну свідомість, загоряється таким палким бажанням зустрітись з Говіндою, що без Говінди весь світ для неї стає пусткою. 82. Гасая начая, море кора кранда, не та гуру, гасі Коли я повторюю святе ім'я, я поринаю в екстаз і не можу втриматись, щоб не танцювати, не сміятись чи не плакати. Вислухавши це все, мій духовний вчитель усміхнувся і заговорив. Пояснення. Коли учень дуже успішно розвивається в духовному житті, це тішить духовного вчителя. І він також в екстазі усміхається, думаючи – якого успіху досягнув мій учень. Він так радіє, що аж усміхається, насолоджуючись поступом учня, як ото батько, усміхаючись, насолоджується зусиллями дитини, що намагається зіп'ястись на ніжки, чи вже починає ходити. 83. Кришна нама Магамандрир ейтосабав джейджапитара Кришне упаджайбав Магамандра Гарикришна за самою своєю природою така, що кожен, хто її повторює, одразу розвиває екстатичну любов до Кришни. Цей вірш з'ясовує, що кожен, хто повторює мантру Гари Кришна, розвиває бхаву, екстаз. Це рівень, на якому приходить откровення. Він передує розвитку нашої відначальної любові до Бога. Рівень бхави згадує в Бхагавадгіті 10.8. Господь Кришна. Ахамсарвасия прабаво, Матта Сарвамправертати Матва Баджантема Будха Бхава Саманвитага. Я джерело всіх духовних і матеріальних світів. Усе постає з мене. Мудрі, що досконало це знають, присвячують себе відданому служінню мені і поклоняються мені всім серцем. Учень Неофіт починає з того що слухає та повторює святе ім'я, спілкуючись із звіданими і дотримуючись регулярних засад. І завдяки цьому позбувається своїх шкідливих звичок. Так він розвиває прив'язаність до Крішни і не може забути про Крішну і на мить. Бава це рівень майже повного успіху в духовному житті. Щирий учень через слух отримує від духовного вчителя святе ім'я. Одержавши по святу, він живе за регулярними засадами, які дав духовний вчитель. Належно слугуючи святому імені, віданий, само собою переймається його духовною природою, тобто набуває якостей потрібних, щоб повторювати святе ім'я без образ. Коли він розвинув усі потрібні для цього якості, він має право брати учнів по всьому світі і стає істинним Джагадгуру. Під його впливом весь світ починає повторювати святі імена Магамантри Гарикришна. Таким чином, усі учні такого духовного вчителя прив'язуються до Кришни дедалі сильніше, і тому він то плаче, то сміється, то танцює, то співає. У тілі чистого віданого ці ознаки проявляються дуже яскраво. Коли наші учні з руху свідомості Кришни танцюють і співають, це іноді вражає навіть індійців, що дивуються на те, в якому екстазі навчились співати і танцювати ці чужоземці. Щоправда, як пояснює читання Магапрабу, це не результат якихось вправ. Ці ознаки без сторонніх зусиль проявляються в кожному, хто щиро повторює Махамантру Гарикришна. Чимало нерозумних людей, не тямлячи трансцендентної природи Махамантри Гарикришна, намагаються часом зупинити наше голосне оспівування цієї мантри. Але людина, яка справді досягнула високого рівня в повторенні Махамантри Гарикришна, Закликатиме повторювати її також і інших. Кришнадас Каверадж Гусамі пояснює Правартана. Проповідувати славу Магамантри Гарри Кришна може тільки той, кого наділяє особливими повноваженнями Верховний Богособа. Завдяки тому, що віддані поширюють Магамантру Гарри Кришна, все населення світу отримує нагоду зрозуміти велич святого імені. Співаючи і танцюючи або слухаючи святе ім'я Господа, людина само собою пам'ятає Верховного Бога особу. А що між святим іменем Господа і Кришною різниці немає, повторюючи його, людина одразу встановлює зв'язок із Кришною. У цьому зв'язку з Кришною відданий розвиває свою відначальну свідомість слуги Господа. У цій свідомості безперервного служіння Кришні, що називається Бхава, відданий постійно занурений у різноманітні думки про Кришну той, хто досягнув цього рівня бхави, уже вийшов з лабет ілюзорної енергії. А коли до стану бхави додаються інші духовні чинники, як от дрожь, потіння та сльози, відданий поступово досягає любові до Кришни. Святе ім'я Кришна називають Магамантра. Інші мантри в Нарада Панчаратрі згадано просто як мантри. А от повторення святого імені Господа там названо Магамантра. 84. Кришна Вишая Капрейма Парама Пурушарта Джара Агетринату Ячари Пурушарта. В житті визнають 4 цілі: релігійність, матеріальне збагачення, задоволення чуттів та звільнення. Але, порівняно з любов'ю до верховного Бога, п'ятою найвищою метою. Ці чотири виглядають нікчемними, як солома на вулиці. Пояснення. Повторюючи, святе ім'я Господа, не слід прагнути матеріальних здобутків у формі релігійності, матеріального збагачення, задоволення чуттів і, врешті, звільнення з матеріального світу. Як стверджує читання Магапрабу, Найвища досконалість життя полягає в тому, щоб розвинути свою любов до Кришни, пряма Пумарту Маган, срічатанни Магапраборматамийдам. Коли ми порівняємо любов до Верховного Бога з релігійністю, матеріальним збагаченням, задоволенням чуттів та звільненням, ми побачимо, що ці досягнення привабливі для бубукшу які бажають насолоджуватись цим матеріальним світом, і мумукшу, які бажають з нього звільнитися. Але вони нічого не важать в очах чистого віданого, який розвинув Бхаву – початковий рівень любові до Верховного Бога. Дхарма – релігійність, артха – матеріальне збагачення, кама – задоволення чуттів та мокша – звільнення. Це чотири засади релігії, яка пов'язана з матеріальним світом. Тому на самому початку Шімад Бхагаватам проголошено Дарма проджита кайтавоутра. Облудні релігійні шляхи, засновані на цих чотирьох матеріальних засадах. У Шимат Бхагаватам відкинуто геть, тому що Шімат Бхагаватам вчить тільки того, як розвинути свою приспану любов до Бога. Бхагават Гіта це відний курс до Шімад Бхагаватам і тому її завершують слова. Мам ейкам, шаранам Відкинь усі різновиди релігії і просто віддайся мені. Багавадгіта 18.66 Щоб стати на цей шлях, треба покинути всі думки про релігійність, матеріальне збагачення, задоволення чуттів та звільнення і повністю віддатись служінню Господові, що трансцендентне щодо цих чотирьох засад. Любов до Верховного Бога це первинне покликання духовної душі, так само вічне як душа і верховний Богособа. Ця вічність відома як санатана. Коли віданий відроджує любовне служіння верховному Богові особі, слід розуміти, що йому вдалося досягнути омріяної мети життя. З цього моменту з милості святого імені все приходить до віданого саме по собі, і він само собою прогресує в духовному житті. 85 «Панчама Порушарта Преймананда Мрита Синдху Мокшаді Ананда Джаранаге Екабінду» Для відуного, який розвинув справжню бхаву, насолода від дарми Арти Камий Мокші здається краплиною у порівнянні з цілим морем. 86 «Кришна Намера Пал Прейма Сарва Шастри Кои Бак'я Сеї Прейма Томая Корі Усі явлені писання сходяться на тому, що душа мусить пробудити свою любов до Верховного Бога. Ти надзвичайно щасливий, бо тобі це вже вдалося. 87. Для любові до Верховного Бога природно викликати в тілі трансцендентні ознаки і розпалювати дедалі більше жадання досягнути притулку лотосових стіб Господа. 88. Коли відданий розвиває справжню любов до Верховного Бога, він природним чином то плаче, то сміється, то співає, то кидається з місця на місце, немов божевільний. Пояснення. Бхакти Сіданта Сарасаді Гусамі каже з цього приводу, що іноді ці ознаки екстазу виявляють люди, в яких немає ні краплини любові до Бога. Іноді вони вдають божевільний сміх, плач або танець, але це не допомагає розвивати свідомість Крішни. Навпаки, цього робленого тілесного збудження треба позбуватись, розвиваючи відповідні ознаки в тілі природно. Справжнє блаженство, що виливається в непідробному духовному сміхові, плачі і танці, проявляється тоді, коли людина досягає висот свідомості Кришни, з власної волі повсякчас виконуючи трансцендентне любовне служіння Господові. Якщо людина, ще не розвинувши такі ознаки, вдає їх штучно – вона підриває порядок в духовному житті суспільства. 89.90. Сведакам пароманчашу, гадгадавайвараня, унмада вишада дайря, гарва гаршадайня, ета баве прейма бактаганере начая, Кришнера анандам рита сагари басая. Піт, тремтіння, наїжене волосся, сльози, тремтіння голосу, блідість, шал, пригніченість, незворушність. Пиха, радість і смирення. Ось деякі з багатьох природних ознак екстатичної любові до Верховного Бога, яка примушує віданого танцювати і співати мантру Гарі Кришна, плаваючи в океані трансцендентного блаженства. Пояснення. Госамі у Пріті Сандарбзі 66, так описує цей рівень любові до Бога. Бхагават Прити Рупа Вриттир Майадимайна Бхавати Ким Таргис Рупа Шактянанда Рупа Ядананда Парадина Шибагаваон Аапити. И далее 69 текст теж Трансцендентная любовь до Верховного Бога не подпорядковывается материальной энергии, потому что является собой трансцендентне блаженство и енергію на Верховного Бога особи трансцендентне блаженство і енергію насолоди Верховного Бога особи. Верховний Господь сам охоплений трансцендентним блаженством. Тому, коли відданий стикається з цим блаженством любові до Верховного Бога, його серце розтає, що виявляється в наїженні волосся та інших ознаках. Трапляється, що серце людини розтає, і вона проявляє ці трансцендентні ознаки, але водночас поводиться вона не дуже добре. Це свідчить про те, що вона ще не досягла у віданому служінні повної досконалості. Іншими словами, віданий, який в екстазі танцює і плаче, але потім виявляє прив'язаність до матеріальних речей, ще не досягнув у віданому служінні Асая Суді досконалості буття. Той, хто досягнув досконалості буття, цурається матеріальної насолоди і поринає в трансцендентну любов до Верховного Бога. Це означає, що Ознаки екстазу Ашайяшуді проявляються тоді, коли служіння відданого не має ніякої матеріальної причини і має чисто духовну природу. Саме такі ознаки трансцендентної любові до Верховного Бога наведені в Бхагаватам 1.26. Савайпумсампараудгармо ято бактіра докшаджи агайту кя пратігета яятма супрасидати. Найліпша релігія та, яка сповнює своїх послідовників екстазом любові до Бога, вільною від корисливих намірів і непіддатливою для матеріальних перешкод, бо лише це може повністю задовольнити душу. 91. Балахойла пайле шарта томара премете амі Дуже добре, сину, що ти досягнув найвищої мети життя розвинувши любов до Верховного Бога. Цим ти мене глибоко вдовольнив, і я перед тобою дуже зобов'язаний. Пояснення. Як кажуть явлені писання, якщо духовному вчителю вдається перетворити принаймні одну душу на досконало чистого відданого, його життєва місія увінчалась успіхом. Шхіла Бахті Сіданта завжди повторював, Якби коштом усіх моїх володінь, храмів та матхів мені вдалося хоча б одну особу перетворити на чистого відданого, моя місія була б виконана. Однак зрозуміти науку про Крішну дуже важко. А розвинути любов до Верховного Бога і поготів. Тому якщо з милості Господа Чайтані та духовного вчителя учень досягає рівня чистого відданого служіння, Духовний вчитель дуже радий. Духовний вчитель радий не тоді, коли учень приносить йому гроші, а тоді, коли бачить, що учень дотримується регулярних засад і прогресує в духовному житті. Тоді духовний вчитель радіє і почуває себе зобов'язаним перед таким піднесеним учнем. 92. Мій дорогий сину, танцюй далі, співай і виконуй санкіртону в гурті відених. А крім того, іди і проповідуй важливість повторення Кришна нами, бо цим ти зможеш звільнити всі пропащі душі. Пояснення. Це ще одне бажання духовного вчителя, щоб його учні не тільки співали, танцювали і жили за регулярними засадами, а й проповідували рух Санкіртани іншим, рятуючи і їх. Адже принцип, на якому стоїть рух свідомості Кришни, полягає в тому, щоб наблизитись якомога ближче до досконалості самому і разом з тим проповідувати вчення Кришне задля добра інших. Існує два типи безкорисливих відданих, а саме Гоштянанді та Баджанананді. Баджанананді – це той, хто задовольняється власним розвитком у відданому служінні. А Гоштянанді – це той, хто не задовольняється власною досконалістю, а турбується також, щоб інші могли скористатися зі святого імені Господа і розвиватися духовно. Видатний приклад такого відданого – Праглад Магарадж. Коли господь Нарісімгадев запропонував дати йому будь-яке благословення, Праглад Магарадж сказав «Найвоудвіджепарадураттяявайта ранняства двір ягаяна магамрита магначитта» Господи, я сам проблем не маю і жодного благословення від Тебе не хочу, тому що цілком задоволений, просто повторюючи Твоє святе ім'я. Мені цього достатньо, бо, оспівуючи Тебе, я одразу ж поринаю в океан трансцендентного блаженства. Єдине, що мене засмучує, це бачити інших людей, що не мають любові до тебе. Вони скніють у матеріальних турботах про минущу матеріальну втіху і марнують своє життя день і ніч важкою працею, заробляючи собі чуттєві втіхи, без найменшого бажання любити Верховного Бога. Я одне що шкодую цих людей і добираю способів визволити їх із лабет май. Багаватам 7.9.43 Свіла Бхакти-Сіданта Такур пояснює у своїй цитати. Той, хто своїм щирим служінням здобув увагу духовного вчителя, любить танцювати і співати з віданими того ж рівня свідомості Кришни. Такого відданого духовний вчитель вповноважує звільняти пропащі душі всіх сторін світу. Той, хто не досягнув високого рівня, Воліють повторювати мантру Гарі Кришна навіть людді». Така діяльність, за словами Шіли Бхатті Сіданти Сарасаті Такори, становить свого роду обман, бо ті, хто робить це, просто наслідують дії таких піднесених відомих, як Гаридас Такор. Не слід пробувати наслідувати відомих такого високого рівня. Ліпше всіма силами проповідувати вчення Шичетані Магапрабу в усіх сторонах світу. Завдяки такій діяльності кожен може досягнути успіху в духовному житті. Хто не вміє належно проповідувати, може, може повторювати Гарри навіть люди, уникаючи поганого товариства, але справді піднесеному відданому проповідь і спілкування з людьми, які не виконують відданого служіння, не шкодить. Відданий дає невідданим своє товариство, але сам не переймає їхніх поганих звичок. Так, завдяки діяльності чистого відданого, навіть люди, які не мають любові до Верховного Бога, отримують нагоду раніше чи пізніше стати відданими Господа. З цього приводу Шіла Бахті Сіданта Сарасвати Такур радить розглянути вірш із Бхагаватам, що починається зі слів Найтат самачаред джатуманаса піх 10:33, 10.33.30, а також такий вірш із Бакті Расамрита Сінду 1.2.255. Анасактас сактасія вишаян ятарга мупаюнджата» Не варто імітувати дії великих осіб. Треба залишатись зреченим щодо матеріальної насолоди і разом з тим приймати все, пов'язане з служінням Кришні. 93. Сказавши це, мій духовний вчитель навчив мене вірша із Шимадбагватом. Це суть усіх настанов Багватом, тому він повторював цього вірша знову і знову. Пояснення. Цього вірша з Багватом, 11.2.40, промовив Шінара Муні до Васудеви, пояснюючи йому Багвата Дарму. Васудева вже досягнув результату, який дає Багвата Дхарма, бо в його домі народився його сином Господь Кришна. Проте, даючи приклад іншим, він попрохав Шінара Муні просвітити його щодо науки Багвата дарми Таке смирення Великого Відоного. 94. Ей вам киртя, годрутта, учаих, Коли людина досягла високого рівня і насолоджується повторенням святого імені дуже дорогого їй Господа, вона поринає в захват і голосно вигукує святе ім'я. Вона сміється, плаче, шаліє і співає, наче божевільна, не звертаючи уваги на сторонніх. 95. Я міцно вірю в ці слова духовного вчителя, і тому постійно повторюю святе ім'я Господа наодинці і в гурті відених. Іноді святе ім'я Господа Крішни пориває мене співати і танцювати, і тому я співаю і танцюю. Будь ласка, не думайте, що я роблю це зумисне. Це виходить в мене само собою. Пояснення. Учень, який не плекає віру в слова духовного вчителя і діє незалежно, ніколи не отримає повноважень оспівувати святе ім'я Господа. У ведах Швита Шватарова Панішад 6.23 сказано «Ясядевепара бактір ядгадеви татагурау та сяйте катита гярта пракасанти магатманага» «Тільки тим великим душам, які непохитно вірять і в Господа, і в духовного вчителя» відкривається само собою весь смисл ведичного знання. Це дуже важлива вказівка Вет і Шича Таня Магапрабу підтвердив її власною поведінкою. Вірячи в слова духовного вчителя, він запровадив рух Санкіртани. Так само й нинішній рух свідомості Кришни почався з віри в слова нашого духовного вчителя. Він хотів проповіді, ми повірили в його слова і постарались їх так чи інакше здійснити». А тепер цей рух успішно розвивається по всьому світі. Отже, віра в слова духовного вчителя і в Верховного Бога особу становить таємницю успіху. Шитані Магапрабу ніколи не порушив наказу свого духовного вчителя і не перестав поширювати руху санкіртани. Санкіртані. Бхакти Сиданта Сарасваті Госамі, залишаючи цей світ, наказав усім своїм учням спільними зусиллями по всьому світі проповідувати послання читані Магапрабу. Згодом, однак, деякі користолюбні, нетямущі учні пішли проти його наказу. Кожен з них захотів стати на чолі місії. Вони почали воювати в судах, знехтувавши наказ духовного вчителя, і вся місія розпалась. Це не є для нас привід пишатись з собою, однак треба пояснити істинний стан речей. Ми вірили в слова духовного вчителя і почали з дуже скромних зусиль, безпорадних зусиль. Але завдяки духовній силі наказу вищого авторитета – цей рух досягнув успіху. Слід зрозуміти, що коли шичатання Магапрабу співав і танцював, він робив це під впливом енергії на духовного світу. Шичатанні Магапрабу ніколи не вважав святе ім'я Господа за матеріальну звукову вібрацію, і так само жоден чистий відданий не має помилкової думки, що повторення мантри Хари Кришна – це матеріальна музика. Господь читання ніколи не намагався стати паном святого імені. Навпаки, Він вчив нас, як стати слугою святого імені. Якщо повторювати святе ім'я Господа на показ, не знаючи секрету успіху, можна посилити виділення жовчі, але ніколи не досягнути досконалості в повторенні святого імені. Читання Магаправу казав про себе, «Я великий дурень і не знаю, що правильно, а що ні». Намагаючись зрозуміти істинний смисл Виданта Сутри, я ніколи не користувався поясненнями Шанкара Сампрадаї чи Санясі Маєваді. Мене дуже лякає нелогічність доказів філософів у Маєваді, і тому я гадаю, що нездатний розібратись у їхніх поясненнях до Виданта Сутри. Я твердо вірю, що самого лише повторення святого імені Господа досить, щоб розвіяти всі помилкові уявлення матеріального світу. Я вірю, що. Просто повторюючи святе ім'я Господа, можна здобути притулок лотосових стіб Господа. За цієї епохи чварта незгоди, повторення святих імен – це єдиний шлях до звільнення злабет матерії. Повторюючи святе ім'я, вів далі Господь читання, я майже збожеволів. Однак, запитавши про це свого духовного вчителя, я прийшов до висновку, що замість прагнути досягнень у чотирьох сферах матерії – релігійності – дгармі, матеріальному збагаченні – арці, задоволені чуттів – камі та звільнені – мокші, ліпше так чи інакше розвивати трансцендентну любов до Бога. Це найвищий успіх у житті. Той, хто розвинув любов до Бога, природно починає співати і танцювати, незважаючи на людський загал. Кінець цитати. Цей рівень життя відомий як Багава Дживана, життя відоного. Причитанням Гапребу оповідав далі. «Я ніколи не співав і не танцював роблено, на показ. Я танцюю і співаю тому, що твердо вірю в слова свого духовного вчителя. Хоча філософам Майаваді не подобається цей спів і танець, я, однак, покладаючись на його слова, роблю це. З того всього видно, що моєї заслуги в цих співах і танцях немає, бо це виходить в мене само собою з милості Верховного Богоособи». 97. Порівняно з океаном трансцендентного блаженства, яке відданий відчуває повторюючи мантру Хари Кришна, насолода імперсонального пізнання Брамана, Брамананда, подібна до мілкого рівчака. Пояснення. Бхакті Расамрита Сінду, 1.1.38, каже «Браманандо баведеша чет парарда гунікрита найті бхакти сукам бодги параману тулама якщо брамананду трансцендентне блаженство пізнання безособистісного брамана збільшити в мільйон разів, цю кількість брамананди не дасться порівняти навіть до атомарної часточки насолоди, яку дає чисте відене служіння. 98 Дорогі господи! «Повелителю Всесвіту, після того, як я побачив тебе прямо перед собою, моє трансцендентне блаженство виросло в величезний океан. Перебуваючи в цьому океані, я сприймаю будь-яке інше так зване щастя за калюшку в сліді теляти». Пояснення. Трансцендентне блаженство, що ним насолоджується в чистому віданому служінні, подібне до океану, тоді як матеріальне щастя і навіть щастя від усвідомлення безособистісного брамана скидаються на калюжу в ямці від копита теляти. Це вірш із Гаррі Судодаї 14.36. 99. Почувши господа Шичитаню Магапребу, всі сан'ясі Майваді були зворушені. Їхнє ставлення змінилося, і вони звернулись до господа з люб'язною мовою. Пояснення. Санясі Майаваді у Варанасі зустрілись з читанням Магапрабу для того, щоб засудити Господа за участь у русі Санкіртани, що їм припав не до вподоби. Цей демонічний опір рухові Санкіртани існує завжди. Він існував за часів читання Магапрабу, і так само він існував задовго до того, ще навіть за часів Праглади Маграджі. Праглада Маградж, виконуючи Санкіртана, постійно співав святі імена, хоча його батькові це було не до смаку. Це стало причиною непорозуміння між батьком і сином. У Багавад-Гіті 7.15 Господь каже Намам душ, критіна мудга, прапатдянтиана, асурам Бхава Маашита. Лиходії, занурені в цілковите невігластво, найниціші з поміж людей, ті, чиє знання вкрала ілюзія і ті, кому властива безбожна природа демонів, не віддаються мені. Саняся майваді це Асурам Бгавам Ашітага тобто ті, хто став на шлях асурів, демонів, що не вірять в існування форми Господа. Маєваді кажуть, що верховне джерело всього безособистісне. І тим самим заперечують існування Бога. Сказати, що Бога не існує, означає заперечити Бога прямо. А сказати, що Бог існує, але не має голови, рук та ніг, не здатний ні говорити, ні чути, ні їсти, це непрямий спосіб заперечити його існування. Людину, яка нездатна бачити, називають сліпою, того, хто нездатний ходити, називають кривим, того, хто не має рук, називають безпорадним, того, хто нездатний говорити, називають німим, а того, хто нездатний чути, називають глухим. Коли маєваді кажуть, що у Бога немає ні ніг, ні очей, ні вух, ні рук, вони непрямо ображають Його, приписуючи Йому сліпоту, глухоту, німоту, кульгавість, безпорадність і таке інше. Тому хоча вони удають із себе великих ведантистів, насправді вони «майяя пагріта гіана». Іншими словами, вони видаються дуже освіченими вченими, але насправді вони позбавлені самої сутності знання. Імперсоналісти, має завжди намагаються заперечити вчення вайшнавів, тому що вайшнави визнають верховну особу за найвищу причину і прагнуть служити йому, розмовляти з ним і бачити його так само, як і Господь прагне бачити своїх відданих розмовляти з ними, їсти і танцювати. Цей особистісний обмін любовними почуттями не знаходить відгуку в серцях Санясі Маєваді. Тому спочатку Санясі Маєваді Пенареса хотіли зустрітися з читанням Магапрабу для того, щоб спростувати його особистісні погляди на Бога. Ще читання Магапрабу, проте бувши проповідником, змінив ставлення Санясі Маєваді. Їхні серця розтанули від милої мови, що читання Магапрабу, і вони вже цілком приязно теж звернулись до нього з люб'язною мовою. Всім проповідникам також доводиться зустрічатися з недругами, але треба діяти так, щоб не поглибити їхнього ворожого ставлення. Вони і так налаштовані ворожі. А якщо ми розмовлятимемо з ними грубо чи нечемно, їхня ворожість тільки поглибиться. Отож, ми повинні якомога ліпше наслідувати приклад Господа читання Магапрабу і намагатись переконати супротивників цитатами з шастр і судженнями Ачарій. Ось як ми повинні старатись перемогти всіх ворогів Господа. 100. Дорогий Ши Читані Магапрабу, все, що ти сказав, правда. Любові до Верховного Бога набуває тільки той, кому усміхається доля. Пояснення. Взятись до свідомості Кришни може тільки той, кому дуже пощастило, що підтвердив читання Махапрабу, звертаючись до Шілирупи Госвамі. Кришна, Прасадет, існують мільйони живих істот, що їх зумовили закони матеріальної природи. І вони в різних тілесних формах блукають всіма планетними системами Всесвіту. Коли комусь серед них пощастить з милості Кришни, Він зустрічає істинного духовного вчителя і пізнає смисл відданого служіння. Виконуючи віддане служіння під проводом істинного духовного вчителя, Ачар'ї, Він розвиває любов до Верховного Бога. Якщо людина пробудила в собі любов до Верховного Бога, Кришна прямо і стала – Відданим незбагненного Верховного Богоособи, то їй надзвичайно пощастило. Санясі Маєваді, звертаючись до Шичитані Магапрабу, визнали цю істину. Розвинути свідомість Кришне дуже нелегко. Але з милості шичитані Магапрабу це можливо, що й буде доведене в дальшому ході оповіді. 101. Шановний пане, ми не проти того, щоб ти був великим відданим Господа Кришне. Це всіх тішить. Але чому ти уникаєш обговорювати Виданда Сутру, що в ній поганого? Пояснення. Шіла Такур, що щодо цього зауважує в коментарі. Початок цитати. Санясі Майваді вважають, що істинний смисл Веданда Сутри представлено в коментарі Шрі Шанкарачарії Шарірака Баші. Іншими словами, Санясі Майваді тримаються трактування поданого в Шанкарачаріних поясненнях Веданта Сутри, що засновані на монізмі. Отож, вони тлумачать Веданта Сутру, Упанішади та решту таких ведичних писань на свій імперсоналістський штип. Кінець цитати. Відомий Саня Майваді Садананда Югіндра написав книжку Веданта Сара, у якій пише «Ведантоу нама Упанішад праманам Тадупакаріні Шарірака шарі На думку Садананди Югіндри, Єдине джерело ведичних свідчень – це веданта Сутра та Упанішади у викладі Ші Шанкарачарі, що пояснює їх у Шаріра Баші. Але насправді слово веданта означає «сутність ведичного знання» і немає ніяких підстав замовчувати все, крім Шарірака Баші Шанкарачарі. Існують інші коментарі веданти, що їх написали вайшнавські Ачарі і що не спираються ні на думки Ші Шанкарачарі, ні на вигадані коментарі його послідовників. Коментарі вайшнавів засновані на філософії дуалізму. Моністи, як оце Шанкарачар'я та його послідовники, прагнуть довести, що Бог і жива істота – це одне й те саме. І замість поклонятись верховному боговій особі, вони видають за Бога себе. Вони хочуть, щоб інші поклонялися, як богові їм. Вони сахаються філософських вчень вайшнавських ачар'ї. Шудга-адвайте адвайти, очищеного монізму. Шудга-двайте – очищеного дуалізму, висішта адвайте умовного монізму, двайта адвайте монізму та дуалізму та ачинтя бгеда абгеди – незбагненної єдності і відмінності. Маєваді не обговорюють цих філософій, твердо вірячи у свою філософію Кевала адвайте неподільного монізму. Вважаючи свою філософську систему за чисте розуміння веданта сутри, вони тримаються думки, що Тіло Кришни складене з матеріальних елементів, а діяльність любовного служіння Кришні – це сентименталізм. Їх називають майяваді, бо, на їхню думку, тіло Кришни зроблене з маї, і любовне служіння відданих Господів так само мая. Віддане служіння вони зараховують до різновиду корисливої діяльності – кармаканди, за їхніми уявленнями, Бахті складається з умоглядних розумувань та іноді медитації. Така різниця між філософіями Маєвади і Вайшнавізм. 102. Почувши таку мову санясі Маєваді, Господь читання Магапрабу ледь усміхнувся і сказав. Шановні добродії, я можу сказати вам щось про філософію Веданти, але якщо ви не проти. Пояснення. Санясі Маєваді, віддаючи належне Господові читанні Махапрабу запитали його, чому він не обговорює філософії Веданти. Однак насправді уся діяльність вайшнавської традиції заснована саме на філософії Веданти. Вайшнави не нехтують Виданту, але не мають ані найменшого бажання вивчати її на підставі коментаря Шарірака Шаріра Бгашя. Для того, щоб розвіяти хибні уявлення Санясі Маєваді, Господь ще читання Магапрабу хотів з їхнього дозволу обговорити філософію Виданти. Вайшнави – найбільші філософи у світі, до яких іншим дуже далеко. Найбільший, найбільший серед вайшнавських філософів був Шіла Джіво Госамі Прабу, а менш як через 400 років його філософію знову представив Шіла Бактісіданта Сарасваті Такур Магарадж. Отож, треба дуже чітко усвідомити, що філософи Вайшнави не сентименталісти і не дешеві віддані, як Тосахаджі. Всі вайшнавські Ачар'ї були широко освічені вчені, що в усій повноті зналися на філософії Веданти. Без знання філософії Веданти неможливо бути Ачар'єю. Щоб заслужити ім'я Ачар'ї серед індійських трансценденталістів, котрі дотримуються ведичних засад, треба стати широко обізнаним вченим з філософії Веданти, або вивчаючи її самостійно, або слухаючи від когось іншого. Бхакти – це результат опанування філософії Веданти. За це сказано у Шімад Бхагаватам 1.2.12. У цьому вірші велике значення мають слова бхактия, – «срута» гріхітая. Вони вказують на те, що бхахті повинно спиратись на підвалену з філософію Панішат та Веданта Сутри. Шілорупа Госамі сказав. Сруті смерті Пуранаді, Панчаратри Відгімбіна, Айканди Кіхарер, Бхактір, бхактир, та Яйва Калпати. Відане служіння, яке не спирається на Веди, Пурани, Панчаратри та інші писання, слід вважати за сентименталізм. Воно тільки турбує суспільство і більш нічого. Є різні рівні вайшнавів – Канішта Дікарі, Маді Мадікарі та Утама І щоб стати проповідником Маді Мадікарі – Треба бути глибоким знавцем Веданта Сутри та інших ведичних писань. Бхакті-йога, яка розвивається на підмурівку з філософії Веданти, дає реальні і надійні плоди. Щодо цього ми можемо зацитувати переклад згаданого вище вірша Бхагватам 1.2.12 і пояснення до нього. «Озброєний знанням і зреченістю, допитливий і серйозний учень – Чому дрець осягає абсолютну істину через віддане служіння, яке виконує відповідно до почутого зведанта Шуті. Пояснення. Цілковито усвідомити абсолютну істину можна тільки через віддане служіння Господу, васодеві богові особі, який є абсолютна істина у всій повноті, Браман є трансцендентне випромінення Його тіла, апараматма це його частковий вияв. Що представляє його в матеріальному світі, через це усвідомлення абсолютної істини, як брамана чи параматми, є лише частковим усвідомленням є чотири відміни людських істот кармі, Гьяні, йоги та віддані. Кармі це матеріалісти, а три інші групи транседенталісти. Трансценденталістами найвищого класу є віддані, що вже осягнули Верховного Богоособу. Класом нижче перебувають трансценденталісти, котрі частково осягнули повну частку абсолютної особи. А до трансценденталістів третього класу зараховують тих, хто усвідомив тільки те, що абсолютна особа духовна зі своєї природи. Багават-гіта та інші ведичні писання проголошують, що осягнути верховну особу можна через віддане служіння, що спирається на повне знання та відмову від зв'язку з будь матеріальним. Ми вже обговорювали, що до того, хто виконує віддане служіння, приходять і знання, і зреченість від матеріального спілкування. А що усвідомлення абсолютної істини як брамана чи параматми недовершене, то природно випливає, що і самі способи їхнього усвідомлення абсолютної істини, тобто гьяна і йога, теж недосконалі. Досконалий метод, що дасть серйозному в своєму пошукові учню осягнути абсолютну істину, один – Віддане служіння, що ґрунтується на довершеному знанні, поєднаному з відмовою від матеріалістичного спілкування. І в такому служінні людина утверджується, слухаючи веданта Шруті. Отже, це не так, що віддане служіння призначене для менш розумних трансценденталістів. Відданих є три класи – перший, другий і третій. Відданих третього класу чи неофітів, що не володіють знанням, не позбулись матеріальних прив'язаностей і яких просто приваблює початкова стадія поклоніння божеству в храмі, називають матеріалістичними відданими. Такі віддані більше тяжіють до матеріальних, аніж до трансцендентних здобутків. Отже, потрібно зробити значний поступ і піднятися з рівня матеріалістичного служіння на рівень відданих другого класу. На цьому рівні відданий вирізняє чотири категорії живих істот богоособу, його відданих, несвідомих, а також зазрісних ненависників. Треба піднятися принаймні на рівень відданого другого класу і так стати гідним осягнути абсолютну істину. Тому відданому третього класу належить отримувати настанови стосовно відданого служіння з авторитетних джерел Багават. Перший Багавата – це особа, що утверджена в відданості, а другий – то Багаватам Боже Послання. Тож, відданий третього класу мусить звернутися до певного відданого, аби той навчив його виконувати віддане служіння. Така особистість – це не людина, що заробляє на прожиток, декламуючи Багаватам. Звернутися слід до відданого – представника Шукадеви -Госамі, Госамі, який проповідує віддане служіння для загального добра всього людства. Відданий початківець майже не має смаку слухати від авторитета. Він може уважно слухати професійного життя, щоб просто потішити свої чуття. Такого роду слухання і оспівування вже кинули тінь на цілий метод. Тому треба бути пильним і не стати на хибний шлях. Святе послання Бога, яке втілене в Багавадгіті та Шімадбагаватам, безсумнівно трансцендентне. Але попри це не можна слухати оповіді за такі трансцендентні предмети від професійних читців, бо вони їх отруюють, так змія отруює молоко, торкнувшись його своїм язиком. Тому, задля поступу, щирий відданий повинен слухати видичні писання, як-от у Панішади, Веданту і інші твори, що їх залишили нам авторитети минулого Госамі. Який може бути поступ, якщо не слухати писань? Без того, щоб слухати настанови писань і триматися їхніх вказівок, відане служіння перетворюється просто на нічого не варту виставу, яка є лише перешкодою на шляху розвитку віденості. Отож, якщо відане служіння не спирається на засади, що подані у шуті, смріті, пуранах та панчераторі, воно є підробкою, і його слід негайно відкинути. Віданого, який не спирається на авторитети, ні в якому разі не можна визнати за чистого віданого. Засвоївши авторитетне послання, що його несе ведична література, людина повсякчас бачитиме всередині себе все проникаючий, локалізований аспект богоособи. Це і є самаді. 103. Почувши це... Санясі Маєваді дещо посмиреннішали і звернулись до читання Магапрабу, як до самого Нараїни, що за нього вони всі його визнали. Пояснення. Санясі Маєваді звуть один одного Нараїна. Коли вони бачать іншого Санясі, вони вшановують його вигуком «Омнемо Нарайная! Поклон тобі, Нарайну!» Хоча прекрасно знають якийсь того Нараїна. Нараїна має чотири руки – а вони, хоч як пишаються з думки, що вони нарайна, не можуть проявити більш як дві. Їхня філософія урівнює Нараїну і звичайну людину. І тому вони іноді вживають термін «дарідра Нарайна злидар Нараїна, який винайшов так званий сфамі, що нічого не тямив у філософії Веданти. Тому, хоча ці санясі Маеваді, що іменували себе Нараїною, не розуміли становища Нараїни за їхні аскези, господь читання Магабрабу. Дав їм змогу розпізнати нараїну в ньому. Господь, читання це безперечно Верховний Богособа нараїна, в образі відомого нараїни. І санясі маєваді, зрозумівши, що він справді сам нараїна, тоді як вони тільки облудно вдають із себе нараїну, заговорили до нього, як описано далі. 104. Шановний читання Махапрабу промовили вони скажи правду. Нам дуже до вподоби твої слова. До того ж, вигляд твого тіла так тішить око, що дивлячись на тебе, ми відчуваємо величезне задоволення. Пояснення. У шастрах сказано. Атак, Срикришна, намаді, набаведгра, яміндріяй, севонмукайгиджі, вадаус, -ям, вайам, даха". Матеріально забрудненими чуттями неможливо зрозуміти верховного богоособу чи його ім'я, форму, якості або оточення. Але якщо людина служить йому, Господь відкриває себе сам. Бактіра Семрита Сінду 1.2.234 Тут видно, які наслідки Санясі Майаваді отримали від служіння на райні. Завдяки тому, що Майаваді виявили деяку шану ще читання Магапрабу і були людьми доброчесними, які сумлінно дотримувались суворих правил та приписів Саняси і через це якоюсь мірою Розуміли філософію веданти, їм, з милості Господа читані Магапрабу, вдалося збагнути, що він не хто інший, як Верховний Богособа, сповнений усіх шести багатств. Одне з цих багатств – краса. З незвичайної краси його тіла Санясі Майваді зрозуміли, що Ши Четані Магапрабу – це сам Нараяна. Він не був ярмарковий, вдаваний Нараяна, як ті даридра Нарайни, яких вигадують так звані Санясі. 105. «Шановний пане, сила, що йде від тебе, сповнює наші серця втіхою, і ми певні, що ти ніколи не скажеш нічого нерозумного. Тож, просимо, говори про Виданта Сутру». Пояснення. У цьому вірші дуже важливі слова Томара Прабгаве «Твій вплив». Вплинути на слухачів може тільки той, хто досягнув певної духовної висоти. Бактівно Такур співає тільки товариство чистого відданого може вплинути так, що людина починає розуміти віддане служіння. Тим Санясі Маєваді пощастило зустрітися з Верховним Богом особою у подобі відданого, і всі вони безперечно підпали під сильний вплив Господа. Вони знали, що той, хто досягнув, Досконалості в духовному житті ніколи не скаже неправди, і тому всі його слова розумні і сходяться з судженням вед. Людина високого рівня самоусвідомлення ніколи не скаже нісенітниці. Філософи Майеваді оголошують себе верховним богом особою, і це Нісенітниця. Але Ши Читання Магабрбу ніколи не казав таких безглуздих речей. Санясі Майеваді не мали сумніву щодо його особи, і тому хотіли почути від нього пояснення філософії веданти. 106. Господь сказав, «Філософія веданти складена зі слів, що їх промовив Верховний Богособа Нарайна у формі в'ясадеви». Пояснення. «Веданта сутра, складена з глибокодумних афоризмів про метод осягнення ведичної мудрості, стисло передає все ведичне знання. Її розпочинають слова Атхатов Брама Джиг'яса, Зараз настав час розпитуватись щодо абсолютної істини. Людська форма життя для цього насамперед і призначена. І тому веданта сутра стисло пояснює мету людського життя. За цю стислість згадано у Ваю Пурані та Сканда Пурані, що подають таке визначення сутри. «Алпакшарам, Асандикдам, сарават вішватомукам, астобам анавад дямча, сутрам, сутравідовіду». Сутра – це афористичний вислів, що якомога меншою кількістю слів передає суть усього знання. Вона повинна мати універсальне застосування і бути бездоганна з погляду мовної будови. Кожен, хто знайомий з такими сутрами, мусить знати Веданта-сутру, що відомо серед вчених також за такими назвами. Один – Брама-сутра, два – Шарірака, три – В'яса-сутра, чотири – Бадарайна-сутра, п'ять – Уттарамійманса і 6 Веданта Даршан. Веданта Сутра складається з чотирьох глав Адг'яй, і в кожній главі є чотири підрозділи Пади. Отож, Веданта Сутру можна назвати Шодаша Пада – 16 підрозділів афоризмів. Тему кожного підрозділу розгорнуто у формі п'яти окремих тез адикаран, які позначаються санскритськими термінами «пратіг'я», «гету», «удагарана», «упаная» та «нігамана». Щоб розглянути будь-який предмет, треба спочатку навести «пратіг'ю», тобто урочисто оголосити мету викладу. Урочисте оголошення мети на початку Веданда Сутри звучить так Атхату брамма а це вказує, що книгу написано з метою з'ясувати природу абсолютної істини. Далі треба пояснити причини – гету, навести приклади, що спираються на різні факти – у Дагарана. Тоді предмет треба планомірно висвітлити – у Паная, і, зрештою, підтвердити авторитетними цитатами з ведичних шастр – Нігамана. Згідно з визначенням Хемачандри, що його називають також Кошакара, великого укладача, словника термінів – «Веданта» – це пояснення до розділів ведичної літератури, які називаються «Упанішади» та «Брамани». Професор Апте у своєму словнику пояснює, що «Брамана» – це частина «Вед», що наводить правила використання гімнів за різних житопринесень і докладно пояснює їхнє походження, іноді з розлогами ілюстраціями у формі легенд та історій. Ця частина «Вед» відрізняється від частини, яка вміщує в мантри. Гемачандра каже, що веданта сутрою названо «додаток до вед». «Веда» означає «знання», а «анта» – «кінець». Іншими словами, мудрістю веданти називають правильне розуміння остаточної мети вед. Таке знання, викладене у формі афоризмів у веданта сутрі, повинно спиратись на Упанішади. Згідно з вченими дослідниками, існує три окремих джерела знання, що називаються «прастана трая». Одне з цих джерел, як вказують ці вчені, це веданта, тому що вона викладає ведичне знання за допомогою логіки та струнких доказів. У Багаватгіті, 13.5 Господь каже «Брамасутрападай стайва гиту матбірвинищітайги» Знання про остаточну мету життя викладено у Брамасутрі за допомогою законів логіки та доказів на підставі причинно-наслідкових зв'язків. Отож, видан та сутру зараховують до ніяя прастани, упанішади зараховують до шруті прастани, а гіту, магабгарату і порани зараховують до смріті прастани. Будь-яке наукове знання про трансцендентне повинно мати підтвердження у шруті, смріті та законах логіки. Сказано, що ведичне знання і Садвата Панчаратра, доповнення довед, постало з віддиху Нарайни, верховного богоособи. Афоризми Веданта Сутри уклавші В'ясадева, уповноважене втілення Шинараїни, хоча іноді їхнє авторство приписують великому мудрецю апантаратамі. Однак Панчаратра і Веданта Сутра висловлюють ті самі погляди. Тому ще читання Магапробу засвідчує, що між ними немає розбіжності і проголошує: Веданта Сутру уклавші В'ясадева, а отже, можна вважати, що вона постала з віддиху Шинараїни. Шіла Бахті Сіданта Сарасоді також пояснює, що коли В'ясадева укладав Виданта Сутру, сім великих святих його часів також робили схожу роботу. Ці святі це Атреяріші, Ашмаратхя, Аудуломі, Каршнаджіні, Каша Крисна, Джайміні та Бадарі. До того ж сказано, що Парашарі та Кармандібікшу також обговорювали афоризми Виданта Сутри до В'ясадеви. Уже зазначено, веданта сутра складається з чотирьох глав. Перші дві глави обговорюють зв'язок живої істоти з верховним богом особою. Це називають самбанда г'яна, тобто знання про зв'язок. Третя глава описує, як діяти у стосунках з верховним богом особою. Це зветься абгідгея г'яна. Зв'язок живої істоти з Верховним Господом, описавши читання Магапрабу «Джівера Сварупагой Кришнера Ніттядаса» «Жива істота – це вічний слуга Кришни, Верховного Бога» Читання Чаратамрита Маддя 20.108 Тому, щоб діяти відповідно до цього зв'язку, треба виконувати садана-бакті, тобто визначені обов'язки в служінні Верховному Боговій особі. Це відоме як Абхідея Г'яна. Четверта глава описує результат такого відданого служіння – прайоджана Г'яна. Ця остаточна мета життя полягає в тому, щоб повернутися додому до Верховного Бога. На цю найвищу мету у веданта сутрі вказують слова «Анавритігі Шабдаат». Шіла В'ясадева, вповноважене втілення Нарайни, склав веданта сутру і для того, щоб захистити її від неавторитетних коментарів за наказом свого духовного вчителя Наради Муні особисто уклав Шимадбагватам природний коментар до Веданта Сутри. Крім Шимадбагватам, є ще інші коментарі до Веданта Сутри, що їх склали всі головні вайшнавські ачарі. У всіх цих коментарях дуже виразно описано віддане служіння. Тільки прихильники Шанкари коментують Веданта Сутру на імперсональний лад, не пояснюючи вішну бакті, тобто відданого служіння Господу Вішну. Зазвичай людям дуже подобається Шаріра Кабаш'я чи імперсоналістське трактування Веданта Сутри, але всі коментарі, що не прояснюють істини щодо відданого служіння Господу Вішну, слід розуміти як відхилення від первісної Веданта Сутри. Одне слово – Господь Чайтаня не залишив сумніву у тому, що справжній смисл Веданта Сутри розкривають багаші або коментарі вайшнавських ачарій, засновані на відданому служінні Господу Вішну, а не Шарірака Рака Шанкарачарі. 107. Брама, Прамадаві, Праліпса, Карана, Патава, Ішварера, Вакенагі, Доша, в мові Верховного Богоособи немає матеріальних вад, помилок, ілюзії, обману та неспроможності чуттів. Пояснення. Помилка виникає тоді, коли певний об'єкт вважають за щось відмінне від того, чим він є. Або засновують свої судження на неправильній інформації. Наприклад, побачивши в темряві мотузку, можна подумати, що це змія, або ж, побачивши блискучу перламутрову мушлю, прийняти її за золото. Це буде помилка. Відповідно, ілюзія – це непорозуміння, яке виникає, коли неуважно слухають. А обман – передача такого спотвореного знання іншим. Матеріалістичні вчені та філософи часто використовують слова «можливо» і «мабуть», тому що вони не мають дійсного знання, заснованого на повній інформації. Отож, їхні настанови іншим – це приклад обману. Остання вада матеріаліста – це недосконалість чуттів. Хоча наші очі, наприклад, здатні щось бачити, вони не бачать віддалених від нас об'єктів, рівно як не бачать повік найближчого до нас об'єкту. Сонце нашим непідготованим очам видається найбільшим за тарілку. А очам хворого на жовтяницю все видається жовтим. Отож, на знання, набуті такими недосконалими очима, не можна покладатися. Наші вуха так само недосконалі. Ми не чуємо звуків, породжених далеко від нас, якщо не скористаємось з телефону. Якщо ми проаналізуємо так усі свої чуття, то з'ясуємо, що всі вони недосконалі. Тому здобувати знання чуттями безнадійно. Ведичний метод полягає в тому, щоб слухати від авторитета. У Бхагавадгіті 4.2 Господь каже Ей вам пара, праптам, імам раджар, Цю вищу науку передавали ланцюгом учнівської послідовності, і так її пізнавали праведні царі. Щоб почути істину, нам потрібен не телефон, а авторитетна особа, що посідає істинне знання. 108. Абсолютно істину описано в Упанішадах та Брамасутрі. Однак їхні вірші треба розуміти такими, як вони є. Таке розуміння гідне найвищої хвали. Пояснення Після Шанкарачарії стало популярно все в шастрах пояснювати непрямо. Вчені дуже гордяться, коли пояснюють щось по-своєму і оповіщають нас, що ведичні писання кожен може тлумачити як завгодно. Такий метод – тлумачити писання як завгодно – ніханітниця. Він привів до занепаду ведичної цивілізації. Отримати наукове знання, витлумачуючи щось за своєю примхою, неможливо. В математиці, наприклад, 2 плюс 2 дорівнює 4. І скільки не старайся, ця сума не стане рівна 3 чи 5. Істинне знання не міняється. Але, незважаючи на це, люди вподобали моду, Тлумачити ведичне знання, як їм заменеться. Саме через це ми написали Багавад-Гіту, як вона є. Ми не вигадуємо якихось своїх тлумачень. Деякі коментатори запевняють, що слово Курукшетра у першому вірші Багавад-Гіти вказує на наше тіло, але ми цього не приймаємо. Ми знаємо, що Курукшетра – це місце, яке існує досі, і яке в ведичному суспільстві визнають за Дхармакшетру, святе місце проще. Людей донині приходять туди виконувати ведичні житопринесення. Проте нетямущі коментатори кажуть, що корукшетра – це тіло, а панча пандава – це п'ять чуттів. Таким чином вони перекручують смисл багавадгіти і вводять людей в уману. Тут Шичатані Магапрабу підтверджує, що всі ведичні писання разом з Упанішадами, Брамасутрою та іншими, чи то шуті, чи то смріті, чи няя, слід розуміти в першому значенні їхніх положень. Пояснювати пряме значення ведичних писань – гідно хвали, а пояснювати їх, як заменеться коментатору, що покладається на свої недосконалі чуття та обмежені знання – це катастрофічна помилка. Ще читання Магапрабу цілковито засудив спроби так витлумачувати веди. Що ж до Упанішад за найвизначніші з них вважають такі 11 Упанішад? Іша, Кена, Катха, Прашна, Мундака, Мандукя, Тайтір'я, Айтарея, Чандог'я, Бригадаран'яка та Швета Ашватара. Проте у Мукті Коупанішаді у віршах 30-39 наведено перелік 108 Упанішад. Ось ці Упанішади. 1. Ішу 2. Кену Панішад, 3. Кату 4. Прашно 5. Мундакупанішада, 6. Мандукьо Панішада, 7 Тайтірьо Панішада, 8 Айтареьо Панішада, 9 Чандогьо Панішада, 10 Бріхад Араньо Панішада, 11 Брахмо Панішада, 12 Кайвальо Панішада, 13 Джабало Панішада, 14 Швета Шватаро Панішада, 15 Гамсу Панішад, 16 Арунейьо Панішада 17 Гарба Панишада, 18 Нараяна Панишада, 19 Парамагам Супанишада, 20 Амарита Бинду Панишада, 21 Нанда Бинду Панишада, Нада Бинду Панишада, 22 Широ Панишада, 23 Атхарва Сикко Панишада, 24 Майтраяни Упанишада, 25 Каушитаки Упанишада, 26 Брихад Джабало Панишада, 27 Нрисім Гатапанів Панішада 28. Калагні Рудроу Панішада 29. Майтрея Панішада 30. Субалу Панішада 31. Ксуріко Панішада 32. Мантріко Панішада 33. Сарва Савру Панішада 34. Ніра Панішада 35. Шука Рагасіо Панішада 36. Ваджа Сучіко Панішада 37. Теджо Бінду Панішада 38. Нада Бінду Панішада 39 Діана Бінду Панішада, 40 Брама, Брама Відіо Панішада, 41 Йога Татво Панішада, 42 Атма Бодго Панішада, 43 Нарда Парівраджаяко Панішада, 44 Трисікі Упанішада, 45 Сідо Панішада, 46 Йога Чудамани Упанішада, 47 Нірвана Панішада, 48 Мандала Брамана Упанішада, 49 Dakshina Murti Upanishada 50. Sharabu Upanishada 51. Skamdo Upanishada 52. Mahanarayana Upanishada 53. Advaita Upanishada 54. Rama Ragasu Upanishada 55. Rama Tapa 56. Vasudeva Upanishada 57. Mudgala Upanishada 58. Shandilya Upanishada 59. Paingala Upanishada 60. Бікшу 61. Махад у 62. Шарираку панішада, 63. Йога Сіко панішада, 64. Турія Тіто панішада, 65. Саньясу панішада, 66. Парамахамса парівраджаку панішада, 67. Малико панішада. 68 Авяк то Панишада, 69 Экакшаро Панишада, 70 Пурно. Панишада, 71 Сурьо Панишада, 72 Акшеу Панишада, 73 Адьятма Панишада, 74 Кундику Панишада, 75 Савитриу Панишада, 76 Атма Панишада, 77 Пашупато Панишада, 78 Парамбрамо Панишада, 79 Авадуту Панишада, 80 Трипура, Трипура, Трипура, Тапану, Панішада, 81, Девю, Панішада, 82, Трипуру, Панішада, 83, Катха, Рудру, Панішада, 84, Бавано, Панішада, Бавано, Панішада, 85, Хридаю, Панішада, 86, Йога Кундаліні, Панішада, 87, Басму, Панішада, 88. Родракшу панишада 89, Гану панишада 90, Даршану панишада 91, Тара, Саро панишада 92, Махавакев панишада 93, Панча панишада 94, Пранагни Хотро панишада 95, Гопалата панишада 96, Кришно, -пани... Кришно панишада 97, Ягиевалкиу панишада 98. Вараху панішада 99 Шатя Янню панішада 100 Хаягріво панішада 101 Дататрейо панішада 102 Гаруду панішада 103 Каліу панішада 104 Джабалю панішада 105 Собхагіо панішада 106 – Сарасваді Рагасі Панішада, 107 – Багрідчо Панішада і 108 – Муктико Панішада. Це 108 загально визнаних у Панішад, 11 з яких, як уже сказано, найважливіші. 109 Сріпат Санкрачар'я усі видичні писання пояснював на підставі непрямих значень. Той, хто слухає такі пояснення, занапащає сам себе. 110. Шанкарачаря в цьому не винен, бо він приховав істинний смисл вед з наказу Верховного Бога особи. Пояснення. Ведичні писання треба вважати за джерело істинного знання. Але якщо людина не приймає ведичних писань такими, як вони є – вона зійде з істинною путі. Наприклад, Бхагавад-Гіта – це важливе ведичне писання, що його навчають уже багато років. Проте пояснювали його безчесні негідники, і через їхні коментарі люди не отримували від Бхагавад-Гіти користі, і ніхто з них не прийшов до розуміння свідомості Кришни. Але нині, коли смисл Бхагавад-Гіти представлено, як він є, за якісь 4-5 років тисячі людей по всьому світі прийшли до свідомості Крішни. Це вказує на різницю між прямим та непрямим поясненням ведичних писань. Тому Ші Чатанямагапрабу сказав «Мук'я вріттє сей арта парамамагаттва» «Пояснювати ведичні писання у їхньому прямому значенні без облудних коментарів гідно хвали». На жаль, Ші Шанкарачалі з наказу Верховного Богоособи пішов на компроміс між атеїзмом і теїзмом, щоб обманути атеїстів і підвести їх до атеїзму. Задля цього він відмовився від прямого методу ведичного пізнання і намагався витлумачити писання непрямо. Саме задля того він написав Шарі Рака Бхаші коментар на веданта сутру. Отже, Шарі Рака Бхаші не слід надавати великої ваги. Щоб зрозуміти фі філософію веданти, треба вивчати Шімадбагватам, що розпочинається словами? Умнамо Бхагавете Васудевая Джанмадяся Мая Дитараташ Чартейша Біга Сварат. Я схиляюсь перед Господом Всі Сином Васудеви, перед Верховним, всюдисущим Богом Особою. Я медитую на Господа Кришну, трансцендентну реальність, первинну причину всіх причин. Що з нього всі проявлені всесвіти постають, в ньому існують і в ньому розчиняються. Я медитую на вічно осяйного Господа, що знає, прямо чи не прямо, про всі явища, але що разом із тим завжди цілковито незалежний. Багаватам 1-1-1. Справжній коментар до Веданта Сутри це Шимат Багаватам. На жаль, Кожен, кого приваблює коментар Шрі Шанкарачарі, Шарірака Ракабашя, перерікає себе на духовну смерть. Хтось може заперечити, Шанкарачарі – це втілення Господа Шіви, невже він може так обдурити людей? Відповідь полягає в тому, що він зробив це з наказу свого повелителя, Верховного Бога особи. Це підтверджує Падмапурана, у якій сам Господь Шіва каже – Маявадама сача страм прачанам бодаму чатей, Маява капітам деві, калау брамана рупіна, брамана шапарам рупам, ніргунам вакшетей, Мая, сарвасвам джагатауп я, мохонар там калауюге, ведантету маха шастре, Маявадама вайдикам, парвати. Безбожна – це прихований буддизм. Люба Парваті, за Каліюги юги я прибираю подоби брамани і вчу цієї вигаданої філософії Майевади. Щоб обманути атеїстів, я проголошую, що верховний богособа не має форми та якостей. У своїх поясненнях до Веданти я викладаю ту саму філософію Майевади, заперечуючи особистісну форму Бога, щоб збити людей з пуття і привести до атеїзму. У Шіва Порані Верховний Богособа сказав господу Шіві «Два парада в юге бхутва калаяма нушадішу сагамай калпітай стомча джананма дві мукхан куру» За калі юге введи звичайних людей в оману, збиваючи їх з пуття вигаданими тлумаченнями вед. Таку інформацію наводять порани. Сіла Бактісіданта Сарасоді також пояснює, що мукяврітті пряме значення це абгідгаврітті, тобто значення, яке можна взяти прямо з словникових визначень, тоді як гаунаврітті непряме значення це значення, до якого людина домислюється, не йдучи за словником. Наприклад, певний політик сказав, що слово корокшетра вказує на тіло, але в словнику такого визначення слова корокшетра немає. Отже, це вигадане значення належить до гауна ріті, а пряме значення, дане в словнику, являє собою мукхя чи абідга Така різниця між цими двома типами значень. Ще читання Магапрабу радить опановувати видичну літературу, користуючись абідга ріті, а гауна він відкидає. Іноді, щоправда, видичні писання пояснюють за допомогою Лакшанаврітті чи Гоуна але такий підхід не слід мати за непорушну істину. Мета всіх міркувань, наведених в Упанішадах та Веданта Сутрі, полягає в тому, щоб дати філософське обґрунтування особистісного аспекту абсолютної істини. Імперсоналісти, проте, аби довести власну філософію, трактують ці міркування з погляду лакшанаврітті, тобто непрямого значення. Так, замість того, щоб бути таттваваді, тобто шукачами абсолютної істини, вони стають маєваді, зануреними в ілюзію матеріальної енергії. Коли Шрій Вішносфамі, один з чотирьох Ачарій Вайшнавізму, написав працю з Шудгадвайдавади, майяваді одразу скористались цією філософією, щоб з її допомогою довести свою Адвайтаваду чи Кеваладвайтаваду. Щоб Спростувати цю Двайта ваду Шрі Рамануджачар'я представив філософію Вишишта-двайта-вади, а Шрі Мадвачар'я – філософію Татва вади Обидві ці філософії створюють для майаваді непереборні труднощі, не залишаючи від їхньої майавади каменя на камені. Дослідникам ведичної філософії прекрасно відомо, як дошкульно Вишишта-двайта-вада Шрі Рамануджачар'ї і Таттва-вада Шрі Мадвачарі. Розвінчують їм персональну філософію Маєваді. Що ж до Шрі Читані Магапрабу, то він просто взяв пряме значення положень філософії Веданти, і філософія Маєвади одразу ж зазнала поразки. Господь читані Магапрабу, висловлюючи свій погляд на Шаріра Кабаші, сказав, що кожен, хто приймає викладені в ній засади, приречений на загибель. Те саме каже пан Мапуранов, який сам госпочиво повідомляє парваті. Сринуде виправакшями тамасаниятхакрамам ешамшаванаматрена патитям гьянинамапи апартам шутивакьянам даршаян локагархитам karma-сварупатья-джятвам атра-ча-прати-падъyate, сарвакарма пари брамшан наиш кармьям татра чо Послухай, моя люба дружино, я розповім тобі, як поширював невігластво, як я поширював невігластво через філософію Маєвади. Почувши цю філософію, впаде навіть великий вчений. У цій філософській системі, що, поза сумнівом та людського загалу дуже шкідлива, я спотворив істинний смисл вед і порадив задля звільнення від карми припинити будь-яку діяльність. У цій філософії Маєвади я описав дживатму і Парамадму як одне й те саме. Господь Шичатанні Магапрабу та його послідовники засудили філософію Маєвади, про що розказано у Шичатанні Чаритамриті Антяліла 2, 94-99. Там Саворупа Дамодарго самі каже, що кожного, хто прагне зрозуміти філософію Майаваді, слід вважати за божевільного. Насамперед, це стосується до вайшнавів, які читають Шаріра Кабашію і вважають, що вони єдині з Богом. Філософи Майаваді викладають свої аргументи такою привабливою, барвистою мовою, що іноді можуть похитнути, похитнути навіть Магабагавату, дуже розвинутого віданого, якщо той слухатиме їхню філософію. Але справжньому вайшнаві нестерпно слухати будь-які філософські вчення, що проголошують тотожність Господа і живої істоти. 11. Брама Шабдему Артикогибагаванчідайшваре Парипуна Анурдва саман. Згідно з прямим розумінням слова. Абсолютна істина це Верховний богособа, що посідає усі духовні багатства. Немає нікого рівного йому чи більшого від нього. Пояснення. Ці слова чи читанням Габрабу знаходять підтримку у Шимат Бхагаватам 1.2.1. Вчені трансценденталісти, які знають Абсолютну істину, називають цю недвоїсту субстанцію Брахман, Параматма чи Бхагаван. Вичерпне усвідомлення Абсолютної істини це усвідомлення її як Бхагавана. Часткове її усвідомлення – це усвідомлення параматми, а туманне її усвідомлення – це усвідомлення безособостісного брамана. Багаван, верховний богособа, володіє всім багатством, ніхто не може зрівнятися з ним чи перевершити його. Це підтверджено у Багавадгіті 7.7, де Господь каже нанят «О завойовнику багатств Арджуно!» Немає істини вищої за мене. Існує багато інших віршів, які доводять, що абсолютна істина у найвищому розумінні це Верховний Бог-особа. 112. Тангара вибудидехо сабчітакара адчади тангре Все пов'язане з Верховним Богом-особою духовне, і його тіло, і багатство, і оточення. Філософія майявади проте Приховуючи його духовне багатство, обстоює теорію імперсоналізму. Пояснення. У Брамасамхіті сказано. Верховний Богособа Кришна має духовне тіло, сповнене знання вічності і блаженства. У матеріальному світі тіло кожного являє собою повну протилежність до цього опису. Воно скороменуще. Повне невігластво і повне страждання. Тому всі описи, які називають Верховного Бога Особу Ніракара, просто вказують на те, що Він не має матеріального тіла, яке є в нас. Філософи маєваді не розуміють, в чому полягає безформність Верховного Бога Особи. Верховний Господь не має форми схожої на нашу, але Він має духовну форму. Не знаючи цього, філософи маєваді, Висувають однобокий погляд, кажучи, що верховний Бог чи браман просто безформний. Ніракара. Щодо цього, Шілабахтівінонтакур наводить багато цитат із ведичної літератури. Якщо визнати дійсне, тобто пряме значення цих ведичних тверджень, стає зрозуміло, що верховний Бог особа має духовне тіло. Садшід Ананда Віграха. У бригад Араняка у Панішаді 5.1.1 Сказано «Пурнамада, пурнамідам, пурнад, пурнам, удача ти». Це вказує на те, що тіло верховного богоособи, духовне, бо навіть поширюючись у багато різних проявів, він залишається такий самий. У Багават-гіті 10.8 Господь каже «Агам, сервас прававома, та сервам я джерело всього, все постає з мене». Філософи, Маєваді тримаються матеріалістичних уявлень. Мислячи, якщо Верховна Істина поширює себе в усе, вона не може не втратити своєї первинної форми. Тому вони гадають, що ніякої іншої форми існувати не може за винятком велетенського тіла Господа, що все пронизує. Однак бригад Араняка Упанішада підтверджує «Пурна мада, пурна мідам, пурна, пурна мудача те», Хоча Господь поширює себе у багатьох проявах, він залишається такою самою первинною особистістю. Його первинне духовне тіло залишається таким, як було. Також в іншому місці сказано: Вічітра Шакти поруша Пурана. Верховний Богособа первинна особа-поруша має численні енергії. А Швета Шватара Упанішада проголошує Саврикша калакритип хи пароньо ясмат прапанча ಪರಿವರ್ತತೇ ಯാം ಧಾರಮಾವಹಂปಪಾನುദംભાગೇಷാം Він джерело матеріального творіння, і тільки завдяки йому все змінюється. Він покровитель релігії і крушитель гріховної діяльності. Він володар усіх багатств. Шветашватара Упанішада 6.6 «Вайдагам-ейтам-порушам-магантам-адіття-варнам-тамаса-парастат». «Тепер я розумію, що Верховний Богособа найбільший з великих. Він сяє, як сонце, і перебуває поза цим матеріальним світом». Швейташва Швейта Тару 3.8. «Патім-патіна-парамам-парастат. Він владика всіх владик, найвищий з вищих». Швейташва Швейта Тару 6.7. Махан прабхурвай порушага. Він верховний повелитель і верховна особа. Швита Панішада, 3, Парас є шахтир, вивідгай вашу є Можна збагнути, що він має різні багатства. Швита Аналогічно, у рік веді сказано тад вішну парамампадам сада пашанти сураяга. Вішну є Всевишній. І воїстину мудрі думають єдине про його лотосові стопи. У Прашна Панішаді 6.3 сказано Він скинув оком на матеріальне творіння. В Айтарея 1.1.1 Панішаді 1, 1, 1, 2 сказано Він подивився на матеріальне творіння та Імам Докан Асрійджата, він створив увесь цей матеріальний світ. Отже, в Упанішадах та Ведах є багато віршів, які можна зацитувати на доказ того, що Верховний Бог не безособистісний. У Ката Упанішаді 2.2.13 також сказано Ніттє ніттянам, четанаш четананам, еко багунам йо відадагаті каман. Він – найвища, вічно свідома особа, яка підтримує всі інші живі істоти. З цих усіх ведичних цитат можна зрозуміти, що абсолютна істина – особа, і що нікому не зрівнятися з Господом чи перевершити Його. Хоча є багато недолугих філософів Майаваді, які вважають себе навіть вищими за Крішну, Крішна таки, а сама Урдва – незрівнянний і неперевершений ні для кого. У вірші «Швита Швитару Пані 3.19» сказано «Апані Падоу Джаванограгіта» Це означає, що абсолютна істина не має ніг чи рук. Цей опис безособистісний, а проте він не означає, що абсолютний богособа не має форми. Він має духовну форму, що відмінна від форм, складених з матерії. Читання Магапрабу з'ясовує цю різницю в даному вірші. 113. Тенго парівар, вікар. Верховний богособа сповнений духовних енергій. Тож його тіло, ім'я, слава і оточення цілковито духовні. Філософ Маєваді через невігластво каже, що це просто перетворення матеріальної гуни добра. У сьомій главі Бхагавадгіти верховний богособа розбив свої енергії на два окремі класи – пракрита і апракрита, або парапракриті і апарапракриті. У Вішнопорані наведено такий самий поділ. Філософи Маяваді не спроможні зрозуміти двох пракритій чи природ матеріальної та духовної, але людина справді розумна, здатна їх зрозуміти. Як можуть філософи Маяваді заперечувати – Духовне розмаїття у духовному світі, незважаючи на велике розмаїття та активність матеріальної природи. У Багават-гіті 10.2.32 сказано: "Янне равінда кшаві манінас бава давішуда Інтелект тих, хто вважає себе зазвільнених, але не має знання про духовний світ, ще не очистився. Термін авішуда бхудях у цьому вірші означає нечистий інтелект. Через нечистий інтелект, тобто через мізерність свого знання, філософи не неспроможні зрозуміти різниці між матеріальним і духовним розмаїттям. Вони не здатні навіть припустити думки про духовне розмаїття, бо без найменшого сумніву вважають, що все розмаїття матеріальне. Шичетаним Гапрабу тому пояснюю в цьому вірші, що Кришна, верховний богособа чи абсолютна істина, має духовне тіло, відмінне від матеріальних тіл, отож його ім'я, обитель, оточення та якості цілковито духовні. Матеріальна гуна добра не має нічого спільного з духовним розмаїттям. Однак філософи Майваді не спроможні збагнути духовне розмаїття, і духовний світ уявляють собі просто як заперечення всього матеріального матеріальні якості добра, страсті та невіластва, не мають впливу в духовному світі. І тому його називають ніргуна, що чітко зазначає бхагавадгіта. Матеріальний світ – це прояв трьох гун матеріальної природи. Але щоб потрапити до духовного світу, в якому їхнього впливу зовсім немає, треба від них звільнитись. У наступному вірші господь Срича Махапрабу пояснить, що господь Шива причетний до філософії Майавади. 114. Шанкарачар'я, що є втіленням господа Шиви, гріха немає, бо він слуга, що виконує накази господа. А От послідовники філософії Маєвади приречені, вони втратять усе набуте духовне знання. Пояснення. Філософи Маявади дуже пишаються своїм знанням Веданти, демонструючи своє вміння жонглювати правилами граматики. Але Господь Сір Кришна у Багават-гіті запевняє, що вони майяя пагрітагьяна, позбавлені істинного знання внаслідок впливу Майї. Майя має дві енергії, якими виконує дві функції. Це Пракшепатміка шакті, що її силою має, вкидає живу істоту в океан матеріального існування, та Аваранатміка шакті, що її силою має, вкриває знання живої істоти. У словах Майяя Пагріта Г'яна у Багавадгіті відображено функцію Аваранатміка шакті. Чому Дайві має Ілюзорна енергія Кришни забирає знання у філософів в майяваді, також з'ясовано в Багават-гіті у словах Асурам Бхавам Асрита, що характеризують особу, яка не згідна визнати існування Господа. Маєваді, що не визнають існування Бога, можна розбити на дві групи, які представляють імперсоналісти Шанкарити з, Ванарасі, з Варанасі та буддисти з Сарнати і ті і ті Маєваді. За атеїстичність їхніх філософій, Крішна забирає їхнє знання. Ні ті, ні ті не хочуть визнавати існування особистісного Бога. Філософи-буддисти відверто заперечують і душу, і Бога, а шанкарити, хоча відкрито існування Бога не заперечують, кажуть, що абсолют є ніракара, тобто безформний. От, отож, і буддисти, і шанкарити є Авішуда буддая, Тобто їхні знання недосконале, а інтелект нечистий. Найвидатніший вчений Майваді Садананда Югіндра написав книжку Виданта Сара, в якій роз'яснює філософію Шанкарачарії. Усі послідовники Шанкарачарії надають його твердженням великої ваги. У своїй Веданта Сарі Садананда Югіндра визначає браман як вільне від двоїстості поєднання Сад-Чіт-Ананди зі знанням. А невігластво, Джара, він визначає як знання, що відмінне від сад і асад. Його існування майже незбагненне, але його породжують тригуни матеріальної природи. Отож, Садананда Югіндра вважає, що все, крім чистого знання, матеріальне. Осереді невігластва вважають подеколи всепронизуючим, а подеколи індивідуальним. Отож, на його думку, і всепронизуючий вішно, і індивідуальні істоти – ПОРОДЖЕНІ З НЕВІЛАСТВО Сказати по-простому, Садананда Югіндар тримається думки, що все є ніракара без форми. А тому і концепція вішно, і концепція індивідуальної душі породжені з невіластва. Згідно з його поясненням, те, що вайшнави називають вішудасатвою, не що інше, як прадгана. Тобто головне начало творіння. Він твердить, що коли все пронизує знання Забруднюється вішудасатвою, складеною з перетворень якості добра, виникає концепція Верховного Бога особи – всемогутнього, всезнаючого, Верховного повелителя над душі причини всіх причин, найвищого Ішвари тощо. За Садананда-Ігіндрою Ішвара, Верховний Господь – це джерело усього невігластва, і тому його можна називати Сарвагя, тобто Всезнаючий але той, хто заперечує існування всемогутнього верховного бога особи, стає вищим за Ішвару, тобто Господа. Його підсумок такий. Верховний Бог-Особа Ішвара – це перетворене матеріальне невігластво, а жива істота – діва – вкрита невіглаством. Так він описує сукупне і окреме існування в темряві. На думку філософів Майаваді, Вайшнавська концепція Господа як верховного богоособи і джіви, індивідуальної живої душі, як його вічного слуги – це проявне вігластво. Проте, якщо визнати судження Господа Кришни у Багвадгіті, то майваді слід вважати за майяя пагріта г'яна, тобто за цілком позбавлених знання. Бо вони або заперечують існування верховного богоособи, або проголошують його породженням матеріальної свідомості – майі. А це особливість асурів-демонів. Господь ще читання Магапрабу у бесідах з Сарвамою Батачарією сказав «Джі Верані Старалагі Сутра Койла В'яса Майаваді Баш'я Шуни Де Гоя Сарва Наша» В'ясадева уклав Веданда Сутру для того, щоб звільняти зумовлені душі з цього матеріального світу – а Шанкарачар'я, витлумачивши Веданта-сутру по-своєму, безперечно, зробив людству погану послугу, бо послідовник філософії Майвади приречений. У Веданта-сутрі недвозначно вказано на віддане служіння, але філософи Майваді відмовляються визнавати духовність тіла Верховної Абсолютної Особи і відмовляються визнавати за живою істотою індивідуальне існування окреме від існування Верховного Господа. Так, вони весь світ затупили темрявою безбожництва, поширюючи ідеї, що суперечать самій природі трансцендентного відданого служіння. Нездійснені амбіції філософів Майаваді злитися з усевишнім, заперечивши існування верховного бога особи, породжують катастрофічно спотворені уявлення про духовне знання. І послідовники цієї філософії приречені вічно залишатись у матеріальному світі. Через це майваді називають авішуда будая, тобто нечистими в своєму знанні. А що вони нечисті у знанні, всі їхні аскези та покути виявляються марними. Спочатку їх буває вшановують, як дуже видатних вчених, але зрештою вони опускаються до діяльності на рівні тіла, беручись до політики, добродійності і такого іншого. Замість злитися з Верховним Господом, вони знову зливаються з цією матеріальною діяльністю. Це пояснює Шимат 10.2.32. Аругейна парампадамтата патантєго надри та філософи Маєваді накладають на себе справді дуже суворі аскези і покути духовного життя, і завдяки цьому піднімаються на рівень безособистісного брамана. Але через їхню зневагу до лотосових стіб Господа вони знову падають на рівень матеріального життя. 115. Вважати трансцендентне тіло Господа Вішно зробленим з матеріальної природи – найбільша образа лотосових стіп Господа. Немає більшого плюзнірства проти верховного богоособи. Пояснення. Ші Бхакти Сіданта пояснює, що сповнений розмаїття особистісний аспект абсолютної істини – це Вішно Татва і що матеріальна енергія, яка створює цей космічний прояв, це енергія Господа Вішну. Творча сила – це просто енергія Господа. Але люди нетямущі вирішують, що Господь, поширивши себе у безособистісну форму, вже не існує окремо. Однак безособистісний браман не може володіти енергіями. Крім того, ведичні писання не кажуть, що Маю – ілюзорну енергію – вкриває інша мая. Водночас існують сотні і тисячі згадок за вішну маю – парася шакті, тобто енергію господа вішну. У Багавадгіті 7.14 Кришна каже «Мама мая – моя енергія». Мая – підлегла верховному боговій особі, вона не вкриває його. Отже, господь вішну не може бути породженням матеріальної енергії. На початку Веданта-сутри сказано джанма дяс тага Це свідчить про те, що матеріальна енергія також постає з верховного брамана. З огляду на це, як вона його може вкрива, вкрити? Якби це було можливо, матеріальна енергія була б вища, ніж верховний браман. Проте філософи Майваді не здатні зрозуміти навіть цих простих аргументів, і тому важко знайти слушнішу назву для них за... Мая пагріта «гяна» – Майя, пагри, термін, яким вони позначені в Багаватгіті. Якщо людина вважає, що Господь вішну це утвір матеріальної енергії, як твердить Садананда Югіндра, її слід одразу визнати за божевільну, бо її інтелект вкрала ілюзорна енергія. Господа Вішну не можна зараховувати до категорії півбогів. Ті, хто піддався омані філософії Майевади, і хто залишається в темрі війни вважають, що Господь вішну півбог. Дарма, що мантра з Ригведи проголошує «Омтад вішну парамам падам». Вішну завжди посідає найвище становище. Ця мантра збігається з віршем Багавадгіти «Мата паратарам наанят» немає істини, що була б вища за Господа Крішну чи Вішну. Отож, тільки людина введена в оману, Вважає Господа Вішну за півбога і запевняє, що можна поклонятись і Господу Вішну, і богині Калі, Дурзі, і кому завгодно, і все одно здобути той самий результат. Це невідське судження Багават-гіта 9:25 не визнає. У ній чітко сказано: "Янти дева врата деван, янти мад яджінопімам". Ті, хто поклоняються півбогам, Піднімуться на планети цих півбогів. Але відані Верховного Господа підуть додому до Бога. Господь Кришна дуже чітко пояснює у Багаватгіті 7.14, що його матеріальну енергію подолати вкрай важко. «Дайві, ві гєша гунамаї, мама моя, дураття я. Вплив Маї такий сильний, що навіть видатні вчені і духовні особистості також перебувають під її покровом і вважають, що нічим не поступаються Верховному Богові особі. Однак, щоб вийти з-під впливу Маї, треба віддатись Верховному Богові особі, за що Крішна також каже у Бхагавадгіті 7.14 «Мам Ева Єврабадянте, майам Ейтам Тарантите». З цього випливає, що Господь вішну не належить до матеріального творіння, він належить до духовного світу. Вважати, що Господь вішну має матеріальне тіло чи ставити його на один рівень з півбогами – це найобразливіше блюзнірство проти Господа вішну. Ніхто, вчинивши образу лотосових стіб Господа вішну, не зможе набути духовного знання. Таких осіб називають маяпагрітана, тобто ті, чиє знання вкрадене впливом ілюзії. Якщо людина вважає тіло Господа Вішну відмінним від його душі, вона живе в непроглядному мороці невігластва. Між тілом Господа Вішну і душею Вішну немає різниці, тому що вони адвайагіана, одне знання. У цьому світі матеріальне тіло відмінне від духовної душі. Але в духовному світі все духовне і такої різниці там немає. Найбільша образа філософів Майваді полягає в тому, що вони зараховують господа Вішну і живих істот до одної категорії. Щодо цього в Падмапурані сказано «Арчей Вішнау Шилад Вайшнаведжати Будгі Ясьявана Ракіса» Той, хто Арчамурті або священне божество господа Вішну вважає за камінь духовного вчителя, за звичайну людину, а вайшнаву за представника якоїсь касти чи віросповідання має розум жителя пекла. Прихильник таких ідей приречений. 116. Господь подібний до великого палахкого вогню, а живі істоти подібні до іскорок з цього вогню. Уяснення. Іскри, як і велике багаття, являють собою вогонь, і обпікати може і те, і те. Однак пекучість багаття і іскри однакова. Навіщо протиприродно домагатись становища великого багаття, якщо власна природа – це природа іскорки? До цього штовхає невігластво. Тому треба зрозуміти, що ні верховний богособа, ні подібні до іскринок живі істоти не мають нічого спільного з матерією, однак, коли духовна іскра стикається з матеріальним світом, її полум'яність згасає. У такому становищі перебувають зумовлені душі. Через зв'язок з матеріальним світом вогонь у них майже згас. Але через те, що ці всі духовні іскри суть невід'ємні частки Крішни – як Господь вказує в Багавадгіті «Мама і вони можуть, звільнившись від зв'язку з матерією, відродити свою первісну природу. Ось у чому полягає чисте філософське розуміння. В Багавадгіті духовні іскри названо «вічними» Санатана. Отож, матеріальна енергія мая не може змінити їхньої природи. Хтось може заперечити Навіщо було створювати духовні іскри? На це відповісти можна так. Абсолютний богособа всемогутній, а тому він має і безмежні, і обмежені енергії. Це входить у значення слова «всемогутній». Якщо він всемогутній, то повинен мати не лише безмежні енергії, а й обмежені теж. Отож, проявляючи свою всемогутність, він проявляє обидва типи енергій. Живі істоти наділені обмеженою силою, хоча вони частки Господа. Своїми безмежними енергіями Господь проявляє духовний світ, а обмеженими світ матеріальний. У Багавадгіті 7.5 Господь каже Апариями та стванням прокриті відіми парам джіва бхутам габаго яєдам дгар яти джагат. Поза цими нижчими енергіями, о, міцноруки Арджуну, існує також моя інша, вища енергія. Вона складається з усіх живих істот, що використовують можливості матеріальної нижчої природи. Ці джіва-бута, живі істоти, орудують цим матеріальним світом своїми обмеженими силами. Більшість людей вражає діяльність науковців та конструкторів. Під впливом має вони гадають, що Бог не потрібний і що вони можуть зробити все, що їм заманеться. Хоча насправді їм це не до снаги. Сам проявлений космос обмежений, і тому їхнє буття також обмежене. Все в матеріальному світі обмежене. І з цієї причини є творення, підтримання та знищення. Проте у світі безмежної енергії, тобто в духовному світі, немає ані творення, ані знищення. Якби Бог особа не володів і безмежними, і обмеженими енергіями, його б не далося назвати всемогутнім. Господь більший за найбільше і менший за найменше. Він менший за найменше в подобі живих істот, і більший за найбільше у своїй подобі Кришни. Якби не було підлеглих, не було б сенсу поняття верховного повелителя Ішвари як немає сенсу в слові цар, якщо в царя немає підданих. Якби всі піддані ставали царями, між царем і звичайними громадянами вже не було б різниці. Отож, якщо Господь, Верховний Повелитель, неодмінно повинно бути творіння, яким він повеліває. Найглибший принцип буття живих істот становить читвіласа, тобто духовне задоволення. У формі живих істот Всемогутній Господь проявляє свою енергію насолоди. Веданта Сутра 1.1.12 описує Господа як Ананда Майо Бігаасат. Він за природою джерело усіх насолод, а що він хоче насолоджуватись, повинні існувати енергії, які дають йому цю насолоду або надихають її взяти. Це досконале філософське розуміння абсолютної істини. 117. Живі істоти – це енергії, а не володарі енергії. Володар енергії – Кришна. Це вирозно пояснено в Багавад-гіті, Вішну-пурані та інших ведичних писаннях. Пояснення. Як уже пояснено, на шляху духовного пізнання існують три прастани, а саме няя прастана – філософія веданти, сруті-прастана, упанішгади і ведичні мантри, і смріті-прастана, багавадгіта, Махабарата, пурани та інше. На жаль, філософи Майваді не визнають смріті-прастани. Смріті називають літературу, що підсумовує свідчення вед. Деякі філософи Майаваді не визнають авторитету багавадгіти і пуран, і це зветься «Арда «Логіка половини курки». Дивіться, діліла, 5176. Якщо людина вірить у ведичні писання, вона повинна визнавати всі ведичні писання, що їх визнають великі Ачар'ї. Але філософи Майаваді визнають тільки Ніяя простану та Суруті простану, Смріті Прастану відкидаючи. Однак, що читання Магапрабу наводить тут свідчення з Гіти, Вішнопурани та інших писань Смріті Прастани. У твердженнях Багавад Гіти та інших ведичних писань, як оце Магабарати та Пурани, богособа описаний так, очевидно, що вилушити його звіти неможливо. Тому Господь Читання цитує вірша з Багаватти 7.517. А та станям, пракріті від димеепарам джива Бгута Махаба, їйдам дгатегат. Поза цими нижчими енергіями у руки Арджуно існує також моя інша вища енергія. Вона складається з живих істот, що використовують можливості матеріальної нижчої природи. Пояснення. У Багавадгіті пояснено, що грубу енергію абсолютної істини складають п'ять елементів – земля, вода, вогонь, повітря та ефір. І що існують також три тонкі енергії, а саме розум, інтелект та оманне его, тобто самоотоджнення зі світом явищ. Так, у космічному прояві вирізняють вісім енергій, і всі вони енергії нижчого порядку. Як пояснено в Бхагавадгіті, «Мама має дорадтя я», нижча енергія звана маєю, така сильна, що хоча жива істота і не належить до цієї енергії, під впливом її вищої могутності жива істота, джівабута, забуває своє істинне становище і ототожнює себе з нею. Кришна чітко каже, що поза матеріальною енергією існує вища енергія джіва, бута або живі істоти. Вступивши в зв'язок з матеріальною енергією, ця вища енергія керує всією діяльністю матеріального світу явищ. Кришна – це верховна причина, джанма, дяга, джерело всіх енергій, які виконують різноманітну діяльність. Верховний богособа має і нижчі, і вищі енергії, і відмінність між ними полягає в тому, що вища енергія дійсна, а нижча енергія становить відображення вищої. Відображення сонця в дзеркалі чи в воді видається сонцем. Але це не сонце. Так само матеріальний світ – це тільки відображення духовного світу. Хоча він скидається на дійсність, це не дійсність, а лише тимчасове відображення. Справжня дійсність – це духовний світ. Матеріальний світ з його грубими і тонкими формами становить просто відображення духовного. Жива істота не є породження матеріальної енергії. Вона – енергія духовна, але стикаючись із матерією, забуває себе. Так жива істота ототожнює себе з матерією, і завзято заходжується коло матеріальної діяльності в личині науковця, техніка, філософа та інші. Їй невідомо, що вона зовсім не утвір матерії, а дух. Забувши, хто вона справді, вона важко бореться в матеріальному світі за життя. Рух Хари крішна або рух свідомості Крішни власне і намагається відродити первісну свідомість живої істоти. Велетенські хмарочоси, які споруджує людина, свідчать про її інтелектуальні здібності, але інтелектуальна діяльність такого роду аж ніяк не становить великого досягнення. Людина повинна зрозуміти, що єдина її справжня турбота має полягати в тому, як звільнитись від зв'язку з матерією, бо занурюючи розум у матеріальну діяльність, вона знову і знову потрапляє в матеріальні тіла. Істота з матеріальною свідомістю, хоча вдає з себе дуже мудру, не має і крихти розуму. Через це, коли ми пояснюємо філософію руху свідомості Кришни, призначеного дати людям мудрість, зумовлена жива істота не розуміє наших слів. Вона так зав'язла в матеріальному світогляді, що не вірить в можливість справді інтелектуальної діяльності не скерованої на спорудження хмарочосів та великих доріг чи на виробництво машин. Це прояв Маляя Пагріта тобто повного потьмарення інтелекту під впливом Май. Коли жива істота звільняється від таких помилкових поглядів, її називають звільненою. Істота справді звільнена більше не ототожнює себе з матеріальним світом. Мукті звільнення проявляється в тому, що людина замість Іллюзорної матеріальної діяльності береться до діяльності духовної. Трансцендентне любовне віддане служіння – ось духовна діяльність духовної душі. Філософи Майеваді плутають таку духовну діяльність з матеріальною, але Багават-гіта 14.26 підтверджує «Мамчайов ябечари на йоги, на сейвате сагунан той, хто бере участь у духовній діяльності безкорисливого відданого служіння, авіябічарений бакті, одразу піднімається на трансцендентний рівень. Його слід вважати за істоту на рівні брамабута, що вказує на те, що він належить не до матеріального світу, а до духовного. Віддане служіння це просвітлення або пробудження. Коли жива істота під проводом духовного вчителя Досконало виконує духовну діяльність, вона сягає досконалого знання і усвідомлює, що вона не Бог, а слуга Бога. Як пояснивши читання Магаправу, Дживера сварупа крішнейра ниття даас» «Істина, тотожність живої істоти полягає в тому, що вона вічний слуга Всевишнього». Читання Чаритамрита, Мад'я 20.108. Доки людина не прийшла до цього висновку, вона, слід розуміти, перебуває в неї Господь підтверджує це також у Бхагавадгіті 7.19. Той, хто після численних життів, присвячених боротьбі за існування і розвиткові знання, приходить до істинного розуміння, віддається мені. Такий піднесений магатма – Велика душа трапляється дуже рідко. Отже, хоча здається, що філософи Майаваді мають дуже глибоке знання, вони ще не досконалі. Досконалими вони стануть, якщо з власної волі віддадуться Кришні. 119. Вішнушакти пара прокта кшетра карма сангяня трития сакти рішяте Енергії Господа Вішну поділяють на три основні категорії – духовну енергію, живих істот і невігластво. Духовна енергія – сповнена знання. Живі істоти, хоча й належать до духовної енергії, піддаються омані. А третя енергія – чисте невігластво – завжди проявляється в корисливій діяльності. Цей вірш становить цитату з Вішну порани 6.7.61. Попередній вірш, зацитований з Багават-гіти, доводить, що живих істот треба зарахувати до енергії Господа. Господь володар енергії, і енергії в нього різні. Парас Ясактрвівідгаївас руяте. Тут, у даній цитаті з вішнопорани, це ще раз підтверджено. Існують різноманітні енергії, і всіх їх поділяють на три категорії: на духовну, межуву та зовнішню. Духовна енергія проявляється в духовному світі. Форма, якості, дії та оточення Кришни цілковито духовні. За це мова і в Багават-гіті 4.5. Хоча я не народжений, а моє трансцендентне тіло не тлінне, і хоча я – володар усіх живих істот, своєю духовною енергією, я все-таки з'являюсь сам у своєму первинному трансцендентному образі. Слова «Атма Мая стосуються до духовної енергії. Коли Кришна приходить у цей чи будь-який інший Всесвіт, Він приходить силою своєї духовної енергії. Ми народжуємося силою матеріальної енергії – але, як сказано тут на основі твердження вішнопурани, кшетрагя, тобто жива істота, належить до духовної енергії. Отож, коли ми звільнимося з лабет матеріальної енергії, ми також зможемо ввійти в духовний світ. Матеріальна енергія це енергія темряви або повного невігластва щодо духовної діяльності. Жива істота, що перебуває в матеріальній енергії, поринає в корисливу діяльність. Вона вважає, що опановуючи матеріальну енергію можна стати щасливим. Ця ідея найяскравіше проявляється за нинішньої епохи Калі, коли людство, не знаючи духовної природи, розгортає дедалі бурхливішу матеріальну діяльність люди сьогодення майже несвідомі своєї духовної природи. Вони вважають себе за утвори елементів матеріального світу і гадають, що зі смертю тіла все закінчується. З цього вони роблять висновок, що, поки людина має складене з матеріальних чуттів матеріальне тіло, слід насолоджуватися чуттями скільки змоги. Таке життя визначено в цьому вірші словами «Авіддя Карма Сангяня матеріальна енергія відокремлена від духовної енергії Верховного Богоособи. Отож, хоча первинно її створив Верховний Господь, сам він у ній не присутній. Те саме Господь каже у Бхагавадджіті 9.4. Мацтані, сарва, Все спочиває на мені. Цей вірш вказує, що все спочиває на його енергії. Наприклад, планети спочивають у відкритому просторі, від енергії Крішни. Господь пояснює у Бхагаваджіті 7.4. Буміра поналоваю, камманобудиревача, аганкарайти ями бина пракрити раштада. Земля, вода, вогонь, повітря, ефір, розум, інтелект та оманне его усі ці вісім елементів складають разом мої відокремлені матеріальні енергії. Ця відокремлена енергія дії, немов незалежна але тут сказано, що хоча ці енергії безумовно існують, вони не самостійні, а просто відокремлені. Що таке відокремлена енергія, можна зрозуміти на, прик... на практичному прикладі. Я пишу книги, начитуючи їх на диктофон. І коли запис прослуховують, здається, що це я особисто і промовляю, хоча насправді це не я. Спочатку я промовляю особисто, а пізніше мою мову – точно відтворює магнітофонна стрічка, що від мене відокремлена. Так само й матеріальна енергія спочатку походить із Верховного Бога особи, але потім діє окремо, хоча постачає цю енергію Господь. Це також пояснено у Багавадгіті 9.10. Ма матеріальна природа діє під моїм керівництвом, сину кунті, проявляючи всі рухомі й нерухомі істоти. Матеріальна енергія діє під керівництвом чи наглядом верховного богоособи наче незалежна, але насправді незалежності в неї немає. У цьому вірші звішно порани сукупну енергію верховного богоособи розбито на три головні категорії, а саме духовну чи внутрішню енергію Господа, межову енергію чи кшетра, кшетра живу істоту, та матеріальну енергію, що відокремлено від Верховного Бога особи і діє, на перший погляд, незалежно. Коли Шіла В'ясадева у медитації самого побачив Верховного Бога особу, поза ним він побачив також відокремлену енергію Господа. В'ясадева також пізнав, що це відокремлена енергія Господа, матеріальна енергія – яка вкриває знання живих істот. я я сам атманам трігон Ця відокремлена матеріальна енергія вводить живі істоти, дживи в оману, і під її впливом вони тяжко трудяться, не розуміючи, що покликані не для цього. На жаль, більшість із них думають, що вони тіло, і тому повинні без жодної відповідальності насолоджуватись матеріальними чуттями бо зі смертю всьому настане край. Ця атеїстична філософія процвітала і в Індії, де свого часу її пропагував Чарвака Муні. Він казав Суть його теорії в тому, що доки людина жива, вона повинна їсти стільки гі пряженого масла, скільки вдасться. В Індії пряжене масло входить важливою складовою у багато страв. А що будь-хто любить гарно їсти, Чарвика радив їсти гі якнайбільше. Хтось може сказати, я не маю грошей, як я куплю це гі. Чарвика Моні на це каже, якщо не маєш грошей, то вижебрай, позич або вкради, але будь-що дістань гі і насолоджуйся життям. А якщо хтось далі заперечуватиме, що йому доведеться відповідати за такі негідні вчинки, як оце жебри, позички чи крадіжка, Чарва Камуні відповідає, «Тебе не змусять відповідати. Коли твоє тіло помре і згорить на попіл, всьому настане край». Це невігластво. З Багавадгі ти відомо, що зі смертю тіла істота не помирає. «Наганняти ганнямани шаріре». Смерть тіла тягне за собою зміну його на інше. татха Тому діяти безвідповідально в матеріальному світі дуже небезпечно. Не знаючи про духовну душу та її перевтілення, люди піддаються спокусі матеріальної енергії і поринають у таку безвідповідальну діяльність. Вони гадають, що можна стати щасливими просто завдяки матеріальному знанню не приділяючи духовному життю жодної уваги. Тому весь матеріальний світ і його діяльність названо «Авіддя карма санг'яння». Щоб розвіяти невігластво людей, що діють під покровом матеріальної енергії, відокремленої від Верховного Богоособи, Господь сходить сюди і дає їм змогу відродити свою первинну діяльність духовної природи. Я «Яда, яда гідар Гланір нір бава барата Щоразу, як люди відходять від своєї первісної природи, Господь приходить, щоб учити їх. сарва дарман париття ейкам шаранам браджа Любі мої живі істоти, покиньте всю матеріальну діяльність і просто віддайтесь під мій захист. багмад 1866. Чоро комунізм закликає жебрати, позичати або красти гроші на те, щоб насолоджуватись життям, купивши гі. Рінам критуа, гритом пібет. Отже, навіть найбільший атеїст Індії радить їсти гі, пряжене масло, а не м'ясо. Ніхто не міг тоді навіть уявити, що люди їстимуть м'ясо наче тигри та пси. Але нині люди так деградували, що вже нічим не ліпші за тварин і не заслуговують називатись цивілізованими. 120. Гейну дівататвалоя лики парататва атчана корила срешта ісварамахатва. Філософія Майавади опускається до того, що визнає незначних живих істот за Бога, верховну істину, покриваючи велич та вищість абсолютної істини монізмом. Пояснення. Шіла Бактівна Такур зауважує щодо цього, що в усіх ведичних писаннях джіва татву, категорію живих істот, згадано як одну з енергій Господа. Якщо хтось не визнає живу істоту за крихітну, безмежно малу іскорку Всевишнього і натомість рівняє джіва татву з верховним браманом, чи верховним богом особою, слід визнати, що вся його філософія ґрунтується на помилковому судженні. На жаль, Шіпа Чанкарачар я навмисне проголосив, що джіва татва, чи живі істоти, рівні з верховним богом. Отож, уся його філософія ґрунтується на помилковому судженні і заводить людей на манівці атеїзму, віддаляючи їх від виконання місії життя. Місія людського життя, як сказано у Багават-гіті, полягає в тому, щоб віддатись Верховному Господові, стати Його відданим. А філософія Майавади вводить людей в оману і вчить заперечувати існування Верховного Богоособи та вдавати Верховного Господа з себе. Так ця філософія збиває спуття сотні тисяч невинних людей. У Веданта Сутрі В'ясадева сказав, що Верховний Богоособа посідає енергії і що все матеріальне чи духовне просто породжене з Його енергії. Господь, Верховний Браман – це початок або джерело всього, а всі інші прояви породжені з різних енергій Господа. З цим згідно також Вішну Пурана, в якій сказано «Екадейша стіта сякнер джоцна вістарініятха парас'я брамана шакті статейда макелам джагат» Все, що ми бачимо у світі, це просто поширення різних енергій верховного богоособи, подібного до вогню, що хоча й перебуває в одному місці, поширює світло на велику відстань. Це дуже наочне порівняння. Також сказано, що як усе життя в матеріальному світі засновується на сонячному промінні, що є енергією сонця, так усе суще спирається на духовну та матеріальну енергії верховного богоособи. Отож, хоча Кришна перебуває у своїй обителі, голока ейва нівасат Кілатма Бхута, бгута де він насолоджується трансцендентними розвагами з пастушками та гофі, він одночасно присутній всюди, навіть в атомах цього Всесвіту. Андан-Тарастам, чайан Це висновок видишних писань. На жаль, Філософія Майавади, ввівши людей в оману твердженням про те, що жива істота – це Бог, весь світ занурила в хаос і майже всіх зробила безбожниками. Покривши велич Верховного Господа, філософи Майаваді зробили людству найгіршу послугу. Щоб врятувати світ цієї найогиднішої діяльності філософів Майаваді, Господь Читання запровадив повторення Магамантри Гари Кришна. За цієї епохи чвар та лицемірства Єдиний спосіб звільнитися – це оспівувати святі імена Господа. Немає іншого шляху. Немає іншого шляху. Немає іншого шляху. Людям треба просто повторювати Магамантру Хари Кришна, Бо завдяки цьому вони поступово збагнуть, що вони не верховний богособа, яких навчили філософи Майя Ваді, а вічні слуги Господа. Коли людина береться до трансцендентного служіння Господеві, вона досягає свободи. Мамчайов ябичарина бхакти йоги насивати сагонон саматитяйтан брамабгу яякалпати той, хто повністю присвятив себе відданому служінню і не відходить від нього за жодних обставин, відразу підіймається над гунами матеріальної природи і досягає рівня Брамана. 14.26 Тому рух Гарі Кришна чи рух Свідомості Кришни – це єдине світло для нетямущих живих істот, які вважають або що Бога нема, або що навіть як Бог існує, то Він безформний, і вони самі також Бог це помилкове уявлення, дуже небезпечне, і єдиний спосіб знешкодити його поширювати рух Гарі Кришна. 121. У веданта сутрі Шіла В'яса Дева назвав усе просто перетворенням енергії Господа. Однак Шанкарачаря ввів світ в оману, сказавши в коментарі, що В'ясадево помилявся. Так Шанкарачаря підняв великий опір теїзму в усьому світі. Пояснення. Шіла Бактівно Такур пояснює. У «Веданта Сутрі» Шіла В'ясадеви чітко сказано, що весь космічний прояв виникає внаслідок перетворення різноманітних енергій Господа – Шанкарачар'я, проте, не визнаючи енергії Господа, вважає, що перетворення зазнав Господь. Навівши багато зрозумілих тверджень з видишних писань і перекрутивши їх, Шанкарачар'я постарався довести, що Господь, абсолютна істина, не міг зазнати перетворення, бо тоді була б порушена Його єдина цілісна природа. Тим самим Шанкарачар'я звинуватив Шилу Ясадеву в помилці. Так, розгортаючи філософію мунізму, він виклав Вівартаваду, тобто теорію ілюзії маєваду. Перший афоризм другої глави Брамасутри звучить так: Тат ананнятвам арамбана Шабдадиб. Коментуючи цю сутру у Шаріра Кабгаші, Шанкарачар'я навів твердження з Чандогі Опанішади 6.14 на доказ того, що визнавати перетворення енергії Верховного Господа неправильно. Його спроба заперечити перетворення енергії – ошуканство, що буде пояснене дещо пізніше. Його поняття про Бога безособистісне, і тому він відкидає думку про те, що космічний прояв виникає з перетворення енергії Господа. Адже досить визнати існування різних енергій абсолютної істини, як доведеться визнати, що абсолютна істина не безособистісна, а особистісна. Перетворюючи свою енергію, особистість може створити найрізноманітніші речі. Наприклад, бізнесмен, перетворюючи свою енергію, засновує великі фабрики чи торгові підприємства. Але хоча його енергія перетворюється у всілякі фабрики чи концерни, сам він зберігає свою особистість. Філософи Маєваді не беруть до уваги цього простого факту. Обмеженість їхніх містків та знань не дає їм сили зрозуміти, що коли енергія людини перетворюється, сама людина не перетворюється і залишається тою самою особою. Не вірячи в те, що енергія абсолютної істини перетворюється, Шанкарачар'я створив теорію ілюзії. Його теорія стверджує, що Абсолютна істина ніколи не перетворюється, і тільки через ілюзію ми вважаємо, що вона зазнає перетворень. Шанкарачар'я не вірить в перетворення енергії абсолютної істини, бо тримається ідея, що все єдине. І з огляду на це жива істота також єдина з усевишнім. Така теорія має вади. Шілесадео пояснив, що абсолютна істина це особа, що посідає різні енергії просто побажавши, щоб виникло творіння і скинувши оком – Са-Ай-Кшата. Він створив цей матеріальний світ са Після того, як творіння виникло, він залишається тою самою особою. Він не перетворюється в усе. Слід визнати, що Господь посідає незбагненні енергії і що саме з Його наказу та волі виникло це розмаїття явищ. Видах сказано – Сатат -вікара Ця мантра вказує на те, що з дійсності постає також дійсність. Наприклад, батько – це одна дійсність, а син, народжений від нього – це ще одна дійсність. Отож, і той, і той істинні, хоча один постав з іншого. Таке виникнення другої самостійної істини від першої називається Вікара або перетворення, внаслідок якого з'являється бічний утвір. Верховний Браман – це абсолютна істина. І енергії, що постали з нього, і існують окремо, як от живі істоти і космічний прояв, також істинні. Ось як відбувається перетворення, яке називають Вікара або Парінама. Можна дати інший приклад Вікари. Молоко – це Істина, але воно може перетворитися на йогурт. Отож, йогурт – це перетворене молоко, хоча складові його ті самі, що й у молока. У Чандогі у Панішаді є така мантра «Айтад Атмям Ідам Сарвам». Ця мантра не залишає сумніву щодо того, що весь світ є Браман. Абсолютна істина володіє незбагненними енергіями, що засвідчує Швиташва Таро Шактір, Відгайва, і весь космічний прояв є доказ цих різних енергій Верховного Господа. Верховний Господь – це дійсність, і тому все, що створив Верховний Господь, також дійсне. Все істине і довершене пурнам. Однак відзначальне пурнам довершена абсолютна істина завжди залишається така сама. Пурнад пурнам удаччати, пурнася пурнам адая, Абсолютна істина, Верховний Бог такий досконалий, що хоча з нього постають незліченні енергії, проявляючи мільйони творінь, здавалось би, відмінних від нього, він зберігає свою особистісність. Він ніколи ні за яких обставин не виснажується і не зникає. Слід визнати, що весь космічний прояв – це перетворення енергії Верховного Господа, а не самого Верховного Господа Абсолютної істини – що завжди залишається такий самий. Матеріальний світ та живі істоти – це перетворення енергії Господа, абсолютної істини чи Брамана, що є первинним джерелом всього. Іншими словами, абсолютна істина, Браман – це первісний складник. А інші прояви становлять перетворення цього складника. Те саме зазначає і Тайтір'я у 3.1. «Ятова імани бгутани джайанти» Весь космічний прояв став можливий завдяки абсолютній істині, верховному боговій особі. У цьому вірші сказано, що браман, абсолютна істина, становить першу причину, а живі істоти, джіви та космічний прояв – це її наслідки. Причина дійсна, і тому наслідки – також дійсність. Вони не ілюзія. Шанкарачаря непослідовно старався довести, що Вважати матеріальний світ Таджіви за побічні утвори Верховного Господа – ілюзія, бо на його погляд існування матеріального світу Таджів відмінне і окреме від існування абсолютної істини. Жонглюючи цими поняттями, філософи Майаваді запровадили гасло «Брамасаттям Джаганміття», яке проголошує, що абсолютна істина – дійсність, а от космічний прояв – та живі істоти – просто ілюзія, і що всі вони насправді абсолютна істина, а матеріальний світ і живі істоти окремо не існують. З цього випливає висновок, що Шанкарачарія для того, щоб представити Верховного Господа, живі істоти та матеріальну природу як неподільні та повні невігластва, намагається приховати велич Верховного Бога-особи. Він обстоює, що матеріальний космічний прояв – Мітхя оманний, але це груба помилка. Якщо верховний богособа – дійсність, як його творіння може бути оманне? Ідею оманності матеріального космічного прояву навіть не покласти в основу повсякденного життя. Тому філософи Вайшнави кажуть, що космічне творіння не оманне, а тимчасове. Воно відокремлене від верховного богоособи. Але енергія Господа створила космос так дивовижно, що називати його оманним – просто блюзнірство. На ділі невіддані віддають належне дивовижному творінню матеріальної природи, але не можуть віддати належне інтелектові і енергії Верховного Бога особи, що криється за цим матеріальним творінням. Шіпад Раману Джачар'я наводить сутру з Айтарея Упанішади 1.1 «Атма Вайдам Агра Асіт», яка зазначає, що верховна атма, абсолютна істина, існувала до творення. Можуть запитати, якщо верховний богособа цілковито духовний, як він міг стати джерелом творіння і як... Він міг містити в собі і матеріальну, і духовну енергію. Відповідаючи на цей виклик, Шипада Рамануджаря цитує мантру Стайтіріу панішади 3.1, в якій сказано: Я товаймани бутани джаянти, я джатани дживанти, я дпраянти, я бі сам -вішан -ті". Ця мантра підтверджує, що весь космічний прояв постає з абсолютної істини, спочиває на абсолютній істині і після знищення знову входить в тіло абсолютної істини Верховного Бога Особи. Жива істота від природи духовна, і коли вона входить в духовний світ чи в тіло Верховного Господа, вона і тоді зберігає свою тотожність індивідуальної душі. Щодо цього Шіпа Драмануджа Чар'я наводить аналогію коли зелений птах залітає в зелене листя дерева, він не зливається з деревом. Хоча видається, що він злився з зеленим деревом, він зберігає свою тотожність птаха. Інший приклад. Тварина, яка увійшла до лісу, зберігає свою особистість, хоча здається, що вона в ньому розчинилась. Аналогічно у матеріальному путі і матеріальна енергія, і живі істоти – Межової енергії зберігають свою індивідуальність. Отже, хоча енергії Верховного Богоособи і взаємодіють у космічному прояві, кожна заховує своє окреме індивідуальне існування. Отож, злиття з матеріальною чи духовною енергіями не призводить до втрати індивідуальності. За теорією Вішіштадвайти Ширамануджачарі, всі енергії Господа єдині, а проте кожна зберігає свою індивідуальність – Вайшіштя. Шріпад Шанкарачаря спробував ввести читачів Веданта Сутри в оману, перекрутивши слова Ананда Майоу Б'ясад, і навіть спробував прискіпатись до Б'ясадеви. Однак немає потреби тут аналізувати всі вислови Веданта Сутри, бо ми маємо намір видати Веданта Сутру окремою книжкою. 122. Паринамавади ішвара, гойна вікарі, ейта варта, вада джекарі. На думку Шанкарачаргі, якщо визнати теорію перетворення енергії Господа, це породжує ілюзію, бо не прямо стверджує, що абсолютна істина – перетворюється. Пояснення. Як пояснює Шіла Бактівно Такор, людина, яка не усвідомить чітко смисл Паринама вади, принципу перетворення енергії, ніяк не зможе правильно зрозуміти істину щодо матеріального космічного прояву та живих істот. У Чандогі в Панішаді 684 сказано «Санмула совм'яма праджа сад аятана сад пратишта» «Матеріальний світ і живі істоти – це окремі сутності, вони вічно істинні, а не оманні». Проте Шанкарачаря безпідставно злякався, що принцип парінама вади – перетворення енергії – проголошує Браман змінним вікарі, і тому вигадав, що і матеріальний світ, і живі істоти – оманні, і не мають особистості. Жонглюючи словами, він спробував довести, що Індивідуальність живих істот і матеріального світу ілюзорна. Він послався на приклади з людиною, що вважає мотузку за змію і перламутрову мушлю за золото. Тим самим він найогиднішим чином обдурив людський загал. Аналогію з мотузкою, помилково визнаною за змію, згадано в Мандук'я у Панішаді. Однак ця аналогія призначена викрити помилкове ототожнення тіла з душею. Душа – насправді духовна частка, що підтверджено у Бхагавадгіті «Мамай вамшо джіва локе». І тому тільки через ілюзію віварта ваду людина, мов якась тварина, ототожнює тіло з собою. Це належне розуміння віварти, тобто ілюзії. Вірш «Ататватоннятабудір віварта іттюдагрітага» описує таку ілюзію. Коли хтось не знає фактів і через це плутає одне з іншим, наприклад, вважає тіло за самого себе. Це називають віварта вада. Кожна зумовлена жива істота, яка вважає тіло за душу, перебуває в омані віварта вади. Такий ілюзорний світогляд віварта вади може заволодіти істотою тоді, коли вона забуває незбагненну силу всемогутнього бога особи. Верховний особа залишається такий, який він є, ніколи не змінюючись, пояснено в Ішупанішаді. Бог довершений. Навіть якщо з нього взяти довершений прояв, він і далі залишається довершений. Матеріальне творіння проявлено енергією Господа. Проте він і далі та сама особа, що й до того. Його форма оточення, якості тощо ніколи не виснажується. Шіладжіо Госамі у Парамат Масандарбзі відгукується щодо Віварти Вади так: в ілюзії Віварта Вади людина уявляє, що окремі істоти, а саме космічний прояв та живі істоти, єдині з браманом. Це відбувається через цілковите незнання істини, абсолютна істина чи парабраман завжди одна і завжди однакова. Парабраман цілковито вільний від будь-яких інших форм існування. Він абсолютно вільний від оманного его, тому що він довершена духовна зотожність. Для нього абсолютно неможливо піддатись невігластву і потрапити в ілюзію хибного розуміння віварта вади. Абсолютна істина недосяжна для наших уявлень. Треба зрозуміти, що він володіє бездоганними якостями, яких немає жодна жива істота. Його ніколи жодною мірою не занечищують вади звичайних живих істот. Отже, кожен повинен зрозуміти, що абсолютна істина посідає незбагненні енергії кінець цитати. 123. Вастута вада Перетворення енергії доведений факт. Ілюзія полягає в оманній тілесній концепції щодо власного «я». Пояснення. Джіва, чи то жива істота, це духовна іскра, частка верховного Бога особи. На жаль, Джіва вважає своє тіло за себе, і це непорозуміння зветься «віварта», тобто прийняття неістинного за істинне. Тіло – не «я». Однак тварини та невігласи гадають, що тіло – це і є вони. Віварта – ілюзія, проте не означає, що духовна душа перестає бути та бути сама собою. Ілюзія полягає в тому, що вона помилково вважає тіло за себе. За себе. Також і Верховний Богособа не змінюється, коли проходить різні перетворення його зовнішня енергія, що складається з восьми грубих та тонких матеріальних елементів, перелічених в Багавадгіті – Богомір Апоу Налов Ави Чинтя Шакти Юкта Срі Багаван І Чая Джагадрупи Пая Верховний богособа має всі можливі багатства. Отож, перетворивши свої незбагненні енергії, він породив ними матеріальний космічний прояв. Тадхапі Ачинтя Шакти Гоу Я Пракрита Чинтаман І Тагедриштан на прикладі з філософським каменем, що своєю енергією перетворює, перетворює залізо на золото і в той самий час залишається незмінний, можемо зрозуміти, що Верховний Богособа, хоча й перетворює свої незліченні енергії, сам залишається незмінний. На нара нараси гоя чінта мані хойте тадпіха манірохе сварупе а відкрите Хоча філософський камінь створює багато різних коштовних каменів. Сам він залишається такий самий. Він не змінює своєї первинної форми. 127 Якщо таку незбагненну енергію мають матеріальні предмети, то чому ми не повинні вірити в незбагненну енергію Верховного Бога особи? Пояснення Аргумент, який ще читання Гаприбу навів у цьому вірші, легко може зрозуміти навіть звичайна людина, якщо просто подумає про сонце, що з непам'ятного часу випромінює безмежну кількість жару та світла і разом з тим нітрохи трохи не вичерпало своєї сили. Сучасна наука вважає, що сонячне світло підтримує весь космічний прояв і ми справді можемо бачити, як воно своїм прямим та посереднім впливом підтримує порядок у цілому Всесвіті. Ріст рослин і навіть обертання планет залежить від жару та світла Сонця. Отож, деякі сучасні вчені вважають Сонце за першу причину творіння, не знаючи, що Сонце тільки посередник, бо також створене вищою енергією Верховного Бога особи. Окрім Сонця та філософського каменя, існує багато інших матеріальних речей, які по-різному перетворюють свою енергію і водночас залишаються такі, які були до того. Тому первинній причині верховному боговій особі немає потреби змінюватись через зміни чи перетворення його різних енергій. Неправильність пояснень Шіпади Шанкарачар'ї щодо Віварта Вади та Парінамавади виявили Ачар'ї Вайшнави і насамперед самі який вважає, що Шанкара, насправді, не розумів веданта сутри. В поясненнях щодо певної сутри «Ананда Майо Б'ясад» Шанкара витлумачив суфікс у слові «маят» таким, такими плутаними вивертами, що саме його пояснення доводить, що він слабо розумів веданта сутру і просто хотів підперти свою імперсональну теорію афоризмами філософії веданти. Насправді, йому не вдалося це зробити, бо він не знайшов сильних доказів. Щодо цього, Шіла Джіва Госамі посилається на вислів «Браммапутчам пратішта тайтір'я опанішада 2.5» – ведичний доказ того, що «Браман» – це джерело всього. Пояснюючи цей вірш, як зазначає Джіва Госамі, Шіпат Шанкарачаря витлумачив деякі санскритські слова так, наче хотів сказати, що В'ясадева дуже мало розумівся на вищій логіці. Такі безчесні спотворення істинного смислу Веданта Сутри внаслідок породили цілу громаду людей, які за допомогою словесної, ек... словесної еквілібристики намагаються витягувати з ведичних писань і насамперед збагувати гіти всілякі непрямі значення. Один з таких людей навіть спробував довести, що слово «курукшетра» вказує на тіло. Однак подібні тлумачення містять прихований Ну, думку, що ані Господь Кришна, ані В'ясадева не знали, як правильно використовувати слова і не розумілися на тонкощах етимології. Такі коментатори схиляють людину до думки, що Господь Кришна сам не усвідомлював, що каже, а В'ясадева не розумів смислу того, що записує. І тому Господь Кришна залишив свої книги для того, щоб їх колись у майбутньому пояснили майаваді. Однак такі тлумачення просто доводять, що ці тлумачі дуже мало знаються на філософії. Замість марнувати свій час на те, щоб витягувати з веданта сутри та інших ведичних писань ілюзорні непрямі значення, слід приймати слова цих книг такими, як вони є. Тому, представляючи Багавадгіту, як вона є, ми не змінювали смислу первинних слів. Так само, коли людина вивчає веданта сутру, як вона є, нічого не змінюючи за власною примхою, її зрозуміти дуже легко. Так, Шіла В'ясадева пояснює веданта сутру, починаючи від найпершої сутри «Джанмаддя сяятага» у шимадбагватам 1, 1, 1. «Джанмаддя сварат» «Я медитую на Господа Крішну трансцендентну реальність, первинну причину всіх причин, що з нього всі проявлені Всесвіти постають, в ньому існують і в ньому розчиняються». Я медитую на вічно осяйного Господа, що знає, прямо чи непрямо, про всі явища, але що разом із тим завжди цілковито незалежний. Верховний богособа прекрасно знає, як досконало робити все. Він абгі завжди має довершену свідомість. Тому в Багавадгіті 7.26 Господь каже, що Він знає все, минуле, теперішнє і майбутнє. Однак ніхто, крім віданого, не знає його таким, як він є. Отже, відані Господа принаймні до певної міри розуміють абсолютну істину верховного богоособу. Але філософи має ваді, що намагаються зрозуміти абсолютну істину безсилими філософськими роздумами, просто марнують свій час. 128. Пранавасей Махавака Ведера Нидан Ишарасару. Пранавасарва Основа всіх ведичних звукових вібрацій це Омкара, головне слово ведичної літератури. Тому омкару слід вважати звуковим проявом Верховного Бога і обителю космічного прояву. Пояснення. У Багаватгіті 8.13. Велич Омкари описано так я саяти парамам цей вірш вказує на те, що Омкара чи пранава це прояв самого Верховного Богоособи. Тому той, хто під час смерті просто згадує омкару, тим самим згадує Верховного Богоособу і завдяки тому відразу потрапляє до духовного світу. Омкара – це принципова основа всіх ведичних мантр, тому що вона представляє Господа Крішну, а найвища мета – пізнати Господа Крішну, за що сказано в Бхагавадгіті «Ведайща сарвар Агам Ейва Ведьяга. Філософи Маяваді не можуть зрозуміти навіть цих простих істин Бхагавадгіти, але пехату називають себе «Веданті». Тому іноді ми називаємо цих філософів не «Вейданті», а «Війданті» зубів. «беззубі». «Вій» означає «без», а «данті» – «зубатий». Твердження філософії Шанкари, що для філософів має ваді, наче зуби, раз по раз ламаються від сильних аргументів філософів-вайшнавів насамперед Рамануджачар'ї та інших великих очарій. Раману Рамануджачар'я та Мадвачар'я – ламають зуби філософів Маяваді, і тому таких філософів можна назвати віданті без зубів. Як уже зазначено, трансцендентну звукову вібрацію Омкари пояснено в багават глава 8, вірш 13. Оміте какшарам я праятитйа дандехам саяти પરмам Якщо людина, яка оволоділа цим методом йоги, покидаючи тіло, промовляє священний склад оум, найвище поєднання звуків, і думає про верховного бога особу, вона неодмінно досягає духовних планет. Коли людина усвідомлює, що омкара – це проявлений у звуці верховний богособа, то повторення омкари дає їй той самий наслідок, що й повторення мантри Харі Кришно. Трансцендентну вібрацію Омкари пояснено в Гіті також у главі 9, вірші 17-му. Піта мата по вітрам Омкара рік сама я джури вача. Я батько Всесвіту і мати, опора його і пращур. Я об'єкт пізнання очисна сила і склад Ом. Я також рік сама і яжур веда. Крім того, трансцендентний звук Ом пояснено в Бхагавад-Гіті у главі 17, вірші 23. Ом, тадсад, ітинірдейшо, брамана стривида смерта, брамана стейна видаща, ягяща вигіта пора. Від сотворення світу три склади Ом, тад, сад використовували, щоб вказати на верховну абсолютну істину – браман. Їх промовляли брамани, декламуючи ведичні гімни і складаючи жертви для вдоволення Всевишнього. Усі ведичні писання підносять славу омкарі. Шиладжіво Госамі у своїй праці Багва Цандарба каже, що у ведичній літературі омкару вважають за звукову вібрацію святого імені верховного богоособи. Тільки ця вібрація трансцендентного звуку здатна звільнити зумовлену душу з лищат майі. Іноді омкару називають також рятівником – таара. Шимадбагватам починається з вібрації омкари. Ум намо багавати, Тому великий коментатор Шідара вами називає омкару таранкура – сім'я звільнення з матеріального світу. Верховний Бог – абсолютний, і тому його святе ім'я і його звуковий прояв у вібрації омкари невідмінні від нього самого. Читання Магапрабу каже, що святе ім'я чи омкара – трансцендентний прояв Верховного Богоособи – володіє всіма енергіями Богоособи. Нам-на-макарі-багудані-джасар-вашактіс трар та смарані кала у священну вібрацію святого імені Господа вкладені всі енергії. Немає сумніву, що святе ім'я Господа чи Омкара це сам Верховний Бог Особа. Інакше кажучи, кожен, хто повторює Омкару і святе ім'я Господа Гарекришна, зустрічається тої миті безпосередньо з Верховним Господом у його звуковій формі. У Нарада Панчаратрі чітко сказано, що Верховний богособа Нараяна особисто з'являється перед тим, хто повторює Аштакшару, такшару, восьмискладову мандру, ом на Нараяная. Схожий вислів у Мандук'я Упанішаді проголошує, що все видиме очам у духовному світі являє собою поширення духовної енергії Омкари. Спираючись на Упанішади, Шиладжіва Гусамі з'ясовує, що Омкара – це верховна абсолютна істина, за яку її визнають всі Ачарії та авторитети. Омкара не має початку, незмінна, верховна і вільна від занепаду і зовнішньої скверни. Омкара – це початок, середина і кінець всього. І кожен, хто розуміє це, відроджує свою досконалу духовну тотожність в Омкарі. Омкара перебуває в кожному серці, і тому є Ішвара – верховний богособа, що підтверджує Бхагавад-гіта 18.61. Омкара нічим не поступається вішно, тому що так само, як і вішно, пронизує все. Тому, хто знає, що Омкара та Господь тотожні, більше має за чим побиватись і чого жадати. Той, хто повторює Омкару, вже не шудра. Він одразу піднімається на рівень брамани. Просто повторюючи омкору, можна зрозуміти, що все творіння є одне ціле, бо являє собою поширення енергії Верховного Господа. Ідам -івей -таро Верховний Господь, Богособа, сам є цей космос і водночас він поза космосом, з нього єдиного космічний прояв виходить, на ньому спочиває і в нього входить по знищенні. Хоча той, хто не усвідомив цього, приходить до інших висновків. Шімад Багватам каже, що весь космічний прояв – це просто поширення енергії Верховного Господа. Усвідомити це можна просто повторюючи святе ім'я Господа – Омкару. Однак не слід нерозважно гадати, що просто з огляду на всемогутність Верховного Богоособи – ми вигадали певне сполучення літер А, У та М, щоб вони стали його образом. Насправді, хоча трансцендентний звук Омкара і складений з трьох літер А, У та М, він посідає трансцендентну енергію. І той, хто повторює Омкару, дуже скоро усвідомить, що Омкара та Господь Вішно невідмінні. Крішна проголошує пранавах сарва ведешу" «Я склад Ом у ведичних мантрах» – Бхагавад-Гіта 7.8. З цього випливає, що в низці багатьох втілень верховного богоособи Омкара являє собою його звукове втілення. Це визнають усі веди. Слід завжди пам'ятати, що святе ім'я Господа і сам Господь у всьому тотожні. Омкара – це принципова основа всього ведичного знання – і тому її промовляють перед початком кожного ведичного гімну. Без омкари жодна ведична мантра не досягне успіху. Тому Госвамі проголошують, що пранава омкара – це довершений прояв верховного Бога особи і аналізують літери в складі омкари таким чином. А каринучати Кришна, сарвалокайканайкага, у каринучати радга – Макародживавачакаха Омкара складається з літер А, У та М. Ем. А Чатрая Кришна, літера А, Акара позначає Кришну, що є сарва локайка наека, повелитель усіх живих істот та планет, матеріальних і духовних. Наека означає ватажок. Він очолює всіх: нітьо, ніт'янам, Четанаш, Чейтананам. Літера У Укара вказує на Шимати Радарані енергію насолоди Кришне. А М Макара вказує на живі істоти. Отже Оум це довершене сполучення Кришни, Його енергії та Його вічних слух. Іншими словами, омкара представляє Кришну, Його ім'я велич, розваги, оточення, поширення відених, енергії та решту всього, що з ним пов'язане. Як вказує в даному вірші Ши Четаня та читання Магабрабу, Сарва Вішва Дхама. Омкара являє собою обитель всього, так само, як і Крішна є обитель всього. Браманогі, Пратіш та Агам. Філософи Майаваді визнають за головні ведичні мантри – махавакія багато мант як от це татвам асі чандോഗ്യ упанішада 687 і дам саврам яда атма і брамей дам сарвам бріхадарняка упанішада 251 атмай вей сарвам чандോഗ്യ упанішада 7252 та неха неха нанасти кінчана като упанішада 2.11. Це груба помилка. Магавакія це тільки омкара. Всі інші мантри, що їх майаваді визнають за магавакю, мають обмежену вагу. Їх не можна визнати за магавакю чи магамантру. Мантра Асі дає лише часткове розуміння вед, на відміну від омкари, яка представляє повне розуміння вед. Отже, трансцендентний звук, який обіймає всеведичне знання – це омкара пранава. Окрім Омкари, жодне з слів, що їх промовляють послідовники Шанкарачарії, не можна вважати за Махавакю. Вони являють собою лише побіжні зауваження. Натомість на повторенні Махавак'ї, Омкари, Шанкарачар'я ніколи не наголошував, він визнавав за Махавакю тільки Татвам Асі. Уявляючи, що жива істота це Бог, він витлумачив усі мантри Виданта Сутри неправильно, намагаючись довести, що живі істоти не мають існування окремого від існування верховної абсолютної істини. Це схоже на спробу певного політика довести принцип ненасильства на основі багаватгіти. гіти До демонів Кришна застосовує насильство і доводити, що Кришна не чинить насильства це врешті-решт все одно що заперечувати Кришну. Як абсурдне таке пояснення Бхагавадгіти, так само абсурдне пояснення Шанкарачар'ї до Веданта Сутри. З ним не погодиться жодна розсудлива людина при здоровому глузді. Однак нині смисл Веданта Сутри спотворюють своїми тлумаченнями не лише так звані веданті, а й безчесні люди, які деградували настільки, що радять сан'ясі їсти м'ясо, рибу та яйця. Таким чином, так звані послідовники Шанкари – Імперсоналісти Майеваді скочуються чим далі нижче. Як ці деградовані люди можуть пояснювати Веданта Сутру сутність усіх ведичних писань? Господь Шичатанні Магаправу проголосив «Майеваді бгаш я шуніле наш». Кожен, хто слухає коментарі школи Маєвади на Веданта Сутру, повністю приречений. Як пояснено у Багавадгіті 15.15, видаєш часаруар Агам і Вавидя, усі видишні писання ведуть до пізнання Кришни. Однак філософія Майавади навпаки відвела всіх людей ще далі від Кришни. Тому весь світ нагально потребує діяльності руху свідомості Кришни, що повинен врятувати його від деградації. Кожна розумна і розсудлива людина повинна відкинути філософські пояснення майвади і прислухатись до пояснень вайшнавських хачарій. Той, хто хоче зрозуміти істину Мету Вед, повинен читати Багаватгіту, як вона є. 129. Сарвас рая хоя ведер екадеса. Верховний Богособа бажає вказати на пранаву. Кару, як на вмістище всього ведичного знання. Слова татвам асі пояснюють ведичне знання тільки частково. Та твамасі означає ти така сама духовна сутність. 130. Пранава махавакя тангакаря чадан магаваки корітатвам стапан». Магавакя Магамантравед це пранава Омкара. Послідовники Шанкарачарї приховуються, щоб безпідставно піднести на місце мантру Татвам Асі. Пояснення. Філософи Маєваді підносять на місце вислови татвам асі, соугам і такі інші. А от справжньої магамантри пранави Омкари не відзначають. Отже, вони спотворюють ведичне знання і тим чинять найгіршу образу лотосових стіп Господа. Чайтан Ямагапрабу чітко каже «Майаваді Крішне апараді». Філософи Майаваді чинять найгіршу образу Господа Крішне. Господь Крішна проголошує «Танагамдвішатакруран, цансаришу нарадаман, кшіпам'яджасрамашубан, асурішвейвайонишу». Їх, заздрісних та лихих, найнеціших споміж людей, я знові-знов знов кидаю до океану матеріального існування в різні демонічні види життя. Багават-гіта 16.19 На філософа Майеваді після смерті чекає життя в демонічних формах, тому що він заздрить Кришні. Господь Кришна каже у Багават-гіті 9.34 Манмана мад бакто мад яджі мам намаскору «Присвяти свої думки мені, стань моїм віданим, складай мені поклони і поклоняйся мені». Але один демонічний вчений каже, що віддатись треба не крішні. Цей вчений страждає вже за цього життя і за наступного муситиме страждати ще, якщо в цьому не, відстраж... не відстраждає все відміряне йому. Слід якнайретельніше стерегтися заздрості до верховного богоусови. Тому в наступному вірші, ще читання Магапрабу, виразно проголошує мету вед. 131. сарва веда сутри кори кришне бідан врити лакшана В усіх ведичних сутрах та писаннях пізнати треба саме Господа Кришну. Але послідовники Шангарачарі приховали істинний смисл вед, Непрямими поясненнями. Сказано, веде Рамаїна Чайва, Пурани Бхарати та Адав Маддіча, Гаріх Трагіяте. література, до складу якої входить також Рамаяна Пурани Махабарата, від самого початку Адав і до самого кінця Антеча, а також посередині Маддіча, пояснює тільки Гарі, Верховного Бога Особо. Свата прамана вейда, прамана сіромани, лаккана кориле свата, прамана тагани. Самоочевидні ведичні писання становлять найвищий доказ з усіх можливих. Але якщо ці писання тлумачити, їхня самоочевидність губиться. Пояснення. Свої слова ми обґрунтовуємо ведичними свідченнями. Однак, якщо ми будемо їх тлумачити, як нам заманеться – Авторитет ведичної літератури втратить свою бездоганність і силу. Іншими словами, якщо людина перетлумачує слова «вед», вона зводить цінність ведичного свідчення на нівець. Цитати з ведичних писань наводять «тому, що від них сподіваються авторитетного підтвердження». Як можна підкорювати авторитет собі? Це приклад логічної помилки «Принципі з обста». 133 щоб обґрунтувати свою філософію, члени школи Маєвади відходять від дійсного, легко зрозумілого смислу ведичних писань і запроваджують непрямі пояснення, засновані на силі їхньої уяви. Пояснення. На жаль, пояснення Шанкари та його послідовників навели туман майже на цілий світ. Тому існує нагальна потреба представити первинний легко зрозумілий природний смисл ведичних писань. Тому ми почали з викладу багават як вона є, і готові представити всю ведичну літературу в тому викладі, який випливає з прямого значення її слів. 134. Коли ще читання Махапрабу так на прикладі кожної окремої сутри показав вади в поясненнях Шанкарачарі, всіх зібраних саньясі має вади це глибоко вразило. 135. Всі санясі Майваді сказали, Твоя святість, будь ласка, зрозумій, що ми насправді не маємо нічого проти твого спростування цих пояснень, тому що ти чітко представляєш смисл сутр. Ми знаємо, що все це жонглювання словами походить з уяви Шанкарачарії, однак, належачи до його школи, ми їх приймаємо, хоча вони нас і не задовольняють. А зараз, вели далі санясімаєваді, ми хотіли б побачити, як тобі вдасться пояснити сутри в їхньому прямому значенні. Почувши це, господь Тані Магапрабу, почав давати пряме пояснення Виданта сутри. 138. Брігад вас ту брамма, когіші багаван шад відайшвариапурна паратгам. Більший за найбільше. Це Верховний бог особа. Він сповнений шести багатств і тому являє собою обитель найвищої істини і абсолютного знання. Пояснення. У Шімат Бакветам сказано, що є три ступені пізнання абсолютної істини усвідомлення безособистісного брамана, локалізованої параматми і, нарешті, Верховного Бога особи. Безособистісний браман і локалізована параматма – це поширення енергії Верховного Бога особи, сповненого шести щедрот – багатства, слави, сили, краси, знання та зреченості. Володіючи своїми шістьма багатствами, Бог особа являє собою в абсолютному пізнанні найвищу істину. 139. Сварупа Айшварі Тангра Нагімая Ганда, Сакала Верховний Богособа у своїй первинній формі, сповнений трансцендентних багатств, чистих від скверної матеріального світу. Слід розуміти, що найвища мета всіх ведичних писань це Верховний Богособа. 140. Танре nirвішеше когі чи чакти коли ми описуємо Всевишнього безособистісним, ми цим заперечуємо його духовні енергії. За правилами логіки, якщо визнавати половину істини, зрозуміти істину в цілому не вдасться. Пояснення В Упанішадах сказано Om Purnam Ада, Purnam idam, purnat Пурнам Датчяте, Пурнас Я Пурнам Ада, Я Пурнам Цей вірш, наведений в Ішу Панішаді, Бригад Араняка у Панішаді та в багатьох інших у Панішадах, вказує на те, що Верховний бог особа сповнений шести багатств – його становище незрівнянне, бо він володіє всіма багатствами, силою, впливом, красою, знанням та зреченням. «Браман» означає «найбільший», однак верховний богособа – величніший за найвеличніше, як от сонячна куля величніша за сонячне світло, що пронизує весь Всесвіт. Хоча сонячне світло, що розливається всім Всесвітом – Здається, малоосвіченим людям дуже величне, а сонце ще величніше за сонячне світло, а Бог Сонця ще величніший за сонце. Так само безособистісний браман не є найвеличніший з усього, дарма що так здається. Безособистісний браман це лише сяйво тіла верховного Бога особи. Однак саме трансцендентне тіло Господа. Величніше і за безособистісний браман, і за локалізовану параматму. Отже, коли у ведичних писаннях вжито слово «браман», воно стосується до верховного бога особи. У Багават-гіті Арджуна називає Господа також «парабраман». Маєваді та інші філософи іноді сприймають слово «браман» неправильно, бо кожна жива істота теж «браман». Тому Кришну називають «парабраман» Верховний браман. Коли у ведичних писаннях трапляються слова «браман» чи «парабраман», слід розуміти, що вони стосуються до верховного бога особи Крішни. Це справжнє значення цих слів. Уся ведична література розглядає теми, пов'язані з браманом, отож найвища мета вивчення вед – це Крішна. Без особистісне брамаджоті – оперте на особистісне тіло Господа. Тому, хоча безособистісне сяйво Брамаджоті справді являє собою перший рівень самоосвідомлення, слід проникнути всередину цього сяйва, як вказано в Ішопанішаді, і знайти верховну особу. Тоді знання шукача істини стане досконалим. Багават-гіта 7.19 також підтверджує це. Багунам джанманам анти мам прападяти. Пошук абсолютної істини методом умоглядних міркувань увінчується успіхом тоді, коли шукач нарешті пізнає Кришну і віддається йому. Це рівень справжньої досконалості знання. Часткове усвідомлення абсолютної істини як без особистісного брамана заперечує повноту багатств Господа. Думати так про абсолютну істину дуже ризиковано. Доки людина не визнає всіх аспектів абсолютної істини, без особистісний браман, локалізовану параматму і, зрештою, верховного богоособу, її знання залишатиметься недосконале. Шіпат Рамануджа Ачар'я у книзі Ведарта Санграха каже «Г'янийна дгармейна сварупам апінірупітам нату г'яна авагам Він зазначає, що для того, щоб пізнати істинну тотожність абсолютної істини, треба пізнати і його знання, і його якості. Просто розуміти, що абсолютна істина повна знання, ще не досить. У ведичних писаннях Мундако Панішад 1.1.9 знаходимо твердження «Ях сарва, сарва від...» а це означає, що абсолютна істина досконало знає все. Але, крім того, з іншого видичного вислову «Парася Сактір Вівідгаєва Сруєте» ми дізнаємось, що він не лише знає все, але й діє відповідно, використовуючи свої різні енергії. Отже, зрозуміти, що Браман Всевишній має свідомість, ще не досить. Треба знати, як він своєю свідомістю діє через різні свої енергії. Філософія Майавади просто повідомляє про свідомість абсолютної істини, але не дає знання про те, як він своєю свідомістю діє. Це хиба філософії Майавади. 141. -бакті -кришна Наблизитись до верховного бога особи можна тільки відданим служінням, що починається зі слухання. Це єдиний спосіб наблизитись до нього». Пояснення. Філософи Майеваді задовольняються, просто усвідомивши браман як сукупність усього знання. Натомість філософи Вайшнави знають не тільки всі подробиці щодо верховного богоособи, а й знають, як до нього безпосередньо наблизитись. Ще читання Магапрабу з'ясовує – що зробити це можна за допомогою дев'яти різновидів відданого служіння. Перший з яких слухання. Сраванам вішного, арчанам ванданам дасям Дев'ять різновидів відданого служіння це слухати про Кришну, оспівувати його, пам'ятати його, служити його лотосовим стопам поклонятись йому у храмі, підносити до нього молитви, діяти як його слуга, дружити з ним і беззастережно йому віддатися. Просто виконуючи ці дев'ять різновидів відомого служіння, з яких найважливіше слухати про Господа Шаванаді, можна наблизитись безпосередньо до самого верховного Бога особи. Шичатані Магапрабу дуже підносив це слухання, підкреслюючи його важливість. Згідно з його вченням, якщо людям просто дати нагоду слухати про Крішну, вони поступово розвиватимуть свою приспану свідомість Верховного Бога, пробуджуватимуть свою любов до Нього. Сраванадий суд Чітте короє удой. Читання Черетамліта, Мадя 22.107. Любов до Бога дрімає в кожному, і якщо людині випадає нагода слухати про Господа, Ця любов неодмінно розвинеться. Діяльність нашого руху свідомості Кришни спирається саме на цю засаду. Ми просто даємо людям змогу слухати про верховного Бога особу і годуємо їх прасадом. На цю діяльність нашого руху відгукуються люди в усьому світі, стаючи чистими відданими Господа Кришни. Ми відкрили в усьому світі сотні центрів, просто щоб дати всім людям можливість слухати про Кришну і приймати прасад Кришни. З цих двох методів може скористатись будь-хто, навіть дитина. Не важить, бідна людина чи багата, вчена чи неок, чорна чи біла, стара чи ще дитина. Кожен, хто просто слухає про верховного Бога особу і приймає прасад, неодмінно піднімається на трансцендентний рівень віданого служіння. 142. Практикуючи це впорядковане віддане служіння під проводом духовного вчителя, людина неодмінно пробуджує свою приспану любов до Верховного Бога. Цей процес називається абгідгея. Коли зумовлена душа практикує віддане служіння, що починається із слухання і оспівування, її забруднене серце очищується, і тоді вона вже може усвідомити свій «Вічний зв'язок із Верховним Богом-особою». Цей вічний зв'язок описує Шичатані Магапрабу. «Джівера сварупагой Крішнера Даас. Жива істота – це вічний слуга Верховного Бога-особи. Коли людина набуває твердої переконаності щодо цього зв'язку, це називають самбанда, вона починає відповідно діяти. Таку діяльність називають абгідея. Наступний крок – це прайоджана сідді – тобто осягнення найвищої мети свого життя. Якщо людині вдалося збагнути свій зв'язок із Верховним Богом особою, а тоді взятись до відповідної діяльності, вона само собою досягає призначення свого життя. Філософи Майеваді не сягають навіть першого рівня самоусвідомлення, бо не розуміють, що Господь – це особа. Господь є повелитель усього, і Він – Єдина особа, яка може приймати служіння всіх живих істот. Але, що цього знання філософам Маєваді бракує, вони не усвідомлюють навіть свого зв'язку з Богом. Вони помилково гадають, що кожен є Бог або що кожен рівний Богові. А раз істинне становище живої істоти для них незрозуміле, як вони можуть піднятися вище? Хоча філософи Маєваді дуже пишаються своїм звільненим станом через зневагу до лотосових стіб, Господа, вони дуже скоро скочуються знову до матеріальної діяльності. Це називається патантьяда. Єння Іравіндакшаві мукта да Тут сказано, що люди, які вважають себе за звільнених, але не знаючи свого зв'язку з Господом, не виконують виданих служіння, напевно перебувають в омані. Треба знати свій зв'язок із Господом і відповідно діяти. Тоді можна виконати місію свого життя. 143. Кришна біну Якщо людина розвиває свою любов до Бога і прив'язується до лотосових стіп Крішни, вона поступово втрачає прив'язаність до всього іншого. Пояснення. З цього видно, чого людина досягла у відданому служінні. У Шимат Бхагаватам 11.2.42 сказано «Бхакти парешану бавовіракти ракти ранят відданий, прив'язаний тільки до Крішни і не хоче більше зберігати прив'язаність до численних інших речей. Хоча філософи Майаваді начебто повинні сягнути високого рівня на шляху до звільнення, ми бачимо, що за якийсь час вони спускаються до політики та філантропічної діяльності. Багато великих сан'ясів, які начебто були звільнені і перебували на дуже високому рівні, скочуються назад до матеріальної діяльності, дарма, що вже були покинули цей світ як Міт'я оманний. Однак, коли віданий росте у віданому служінні, він більше не має прив'язаності до такої філантропічної діяльності. Він просто натхненно прагне служити Господові і все своє життя присвячує такому служінню. У цьому полягає відмінність між філософами-вайшнавами і філософами-майеваді. Отже, відане служіння – річ практична, тоді як філософія має вади, це просто умоглядні розумування. 144. Панчама порушати, сей прийма магадан, крішне рамадуря раса, кора свадан. Любов до Бога така піднесена, що її вважають за п'яту мету людського життя. Пробудивши в собі любов до Верховного Бога, Можна піднятись на рівень кохання і звідати його смаку ще за свого теперішнього життя. Пояснення. Філософи Маєвадів вважають, що найвища мета це досягнути звільнення, мукті, четвертий щабель досконалості. Більшість людей знають чотири головні цілі життя: релігійність, дарма, матеріальне збагачення, арта, задоволення чуттівками, і, врешті-решт, звільнення мокша. Однак рівень відданого служіння вищий за звільнення. Іншими словами, смисл любові до Бога, Кришна преми, людина може зрозуміти тоді, коли вона вже дійсно звільнена, мукта. Даючи настанови Рупі Госвамі, Шичатані Магапрабу сказав «Коти мукта мадхє века бакта» Серед мільйонів звільнених осіб лише одиниці можуть стати відданими Господа Кришне. Найпрогресивніші філософи маєваді можуть піднятись на рівень звільнення, але Крішна Бхакти від неслужіння Крішні трансцендентне щодо такого звільнення. Шилав Ясадева пояснює це у Шимат Бхагаватам 1.1.2. Дарма прауді такай та вотра, парамунірма цара нам сатам, ведям ваставама травастусі, ведям тапа трайон муланам. Ця багавата Пурана, відкидаючи будь-яку засновану на матеріальних мотивах релігійну діяльність, проголошує найвищу істину, що її здатні зрозуміти віддані цілковито чисті серцем. Найвища істина – це реальність, і задля загального добра вона відмежована від ілюзії. Ця істина викорінює троїсті страждання. Шімад Бхагаватам пояснення Веданта Сутри призначений для «Парамо нірмат царанам» – тих, хто піднявся понад заздрістю. Філософи Майаваді заздрять існуванню Бога-особи. Тому Веданта Сутра насправді призначена не для них. Вони марно застромляють свого носа у Веданта Сутру, бо зрозуміти її нездатні. адже автор Веданта Сутри пише у своєму ж коментарі на неї Шімадбагватам, що вона призначена тільки для тих, Хто чистий серцем? Парамо Нірмат Царанам. Якщо людина заздрить Крішні, як вона може зрозуміти веданта сутру або Шимат Бхагаватам, Маєваді одне що ображають Верховного Бога особу Кришну. Наприклад, Кришна вимагає в Багават-гіті, щоб ми віддались йому, але найбільший вчений і так званий філософ у сучасній Індії заперечує, кажучи, що віддатись треба не Крішні. Отож, він повний заздрості. Маєваді будь-яких мастей заздрять Крішні, і тому їм неприступно зрозуміти веданта сутру. Навіть якби вони перебували на рівні звільнення, як вони безпідставно твердять, любов до Крішни вища і за цей стан. Цю істину з'ясовує читання Магапрабу, а Кришнадавска Вереч Госвамі її повторює. 145 Примагайте Кришна, Гоїніджа Бактабаш, примагайте пая Кришне Расева Сукараш. Верховний Господь, більший за найбільше, кориться найнезначнішому відданому за його віддане служіння. Природа відданого служіння така прекрасна і піднесена, що завдяки цьому служінню безмежний Господь впокорюється безмежно маленькій, живій істоті відданому служінні, яким відданий обмінюється з Господом, відданий насолоджується трансцендентним смаком відданого служіння. Пояснення. Відданого не вабить злитись із Верховним Богом особою. Мукті сваям моколітан Виходячи з власного досвіду, Шіла Біломангал також каже, що коли людина розвиває любов до Верховного Бога, тоді мукті звільнення стає для неї незначною служанкою. Мукті стоїть перед відданим, готова зробити будь-яку послугу для нього. Рівень мукті, філософів Майаваді, для виданого нічого не важить, бо відданим служінням відданий підкорює навіть Верховного Бога особу. Реально демонструючи це, Верховний Господь Кришна став колись колісничем Арджуни. І коли Арджуна попрохав його вивести колісницю між двох армій, Сенайор, Байор Мадгєрат, Кришна скорився його наказові. Верховного Бога особу та відданого пов'язують такі стосунки, що, хоча Господь більший за найбільше, він готовий служити незначному відданому у відповідь на його щире і неподільне віддане служіння. 146. Зв'язок з Верховним Богом особою. діяльність, що відповідає цьому зв'язку, і найвища мета життя любов до Бога. Ось три теми, які пояснено в кожному афоризмі Веданта Сутри, тому що вони становлять вершину усієї філософії Веданти. Пояснення. У Шімадбагватам 5.5.5 сказано пара баваставада бодаджа ту сата Уся діяльність приречена на крах, якщо людина не знає мети свого життя. Ця мета стає зрозумілою, якщо пізнавати Брахман. Саме із запитання про браман і починається веданта сутра. атато Брама гя са Людина повинна цікавитись, хто вона така, що таке Всесвіт, що таке Бог, і як пов'язані між собою вона, Бог і матеріальний світ. Коти й собаки таких питань не підіймають, вони повинні поставати в серці справжньої людини. Знання щодо цих чотирьох речей, щодо себе, Всесвіту, Бога та їхнього взаємозв'язку називають самбандагян, тобто знання про свій зв'язок з усім. Коли зв'язок із Верховним Господом з'ясовано, наступне завдання полягає в тому, щоб діяти відповідно до цього зв'язку. Це називають абгідея, тобто діяльність у зв'язку з Господом. Виконуючи ці визначені обов'язки, істота приходить до найвищої мети життя, отримує любов до Бога, і тоді досягає прайоджана сідді, звершення місії людського життя. У Брама Сурі, Веданта Сутрі, це все дуже докладно роз'яснено. Тому той, хто не розглядає Веданта Сутру на основі цих трьох засад, просто марнує свій час. У щемат там 1.2.8 щодо цього сказано дарма суноштидапумсам, вишвак сена катасуя нот ратим, срама евагікевалам, людина може бути дуже видатним вченим і чудово справлятися з виконанням визначених обов'язків, але, якщо вона так і не розвиває цікавості до Верховного Бога особи і залишається байдужа до Шраванам Кіртанам слухання та успівування, то всі її здобутки – просто змарнований час. Філософи ваді, які не розуміють взаємозв'язку між собою, космічним проявом та Верховним Богом особою, просто марнують час і їхні філософські міркування нічого не варті. 147. Почувши це пояснення, читання Магапрабу, що вказувало на самбанду обідяю та прайоджану, усі санясі маєваді дуже смиренно сказали. Пояснення. Кожен, хто справді хоче зрозуміти філософію Еданти, неодмінно мусить прийняти пояснення Господа Чайтані Магапрабу та Вайшнавських хачарів, що теж пояснювали Веданта Сутру на основі засад Бхактийоги. Почувши пояснення Веданта Сутри від Ши Чайтані Магапрабу, всі санясі на чолі з Пракашанандою Сарасваті відчули глибоке смирення і покірливо схилились перед Господом. Вони сказали так. 148 Ведамай Мурті Тумі Саккат Пурведжакой Лунг «Шановний пане, ти уособлений ведичне знання і сам Нараяна. Будь ласкавий, пробач нам наші образи, які ми чинили, критикуючи тебе». Пояснення. Весь шлях Бхакті-йоги заснований на розвитку смирення та покірливості. З милості Господа Чайтані Магапрабу всі санясі Маяваді, почувши його пояснення Веданта-сутри, стали смиренні та покірливі. Вони попрохали в нього вибачення за образи, які вчинили раніше, критикуючи Господа за те, що він просто оспівує святе ім'я і танцює, і не піклується про вивчення Веданта Сутри. Ми поширюємо рух свідомості Кришни, просто йдучи стопами Господа Чайтані Магаприву. Можливо, ми не дуже добре знаємо афоризми Веданта Сутри, і, можливо, не розуміємо як слід їхнього смислу, але ми йдемо стопами Ачарії, і з того, що ми строго і покірливо ступаємо, вслід Господа Читані Магапрабу, випливає, що ми знаємо стосовно Веданта Сутри все. 149. Коли Саня Сімаєваді почули від Господа пояснення Веданта Сутри, їхнє ставлення змінилось. І, за вказівкою Читані Магапрабу, вони також стали безперервно повторювати Кришна! Кришна! Пояснення. У зв'язку з цим можна згадати, що деякі віддані з громади Сахаджі вважають Пракашананду-Сарасваті і Прабода-Нандо-Сарасваті за одну людину. Прабода-Нанда-Сарасваті був великий вайшнава, відданий Господа Четані Махапрабу, а Пракашананда-Сарасваті, голова санясі Майваді у Убинарисі, це інша особа. Прабода-Нанда-Сарасваті належав до Рамануджа Сампрадаї, тим часом як Пракашананда-Сарасваті належав до шанка Сампрадаї. Прабодананда Сарасваті написав декілька книжок, серед яких читання Чандрамріта, Радараса Суданіді, Сангіта Мадава, Вріндавана Шатака та Навадліпа Шатака. Ще читання Магапрабу зустрівся з Прабоданандою Сарасвати, коли подорожував Південною Індією. Прабодананда Сарасвати мав двох братів, Венкату Бату і Тірумалаю Бату, що були вайшнави з Рамануджесамбрадає. Гопал Бата Госамі був племінник з історичних запис, записів відомо, що Ши Чайтаня Магапрабу подорожував Південною Індією у 1433 році ери Шакабда, 1511 рік нашої ери, під час Чатурмасі. І в цей час він зустрівся з Прабоданандою, що належав до Рамануджа Сампрадаї. Як тоді та сама людина могла зустрітися з Чайтанією через два роки? В 1435 році вже як послідовник Шанкара Сампрадаї. З цього видно, що припущення Сахаджія Сампрадаї щодо тотожності Прабодананди Сарасваті і Пракашананде Сарасваті помилкове. 150. Так господь Читання вибачив усі образи Санясі Маєваді і з своєї великої милості благословив їх Кришнамою. Пояснення. Шичитані Магапрабу – це втілення милості Верховного Бога особи. Шиларупа Госамі, звертаючись до читання Магапрабу, називає Господа Махаваданья Ватара, тобто наймилостивіше втілення. Також Шиларупа Госамі каже: "Корона Я Ватірана лише зі своєї великої милості Господь зійшов на землю за цієї епохи Калі. Даний приклад демонструє це. Шичитані не хотів бачити Санясі Сімаєваді, бо вважав, що вони ображають лотосові стопи Кришни. Але тут він вибачає їх. Танг Сабара, Кшамі Апарада. Це приклад проповіді. Апані Ачарі Бхакти Сікаєму Сабари. Шіжатані Магапрабу вчить нас, що майже всі, з ким доводиться зустрічатись проповідникам, блюзніри вороже налаштовані до свідомості Кришни. Однак обов'язок проповідника – переконати їх у філософії свідомості Кришни і спонукати повторювати Магамантру Гари Кришна. Незважаючи на численних противників, нам вдається поширювати рух свідомості Кришни по всьому світі. І навіть у віддалених куточках світу, як оце Африка, люди беруться повторювати Магамантру. Спонукавши блюзнірів повторювати Мантру Гари Кришна – Господь Чайтані Махапрабу показав приклад успіху, якого може досягати рух свідомості Кришни. Ми повинні якнайшанобливіше в вслід Господа Чайтані, і тоді наші старання безсумнівно увінчаються успіхом. 151. Після того санясі посадовили Господа між себе, і вони всі разом пообідали. Пояснення. До того Читання Магапрабу не спілкувався і не розмовляв із Санясі Майеваді, але тепер він з ними обідав. Це означає, що після того, як Господь читання спонукав їх повторювати Гари Кришна і вибачив їм їхні образи, вони очистились. Тому з ними вже можна було без застережень обідати чи приймати Багават Прасадам, хоча Читання Магапрабу знав, що ця їжа не була запропонована божеству. Санясі Маєваді не поклоняються божеству, а якщо і поклоняються, то божеству господа Шиви чи божествам Панчопасани – господу Вішну, господу Шиві, Дургадеві, Ганеші та Сурі. Тут нічого не сказано про те, що їжу пропонували півбогам чи Вішну. Однак читання Магапрабу поїв разом із Санясі, тому що вони повторили Магамантру Гари Кришна, і він вибачив їхні образи. 152 Пообідавши разом із Санясі Майваді, Шичатані Магапрабу, відомий як Сундара, повернувся до своєї оселі. Так Господь проводить свої дивовижні розваги. 153. Почувши докази Шичатані Магапрабу і побачивши його перемогу, Чандра Шехар та Пан Мішра і Санатан Госаві були надзвичайно задоволені. Пояснення. Ось приклад того, як має проповідувати Санясі. Коли ще читання Махапрабу вирушив до Варанасі, він пішов один без великого гурту супутників. Однак на місці він заприятелював з Чандрашекарою і Тапанамішою, і згодом до нього прийшов сенати на Госвамі. Отак, хоча там в нього не було багато друзів, своєю сильною проповіддю і перемогою над місцевими Саннясі в диспуті щодо філософії веданти, він широко прославився в цій частині країни. Це пояснює наступний вірш. 154. Після цього випадку багато сан'ясі маєваді Варанасі приходило побачити Господа, і ціле місто підносило йому хвалу. Шитання Махапрабу відвідав місто Варанасі, і всі жителі міста були йому дуже вдячні. Біля дверей його помешкання збирався такий натовп, що число людей в ньому сягало сотень тисяч. «Коли Господь відвідував храм Вішвешвари, туди приходило сотні тисяч людей, щоб його побачити». Пояснення. У цьому вірші важливо відзначити, що Шичатанні Магапребу регулярно відвідував храм Вішвешвари – Господа Шиви у Варанасі. Вайшнави зазвичай не відвідують храмів півбогів, але тут ми бачимо, що Шичатанні Магапребу регулярно відвідував храм Вішвешвари панівного божества Варанасі. У Варанасі найчастіше оселяються Санясі Маєваді і ті, хто поклоняється Господу Шіві. Але як сталося, що Ший Гапрабу, який обрав роль Санясі Вайшнави, також відвідував храм швешвари? Відповідь у тому, що Вайшнава не зневажає півбогів. Вайшнава належно шанує всіх, хоча й не ставить жодного півбога на один рівень із верховним богом особою. У Брамасамхіті є мантри, що підносять шану Господу Шіві, Господу Брамі, Богові Сонця та Господу Ганеші, а також Господу Вішну – всім божествам Панчопасани, яким поклоняються імперсоналісти. У своїх храмах імперсоналісти встановлюють божества Господа Вішну, Господа Шіви, Бога Сонця, Богині Дурги та іноді Господа Брами. І такий спосіб поклоніння донині існує в Індії під вивіскою індуїзму. Вайшнави також можуть поклонятись цим усім півбогам, але робити це слід тільки на основі принципів Брама Самхіти, як радить ще читання Магапрабу. Ми можемо тут подати ці мантри для поклоніння Господу Шиві, Господу Брамі, богині дурзі, Богові Сонця та Ганеші, як їх наводить Брама Самхіта. Срішти стити пралая сада на сакти река, яся бува на дурга, і тхану -дур -ча мапіяся чачешта те са, мади порушам тамахам баджами. Зовнішній енергії має, що за природою тінь енергії чіт, духовної енергії, поклоняються як дурзі, тобто силі, що творить, зберігає і знищує цей матеріальний світ. «Я поклоняюсь предвичному Господеви Говинди, чию волю виконує Дурга». Брамасамхіта, 5.44. «Кширам <клес> ядхада дивикара вишеша йогад, санджа яте нахитата heto, гейто, ясамбутам апитата самупайдикаряд, говиндам tamaham тамахам баджами». Молоко під впливом кислоти перетворюється на йогурт, але результат скисання йогурт ані тотожний своїй причині молоку, ані відмінний від неї. Я поклоняюсь предвічному господові Говінді, що в формі шамбу являє собою таке саме перетворення, покликане знищувати всесвіт. Брама Самхіта 5.45 Басван яташмаса Калешни Дейшу Теджа, Свиям кит праката япита, Брамая Эйша Дагаданда виднахарта, Я поклоняюсь Придвічному господеві Говинді, що наділяє Браму свою відокремлену особисту частку. Могутністю керувати матеріальним світом, як оце сонце проявляє частину власного світла в осяйних самоцвітах Сур'яканта. Брамасамхіта 5.49 «Ят пада палава югам вінідая кумба, двандвей пранама самаєса ганаді раджа, віггнан вігантум аламас яджагат говіндам аді пурушам я поклоняюсь предвічному господеві Говінді. Ганеша завжди держить голодосові стопи на своїх бивнях, що видаються з його слонячої голови, і робить він це, щоб здобути силу виконувати свої обов'язки, знищувати всі перешкоди на шляху поступу трьох світів. Брамасамхіта 5.50 Я <плес> чакшуреша савита Сакалаграханам Раджа самаста сурамур Тираше. Яс я, гяя, брамати, самбрита, калача, кров, тамахам, баджамі. Повне безмежного сяйва Сонце, Владика всіх планет і образ доброї душі, подібне до ока цього світу. Я поклоняюсь перед вічним Говінді, за чиїм наказом Сонце виконує свою подорож верхи на колесі часу. Брамасамхіта 5:52. Усі півбоги – слуги Крішни, а не рівняємо. Тому навіть коли людина приходить до храму Панчопасани, в якому поклоняються згаданим вище божествам, до цих божеств не можна ставитись як імперсоналісти. Треба розуміти, що ці півбоги – особи, але всі вони виконують накази верховного Бога особи. Наприклад, відомо, що Санкарачарія – це втілення господа Шиви, за що йдеться у Падмапурані. Він поширював філософію Майавади з наказу Верховного Господа. Це вже обговорено у вірші 114 цієї глави. Шанкарачар'я не винуватий, тому що він приховав істину мету вед з наказу Верховного Богоособи. Хоча господь Шіва у подобі брамани Шанкарачар'ї проповідував оманну філософію Майавади Шича Тані Магабрабу сказав, що він робив це з наказу Верховного Богоособи, а тому його немає в чому звинуватити. Тангра довша Нагі. Ми повинні шанувати всіх півбогів. Якщо можна вшановувати навіть мурашку, чому б не можна було вшановувати півбогів? Проте, слід пам'ятати, що немає жодного півбога, що був би рівний Верховному Господеві чи вищий за нього. Екале Ішвара Крішна Арсаба Єдиний Кришна є Верховний Богособа, а всі інші разом з півбогами, як це Господь Шива, Господь Брама, Богиня Дурга, Таганеша, його слуги. Якщо волі Верховного Бога служать всі, що вже тоді казати за такі крихітні, незначні істоти, як ми? Безперечно. Ми – вічні слуги Господа. Філософія вади, обстоює, що півбоги, живі істоти та верховний богособа цілковито рівні. Отже, воно являє собою найбезглуздіше спотворення ведичної мудрості. 158. Коли Господь читання йшов на берег Ганги омитись, там збиралися великі натовпи в сотні тисяч людей. Коли збирався великий натовп, Ши читання підводився і здійнявши руки вгору гукав: "Гарі-гарі!" На що всі люди відгукувались своїм: "Гарі-гарі!", заповнюючи цим звуком землю і небо. Врятувавши отак жителів Варанасі, Господь захотів піти звідти. Давши Шишанатаніго госамі свої настанови, Господь послав його до Вріндавани. Пояснення. Насправді, Господь читання, повертаючись із Вриндавини, зупинився у Варанасі для того, щоб зустрітися з Санатоною Госвамі і дати йому свої настанови. Коли Шетаня Магапрабу повернувся до Варанасі, до нього прийшов Санатана Госфамі, і Господь два місяці вчив його тонкощів філософії і способу життя Вайшнави. Давши йому всі настанови, Господь послав його до Вриндавини виконувати його накази. Коли Санатана Госфамі прийшов до Вріндавани, там не було храмів. Місто стояло порожнє, наче пустище. Санатана Госфамі оселився на березі Ямуни і за деякий час спорудив перший храм. Згодом споруджено інші храми, а нині місто повне храмів, що їх нарічують близько п'ятьох тисяч. 161. Місто Варанасі завжди заповнював гамір натовпів – і тому, що читання Махапрабу, пославши Санатину до Гріндавани, сам повернувся до Джаганатапурі. Тут я розповів про ці розваги Господа читання коротко, але пізніше я їх змалюю дуже докладно. Срі Крішна читання Махапрабу та його супутники з Панчататви поширювали святе ім'я Господа, щоб у всьому Всесвіті пробудити любов до Бога. І всі їм за це вдячні. Пояснення. Тут сказано, що Господь Читання здобув вдячність усього Всесвіту за те, що він зі своїми супутниками поширював рух Санкіртани. 500 років тому Господь читання Магапрабу вже освятив весь Всесвіт своєю присутністю. Тож, якщо людина щиро старається служити Шичатані Магапрабу, йдучи його стопами і дотримуючи настанов Ачарій, вона зможе з успіхом проповідувати святі імена Гарикришна Магамантри по всьому Всесвіті. Деякі нетямущі критикани твердять, що європейцям та американцям не можна давати сан'ясу, але з цього вірша ми розуміємо, що Ши Четаня Магапрабу хотів проповідувати рух Санкіртани по всьому всесвіті. Для проповіді конче потрібні сан'ясі. Але ці критикани вважають, що сан'яса і проповідь є прерогатива виключно індусів. Цим критиканам просто бракує знання. Без сан'яси Проповідь уповільниться. Тому з наказу господа Шичатані і за благословенними бажаннями його супутників треба діяти без такої дискримінації. Людей з усіх частин світу треба виховувати для проповіді і давати їм санясу, щоб рух Санкіртани Шичатані Магапрабу поширювався безмежно. Нам байдуже, коли нас критикують неоки. Ми далі робитимем свою справу просто покладаючись на благословення Господа Чайтані Махапрабу та його супутників Панчататви. 164. Двох генералів Рупу Госфамі і Санатину Господь Чайтання послав проповідувати Бакті до Вріндавани. Пояснення. Коли Рупа Госфамі і Санатина прийшли до Вріндавани, там не було жодного храму. Однак вони почали проповідувати і з часом змогли побудувати там різні храми. Санатана Госамі збудував храм Мадан Мохани, а рупа Госамі храм Говіндаджі. Так само їхній племінник джіва Госамі збудував храм Рада Дамодари, Гопалбата Госамі збудував храм Рада Рамани, ші Локанат Госамі збудував храм Гокулананди. А Шємананда Гусами збудував храм Шємасундари. Отак, з часом, один по одному, у Вріндавані збудовано багато храмів. Для проповіді будувати храми також треба. Госвамі не тільки писали книги, але й будували храми, тому що для проповіді потрібне і те, і те. Шри Чайтан Ямагабрабу хотів, щоб рух Санкіртани розійшовся по всьому світі. Тепер, коли Міжнародне товариство свідомості Кришни взяло на себе це завдання проповідувати вчення Господа Чайтанії. Його члени повинні не тільки будувати храми в кожному місті та селі земної кулі, а й розповсюджувати книги, що вже написані, і писати нові. Розповсюдження книг і будівництво храмів повинно йти одночасно і паралельно. 165. Нітянанда Госайє е, Паттайла Гурадайше Тенгобакті Прочаріла Хасешаві Сейше. Рупа Госамі та Санатана Госамі були послані до Матхури, а Нітянанда Прабу був посланий до Бенгалії, щоб широко проповідувати вчення Четанім Махапрабу. Пояснення. Господь Нітянанда має в Бенгалії велику славу. Безперечно, кожен, хто знає господа Нітянанду, знає і Ші Чатанню Магаправу. Проте, існує група введених в оману які обстоюють, що господь Нітянанда важливіший за Ші Чатанню Магаправу. Це недобре. Так само не можна обстоювати, що шичатання Чатання важливіший за господа Нітянанду. Автор читання Чаритамрити Кришнадавський врач Госвамі пішов з дому через те, що його брат доводив, що Ший Чайтаню Магапрабу важливіший за Нітянанду Прабу. Насправді треба вшановувати всю панчатату, не проводячи безглуздого поділу між її особами, не вважаючи за найважливішого ні Господа Нітянанду Прабу, ні Чайтаню Магапрабу, ні Адвайту Прабу. Слід вшановувати всіх однаково, Ші Кришна Чайтанне, Прабу Ніттянанда, Ші Аддой Тагададхара, Ші Ва Саді, Гоура, Бакта Врінда. Усі віддані Господа Чайтані, Чи Ніттянанди, гідні поклоніння. 166. Сам Ші Чайтанні Магапрабу пішов до Південної Індії і поширював там святим'я Господа Кришни в кожному селі та місті. Так Господь дійшов до найпівденнішої точки індійського півострова, що має назву Сетубанда, мис Коморін. Скрізь він поширював вчення бакті і любові до Крішни і так усіх звільнив. 168. Ось так я пояснив істину щодо Панчататви. Той, хто слухає це пояснення, набуває глибшого знання про шрі Чайтанню Магапрабу. Уяснення. Зрозуміти панчататву дуже важливо для того, щоб зрозуміти шичатання Магабрабу. Існують сахаджії, які не розуміють панчататви і вигадують власні гасла, як ото або -hare -hare Можливо, це непогана поезія. Але такі співи не допоможуть нам прогресувати у віданому служінні. Окрім того, в цих мантрах багато прогріхів, які немає, потреба, немає потреби тут обговорювати. Строго кажучи, коли людина промовляє імена Панчататви, вона повинна складати шану всім її особам Срі Кришна Чайтання, Прабунитянанда, Ші Адвейта, Гадагадгара, Ші Гоура, Бактаврінда. Повторення цієї мантри благословляє змогою повторювати Мага-мантру Гари-Кришна без образ. Повторюючи Мага-мантру Гари-Кришна, її треба також повторювати повністю. Гари-Кришна, Гари-Кришна, Кришна-Кришна, Гари-Гари, Гари-Рама, Гари-Рама, Рама-Рама, Гари-Гари. Не слід безтямно приймати всілякі гасла, які складають віддані з багатою уявою. Якщо людина справді хоче отримати користь від повторення святих імен, їй слід неухильно триматись вказівок великих Ачарій. Це підтверджено у Махабараті. Махаджано єна гата панта Істинний шлях поступу це шлях, який проторували великі ачарі та авторитети. 169. Шайчайтанна ніт'янанда адайта тинаджан, Шивасгададхара Повторюючи магамантру панчататви, треба промовляти імена шічатані Нітянанди, Адвайте, Гададгари та шиваси з численними віданими такий цей метод. Собака рападападмикорінамаскара джайчатайче когікі чучайтаня вігар. Знову і знову я складаю поклони панчататві. Сподіваюсь, що завдяки цьому я зможу щось розповісти про ігри Господа Чайтанні Магапрабу. 171. Шірупа Рагуната Паде Аша Чайтання Чарітамрі Такоге Кришнадаса при лотосових стопах ширупи та Шіра завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадаса, розповідаю Ші Чайтання Чарітамріту, ідучи їхніми стопами. Пояснення. Шичатані Магапрабу хотів проповідувати рух Санкіртани, рух любові до Крішни, по всьому світі і тому за своєї присутності започаткував цей рух. Зокрема, він послав групу Госвамі і Санатану Госвамі до Вріндавани, Нітянанду до Бенгалії, а сам пішов до Південної Індії. Отож, завдання проповідувати його вчення решті світу, він ласкаво залишив Міжнародному товариству свідомості Крішни. Члени нашого товариства повинні завжди пам'ятати, якщо вони будуть суворо дотримуватись регулівних засад і щиро проповідувати так, як вчили Ачар'ї, вони обов'язково отримають глибокі благословення Господа Ши Махапрабу, Магапрабу, і їхня проповідь у всьому світі досягатиме успіху. Так закінчується пояснення Бактіведанти до шичатання Чатанні Чарітамрити Аді 7 глави що описує Господа Чайтаню у п'ятьох аспектах? Прочитав нікчений слуга слух Адіпуруш Одас у місті Дніпро на Варгадвадеші 20, 2021 року з великою вдячністю до всіх віданих. Храму, громади міста Дніпра і навколо, і всіх віданих світом, молячись про благословення всіх і з великою вдячністю до всіх слухачів. Дуже вам дякую. Харе Кришна.